Ричард Бах Едно Превод Нели Константинова. Сичетенки инфо от дълъг път. Пристигаме, нали? Когато се срещнахме преди 25 години, аз бях омадиосен от полета Летец, който търсеше смисъла отвъд уредите и скоростите. Преди 20 години нашето пътешествие ни отведе до един живот на крилете на чайка. Преди 10 години ние срещнахме Спасителя на света и проумяхме, че това сме всъщност самите ние. И въпреки всичко сигурно сте помислили, че съм самотна душа и съзнанието ми е пълно с курсове и височини на полети, скрити зад екрана на думите. И имате право. Накрая си позволих да повярвам, че ви познавам достатъчно добре, за да допусна, че моите приключения, щастливи и не нетолкова, спокойно можеха да бъдат и ваши. Вие сте започнали да проумявате живота, нали? Аз също. Вие не можете да намерите покой и сте самотни след всичко, което сте научили? Аз също. Вие сте търсили и цял живот, любимото същество? И аз правех същото, и открих, и фей мост през вечността ви запознах с моята съпруга Лесли Парижбах. Сега ние с Лесли пишем заедно. Превърнахме се в чердли и вече не знаем къде свършва единият и къде започва другият. Благодарение на моста нашето семейство от читатели се разрасна и стана още по-уютно. Към любителите на приключения, които бяха летели с мен в предишните ми книги, сега се присъединиха и тези, които търсеха любовта, и онези, които вече са открили, те непрекъснато ни пишеха, че нашия живот е огледало на техния. Дали пък всички ние не се променяме от това, че се отразяваме едни други? Обикновено преглеждахме почтата си в кухнята. Единият четеше на глас, докато другият приготвяше ястието изненада за деня. Някои от писмата така ни размиваха, че се разлиташе салата чак супата, други пък се ни карали да расим сълзи вместо сол. Един ден, вместо лед, получихме следното. Спомняте ли си онзи альтернативен Ричард? Който толкова се двумеше в моста и който избяга, защото отказа да замени многото жени за лесли? Реших, че ще ви е интересно да чуете нещо от мен, защото аз съм този мъж и знам какво става по-нататък. Съвпаденията, за които разказваше, бяха изумителни. И той също бил писател, спечелил внезапно цяло състояние от една книга и попаднал в същите данъчни неприятности като мен. И той като мен. Бил престанал да търси единствената жена и предпочел многото. После срещнал единствената, която го обичала заради това, което е той, и в определен момент тя го изправила пред избора или да бъде единствената жена в живота му, или изобщо да няма в живота му. Пред същия избор ме бе поставила някога лесли, така че и той бе заставал на същия кръстопът като мен. На този кръстопът аз бях завил наляво, като избрах интимния живот и топлото бъдеще, което, Надявах се, сигурно щеше да дойда с него. Той бе свърнал надясно. Зарязал бе жената, която го бе обичала, изоставил бе в ръцете на данъчния чиновник къщата и самолета си и бе отлетял за Нова Зеландия, както за малко не бях направил и аз. Той продължаваше. Писането ми върви добре, имам къщи Фолкланд, Мадрид и Сингапур, мога да пътувам навсякъде по света, с изключение на Съединените щати. С никого не съм се сближавал прекалено. Но аз все още мисля за моята Лаура. Питам се, какво ли би станало, ако и кратко бях дал шанс. Дали мостът ми дава отговор? Вие двамата още ли сте заедно? Правилният избор ли съм направил аз? А вие? Този човек е мултимилионер, желанията му са се сбъднали, за него целият свят е арена на действие. Обаче аз трябваше да избърша една сълза от очите си и когато вдигнах поглед от писмото, видях, че Лесли се облегнала на стойката, заровила лице в дланите си. Дълго време ние смятахме този човек за плот на въображението, нещо като душа сянка, която живее в някакво чудното измерение на това, което би могло да бъде човек, когато сме измислили. След писмото му, ние започнахме да се чувстваме някак несигурно, неловко, сякаш за нас бе ударила камбана. А ние не знаехме как да откликнем. После, по чисто съвпадение, аз прочетох една странна книга по физика, множественост на световете в светлината на квантовата механика. Наистина се говореше за много светове. Всеки миг светът, който познаваме, се разделя на безброй други светове, различни минали и различни бъдещи времена. Според физиката, Онзи Ричард, който решава да избяга, не изчезва на онзи кръстопът, където аз бях променил живота си. Той продължава да съществува и до сега в един альтернативен свят, който се носи незабележимо успоредно с нашия. В този друг свят Лесли Париж също избрала друг живот. Ричард Бахни кратко е. Съпруг, той е мъжа, когато тя изоставя, като разбира, че и е кратко предлагане любов и радост, а безконечни мъки. След многото светове моето подсъзнание си направи призрачно копие на книгата за флеглото и си я четеше всяка нощ, като току ме смушкваше, докато спях. Какво ли би било, ако можеше да намериш път към тези паралелни светове, шепнеше ми то? Какво ли, ако можеше да се срещнеш с онези Ричард и Лесли, които бяхте вие преди да направите най-тежките си грешки и умните си стъпки? Какво ли? Ако можеше да ги предупредиш, да им благодариш, да им зададеш всякакви въпроси, които би се осмелил да попиташ? Какво ли биха могли да знаят те за живота, за младостта, зрялата възраст и смъртта, за кариери, любов и родна страна, за мира и войната, за отговорността, за избора и за последиците, за света, който смяташ за реален? Махай се, казвах му аз. Ти си въобразяваш... Че не принадлежиш на този свят с неговите войни и разрушения, с омразата и насилието му, така ли? Защо тогава живееш тук? Остави ме да спя, казвах аз. Лека нощ, отвръщаше то. Но призракът съзнание никога не спи и аз чувах на сън да се прелистват страници. Сега съм буден, а въпросите си остават. Дали нашият избор не променя всъщност света ни? Какво ли ако се окаже, че науката е права. Прелетяхме над планините с свят на Стар Спомен и започнахме да се спускаме от към север с нашия хидроплан, боядисан в снежно-бяло и седмоцвета цвета на дъгата. Огромната бетонна вафла на града се надигаше пред нас от Маранята, лятно нажежена пустиня в края на дълъг полет. Колко сме далеч, миличка? Попитах аз в интерфона. Лесли включи системата за далечна навигация и на таблото светнаха цифри. 32 мили северно, каза тя, остават ни 15 минути полет. Да те свържа ли с подхода на Лос Анджелос? Благодаря, казах аз и се усмихнах. Колко сме се променили, откакто се открихме един друг. Тя, която някога изпитваше ужас от летене, сега сама бе пилот. Аз, който някога изпитвах ужас от брака, бях вече 11 години съпруг и все още се чувствах щастлив като на първа среща. Добър ден, Лос Анджелос, казах аз микрофона. Тук е Мартин Сибърт 14: Браво, снижавам от 2100 метра на 1200 южно към Санта Моника. Помежду си ние наричахме хидроплана мърморко, но на въздушния контрол дадохме официалното му име. Как ли се оказахме такива щастливци, помислих си аз, че да живеем такъв живот, за какъвто като деца само сме мечтали. След близо половин век предизвикателство от съдбата, опити и грешки, полуки, всеки от нас бе извоювал наградата след тежките времена да дойде това прекрасно настояще, надхвърлящо мечтите ни. Мартин едно четири браво е под радарен контакт, се чугласат в слушалките ни. Самолет там, каза Лесли, и там. Дръж ги в полезрението си. Погледнах я, актриса, станала партньор в приключенията. Златистите коси спуснали се около нежните извивки на лицето и кратко, улавяха слънчевата светлина и сенките, морско-сините очи изцяло потънали в работата да оглежда небето около нас. Какво прекрасно лице бе изваяло това съзнание? Мартин 14-Браво! Обади се въздушният контрол от Лос Анджелос. Поставете код 4645. Каква ли е била вероятността? Че ще се открием с тази изключителна жена и че нашите пътища ще се срещнат и ще се слеят, както всъщност стана. Каква ли била вероятността от непознати да станем душа двойка? Сега летяхме заедно към Сеприн Хилади за конференция на учени и следващи пределите на творческата мисъл, наука и съзнание, война и мир, бъдещето на планетата. Това не беше ли за нас? Попита Лесли. Права си, отвърнах аз. Кой номер ти казаха? Тя се обърна към мен, очите и кратко бяха изпълнени с радост. Не го ли запомни? Попита тя. 4645. Видя ли? каза тя. Какво щеше да правиш без мен? И това бяха последните думи, които чух, преди светът напълно да се промени. Радарният транспондер представлява черна котия върху таблото с приборите на хидроплана и има прозорчета, които показват 4-цифров код. Цифрите в тези прозорчета ни идентифицират от много мили разстояние в тъмната кабина, номер на самолета, курс, височина, скорост, всичко нова, което интересува ръководителя на въздушното движение в неговото радарно-зелено работно място. Този следобед, може би за 10 000 път в практиката ми на пилот, аз се пресегнах да сменя цифрите. 4 в първото прозорче, 6 във второто, 4 в третото и 5 в последното. Докато още гледах надолу, съсредоточавайки се над гази задача, внезапно се. Поляви подозрително бръмчене, което започна отдолу, но дой се извиси до ултразвук. Тогава последва разтърсване, сякаш се бяхме натъкнали на въздушно течение и пръщаща светкавица от кехлибарена светлина обле кабината. Лесли извика, Ричард. Обърнах се да погледна, тя беше зяпнала, очите и кратко широко разтворени. Малка турбуленция, мила, казах аз, някакво рязко въст. Изпрях на средата на думата, защото видях с очите си, лос анджелос изчезна. Нямаше го пред нас градът, разпрострял се по целия хоризонт, нямаше ги планините около него, нямаше го стокилометровото було на маранята. Изчезнаха. Небето внезапно бе станало с цвета на синчец, дълбоко, ведро и студено. Под нас не се виждаха магистрали, покриви на къщи и магазини, а безбрежно море огледало на небето. Синю като незабравки беше морето, явно не с океанска дълбочина, а плитководие... Не повече от два метра, кубалтово-синято пясъчно дъно бе покрито със сребърни и златисти извивки. — Къде е Лос-Анжелус? Анджелос? Попитах аз. — Ти виждаш ли го? — Кажи ми, какво виждаш? — Само вода. — Ние сме на океана. Задъхано отговори тя. — Какво стана, ричи? — Не знам. Отговорих аз напълно объркан. Прегледах индикаторите на таблото, всичко си беше както трябва, скоростта бе непроменена, курсът по жирокомпаса си беше 142 градуса. Магнитният компас обаче сега се въртеше лениво в кръг, без повече да го интересува север или юг. Лесли спробва превключвателите, натисна бушоните. Навигационните уреди не работят, каза тя със свито от страх гърло. Има електрозахранване, но не показват. Да, наистина. Нямаше навигационни показания, всички уреди показваха сигнала, изключено. На екрана на навигационната система светна надпис, който никога не бяхме виждали, нулево местоположение. Явно и нашите мозъци изключиха, бяхме се втренчили в таблото в пълно изумление. Забелязали ли нещо преди това да се промени? Попитах аз. Не, отговори тя. Същност да. Появи се едно виене. Ти чу ли го? После светкавица от жълта светлина, една някаква разтърсваща вълна мина през всичко и отмина и сега всичко е, както го виждаш. Къде се намираме? Опитах се да обобща резултатите от проверката. Самолетът е наред, с изключение на навигационните системи и индикатора за местоположението. Обаче. Магнитният компас отказва. Как може да откажем магнитният компас, единственият безотказен прибор в един самолет? Не зная къде се намираме. Да повикаме пак Лос Анджелос? Внезапно предложи тя. Чудесно! Натиснах бутона на микрофона. Ало, Лос Анджелос, тук Мартин едно 4 браво Погледнах надолу в очакване на отговор. Кесъкът под водата сякаш беше гравиран на огромна гънеща сематрица, по която текат разклоняващи се ручи от светлина, безброй ручейчета с техните притоци, и всичките бяха свързани и проблясваха на дълбочина 1-2 метра под повърхността на водата. Ало, Лос Анджелос, повиках отново, тук е Мартин Амфибия 1-4-Браво, как ме приемате? Засилих звука и шумът в слушалките се увеличи. Явно радиото работеше. Но среща никой не се обаждаше. Ало, викам всяка радиостанция, която хваща Мартин Сибърт 14 четири браво, повикайте ни на тази частота. Фонов шум. Нито дума. Нищо друго не ми хрумва, казах на Лесли. Инстинктивно издигнах самолета нагоре, като се надявах, че с височината ще имам по-широк обхват на зрение и можеше да открия някакъв намек за света, който бяхме загубили. След няколко минути установихме някои странни факти. Колкото и високо да се издигахме, висотомерът не отчиташе промяна. Въздухът не се разреждаше с височината. Когато, според мен, вече се намирахме на около 1500 метра височина, уредът все така показваше, че сме на морското равнище. Гледката също не се променяше. Километър след километър калидоскопични плитководия с фигури, които никога не се повтаряха. А хоризонтът във всички посоки оставаше един и същ никакъв остров. Нито слънце, нито облаци. Ни една лодка, ни едно живо същество. Лесли почука по индикатора за горивото. Изглежда не изразходваме никакво гориво, каза тя. Как е възможно? Повероятно е по да е заседнал. Самолетът се движеше по-бързо или по-бавно, като променях оборотите. Обаче индикаторът за горивото бе застинал на ниво малко под половин резервуар. Това е то, каза Хас. Индикаторът за горивото не работи. Сигурно ни остава за още два часа полет, но по-добре да го пазя за после. Тя огледа празния хоризонт. Къде ще кацнем? Има ли значение? Попита Хас. Морето под нас великолепно проблясваше и ни умайваше с. Тайнствените си рисунки. Отнех гаста и хидросамолетът започна да планира. Както се вглеждахме в мистериозния пейзаж под нас, започнаха да блестят ярко две пътеки, първоте се виеха по после тръгнаха успоредно и накрая се сляха. Хиляди други се разклоняваха от тях, подобно вейките на върба. За това явно има някаква причина, помислих с аз. Нещо създава тези линии. Дали не са потоци лава? Подводни пътища? Лесли хвана ръката ми. Ричи, каза тя тихо и тъжно, дали пък не сме умрели? Може би сме се сблъскали с нещо във въздуха, или нещо ни е ударило толкова бързо, че не сме успели да забележим. В семейството ни, аз съм експертът по смъртта, но изобщо не ми беше хрумнало. Дали пък тя не беше права? Но тогава какво прави тук нашият мърморко? Никога не бях чел да има такава смърт, при която да не се променя дори налягането на маслото в двигателя. Това не може да бъде смърт. Каза хас. В книгите се казва, че когато умираме, се появява един тунел и светлина, и цялото онова невероятно чувство на любов и хора, които ни посрещат. Ако сме имали нещастието да умрем, при това двамата едновременно, не ти ли се струва, че те щяха да намерят начин да ни посрещнат на време? Може би и в книгите грешат? Започнахме да се спускаме в мълчание, изпаднали в потиснато настроение. Как е възможно радостта и всички обещания на живота ни да свършат така внезапно? Ти чувстваш ли се умрял? Попитаме тя. Не. И аз също. Полетяхме ниско над успоредните канали, като оглеждахме за коралови рифове или плаващи дънери преди да се приземим. Дори и да си мъртъв, не ти се ще да разбиеш самолета си, кацайки на някоя скала. Ама че тъп начин да свърши живота си. Каза Лесли. Дори не знаем какво се случило, дори не знаем как сме умрели. Ами златистата светлина, Лесли, ами разтърсващата вълна. Дали пък не е било ядрена? Дали не сме първите хора, загинали в Третата световна война? Тя се замисли над това. Едва ли, тя не връхлиташе върху нас, а отминаваше. Ищяхме да усетим нещо. Летяхме в мълчание. Тъжни. Много тъжни. Не е честно. Възклик на лесли. Животът тък му беше започнал да става красив. Толкова усилия бяхме положили, толкова проблеми имахме да преодоляваме, а добрите ни времена едва бяха започнали. Аз въздъхнах. Е, ако сме умрели, то поне сме умрели заедно. Поне в това плановете ни се сбъднаха. Нали се смяташе, че животът ни трябва да премине като на лента пред очите ни, каза тя. На теб твоят живот извъртя ли ти се пред очите? Не още, отвърнах аз. А твоят? Не. А те казваха още, че и всичко ставало мрак. Това също не е вярно. Как може толкова много книги да грешат, как може ние толкова да грешим? Попитах аз. Спомняш ли си нашите опити нощем си живявания извън тялото? Сигурно такова е и умирането, също както в тях, само дето продължаваме нататък и на сутринта не се връщаме. Винаги съм смятал, че умирането носи някакъв смисъл, че то би било творческа рационална възможност за ново осмислене приятно освобождаване от ограниченията на материята, едно приключение отвъд стените на строгите предразсъдъци. Нищо не ни бе предупредило, че смъртта може да представлява полет над безбрежен океан с цвят като пощенска картичка. Поне можехме да кацнем. Нямаше никакви скали, нито морски водорасли, нито рибни пасажи. Водата бе спокойна и бистра, ветрецът надиплеше повърхността в съвсем леки вълнички. Лесли посочи две блестящи пътеки. Тези двете изглеждат като приятели, каза тя. Все заедно. Може и да се писти, казах аз. Най-добре да кацнем на тях, точно тук, където двете се сливат, как мислиш? Готова ли си за кацане? Мисля, че да, отговори тя. Погледнах през страничните прозорци и повторно проверих. Колесника. Ляв главен прибран, каза хас, носов, прибран, десен главен прибран, колесникът прибран за водно кацане, клъпите спуснати. Влязохме в последен завой и морето се надигна с приятно бавно движение да ни посрещне. Една дълга минута се носихме на сантиметри над повърхността и от блясъците от водата обсипваха белия корпус на самолета. Хидропланът се докосна до вълничките и се превърна в състезателна лодка, полетяла в облак водни пръски. Мъркането на двигателя потъна в шума на водата, когато дръпнах ръчката и забавихме ход. Тогава водата изчезна, а заедно с нея изчезна и самолетът. Около нас неясно се виждаха върхове на покриви, редиците червени керамиди и пълмови дървета, а право пред нас беше стената на сграда с големи прозорци. Внимавай! В следващия миг ние се озовахме вътре в тази сграда, зашеметени, но невредими. Намирахме се в дълъг коридор. Притеглих лесли и я прегърнах. Наред ли си? Попитахме се двамата едновременно, останали без дъх. Да. Отговорихме си ние. Нито дръскотина. А ти? Да. Стъклото на прозореца в дъното на коридора не беше се щупило, нито пък стената, през която бяхме влетели, имаше дупка. Изградата не се виждаше жива душа, не се чуваше ни звук. Какво под дяволите става? Избухнах аз, в бесен, че нищо не разбирам. Ричи, каза тя тихо, разтворила широко очи от удивление, това място ми изглежда познато. Ние сме били тук и по-рано. Огледах се наоколо. Коридор с много врати, тухлено-червени пътеки, палми-саксии, а точно пред нас вратата на асансьор. Прозорецът дъното на коридора гледаше към огряни от слънцето керемидени покриви. Отвъд тях, невисоки, позлатени хълмове, синьо пладне, потънало в мараня. Това трябва да е, изглежда, като хотел. Но не си спомням никакъв хотел. Разнасе се тихо прозвъмване и над вратата на сансьора светна зелена стрелка. Гледахме как вратите с грохот се отвориха. Вътре стояха двама души. Строен, Слаб мъж и красива жена, облечена с избеляла синя риза, яке тип моряшка куртка, джинси и маслинено зелена барета. Чух как жена ми до мен си пое дълбоко дъх, усетих как тялото й кратко се напрегна. От асансьора излязоха мъжът и жената, които бяхме ние преди 16 години, двамата такива, каквито бяхме в деня, когато се срещнахме за първи път. Стояхме застинали от изумление, загубили ума и дума. Съзяпнали уста. По младата лесли излеза от асансьора, без да погледна онзи Ричард, който бяха с някога, и после едва ли не тичешком забърза към стаята си. Обаче на отложността на момента преодоля вцепенението ни. Не можехме да ги оставим да си отидат. Лесли! Почакай! извика моята лесли. Младата жена спря и се обърна в очакване да види приятели, но явно не ни позна. Може би бяхме в сянка или пък само силуети, понеже прозорецът беше зад гърба ни. Лесли, каза жена ми, като тръгна към нея, можеш ли да ни отделиш една минута? младият Ричард през това време мина по край нас и се запъти към стаята си. Това, че жената от асансьора бе срещнала приятели, не го засягаше. А това, че ние не разбираме какво става, помисли си аз, не означава, че не трябва да поемем отговорността за ставащото. Имах чувство, че трябва да събираме люпило пиленца. Тези двете се разбягаха в противоположни посоки, а ние двамата знаехме, че съдбата им е да бъдат до края на живота си заедно. Оставих лесли да задържи някогашната себе си, а аз се запътих след младия мъж. Извинете, Ричард. Повиках го в гръб. Той се обърна както от звука на глас ми, така и от думите и ме погледна с любопитство. Помнех спортното яке с което беше някакво сбежов оттенък. Хастарът на подгъва все се разпаряше, десет пъти съм го шил, но безуспешно, коприната ли или каквото беше там, все се разкъсваше от конеца. Нужно ли е да ти се представя? Попита хас. Той ме погледна и от приятно вежливи очите му станаха като чини. Какво? Виж, каза аз колкото спокойно можех, и ние нищо не разбираме. Както си летяхме, внезапно ни сполетя това невъобразимо нещо и... Вие да не сте? Гласът му секна и той застина, втренчен в мен. Разбирах, че това е шок за него, но се почувствах някак странно засегнат. Знае ли се колко време имаме да бъдем заедно, минути или помалко, час или помалко, а той така да го пропилява, отказвайки да повярва на това, което си очевидно? Отговорът е «Да», казах аз. Аз съм мъжът, който ще бъдещи след някоя и друга година. Шокът му се превърна в подозрителност. Как ме наричаше майка ми на Галено? Попита той, присвил очи. Въздъхнах и му казах. Как се казваше кучето ми, което имах? Като малък и какви плодове ядеше? Е, хайде де, Ричард. Казах аз. То не беше куче. А кучка и се казваше Лейди. Ядеше Кайси. Освен това, ти имаше едно 5 см саморъчен телескоп с нащърбено огледало, върху което беше изпуснал едни клещи, като го поправяше, а тръбата беше изтеглена, вместо да е прибрана. И освен това, имаше една тайна дъска на оградата пред прозореца на спалнята ти, която беше поразкована и ти можеше да се измъкваш през нея. Когато не искаше да използваш портата на двора. Добре, каза той, като ме гледаше така, сякаш бях чудодейство. Предполагам, че можеш и да продължиш. До безкрайност. Питай ме каквото иска за себе си, няма въпрос, на който да не мога да ти отговоря, момчето ми. Имам 16 години повече отговори, отколкото въпроси имаш ти. Той се вгледа в мен. Момче, помислих си аз, без нито един бял косъм още а малко прошарено ще му отива. Да не искаш да пропилеем времето, което ни остава, в приказки тук, в коридора? Попитах глас. Знаеш ли, че в асансьора ти току-що срещна жената, която ще бъде най-важният човек в живота ти, а ти дори не го знаеш? Тази ли? Той погледна нататък в коридора и прошепна. Но тя е много красива. Как би могла тя, и аз не го разбирам, но тя те намира за привлекателен. Честна дума. Добре, вярвам, каза го й. Вярвам го. Той извади от джоба си ключа за стаята. Заповядай, влез. Нищо не разбирах, но всичко съвпадаше. Това не беше Лос-Анджелос, беше Кармел, Калифорния, октомври 1972 година, третият етаж на Холиде и Ина. Още преди той да превърти ключа, аз вече знаех, че стаята ще е обсипана с радиоуправляеми модели на чайки, направени за филма, който снимахме на морския бряг. Някои от моделите изпълняваха чудесна въздушна акробатика, други пропадаха един през друг и се разбиваха. Аз мъкнах останките им в стаята си и отново ги сглобявах. «Ще отида да доведа Лесли», казах аз. «А ти виж там да поправиш малко стаята, може ли?» Лесли ли? Тя е, ами, виж, има две лесли. Едната е тази, с която ти току-що пътува в асансьора, като се чудеше как да я поздравиш. А другата, изумителната жена, е същата тази, но 16 години по-късно, моята съпруга. Това не мога да го повярвам. Защо по-добре не поспред нещаята, казах аз, а ние веднага идваме. Лесли беше. В коридора през няколко стаи, гръб към мен разговаряше с помладата себе си. Докато вървях към нея, от стаята до тях излезе камериерка, която буташе количка с пране и се насочи към асансьора. Без да забележи жена ми, тя засили тежката количка право към нея. Пази се! Извика хас. Твърде късно. Лесли се обърна при вика ми, но количката е блъсна отстрани, мина през тялото и кратко. Сякаш тя беше от въздух, после и камериерката притича през нея, като кимно усмихнато на помладата жена. Ей! Възкликна разтревожено младата лесли. Хей, приятен ден! Отвърна и кратко камериерката. Изтичах при лесли. Наред ли си? Нищо ми няма, отговори Лесли. Тя майне, замигтя, сякаш се бе пооплашила, после се обърна към младата жена. Ричард, искам да те запозная с лесли Париж. Лесли, това е моят съпруг, Ричард Бах. Усмихнах се от това колко официално ни представяше. Здравей, каза хазна младата жена. Добре ли ме виждаш? Тя ми се усмихна, клепките й кратко трептяха. Магляви ли трябва да бъдете? Никакъв шок, никаква подозрителност. Явно младата Лесли ни беше сметнала за сън и беше решила да се порадва на това. Просто проверявам, отговорих аз. След този инцидент с количката не съм сигурен дали принадлежим към този свят. Обзалагам се, че... Посегнах към стената, подозирайки, че ръката ми ще мине през нея. Така и стана, ръката ми влезе до китката в тапетите. Младата Лесли се разсмя от удоволствие. Май тук ние сме призраци, казах аз. Значи за това ние не загинахме при пристигането си, когато влетяхме през стените на хотела, помислих си аз. Колко бързо се приспособяваме към невероятни ситуации. Подхлъзваме се от кея и моментално съзнаваме, че сме потънали целите във водата. Ние започваме да се движим по-различно, да дишаме по-различно и за части от секундата се приспособяваме, макар и да не ни харесва, че сме мокри. Така и сега. Озовахме се целите в нашето собствено минало, обаче, щом попремина първоначалният шок от падането, ние веднага започнахме да правим каквото сметнахме за най подходящо в това странно място. А най-подходящото, според нас, беше да съберем тези двамата заедно, да им спестим пропиляването на годините, които ние загубихме, преди да проумеем, че душите ни са създадени една за друга. Много особено ми беше да с. Младата жена, сякаш ние отново се срещахме за първи път. Колко странно, помислих си аз. Тя е лесли, но с нея нямаме никаква обща история. Може би вместо да стоим тук, посочих коридора. Ричард ни покани в стаята си. Бихме могли да си поговорим малко там и да се поориентираме в нещата, без да минават през нас напред нас разни колички с пране. Тя се погледна на огледалото в коридора. Не съм подготвена да се срещам с някого, каза тя. Изглеждам ужасно. И тя, поприглади кичурите дълга, руса коса, изплъзнали се изпод баретата и кратко. Погледнах жена ми и двамата не можахме да сдържим смех си. Отлично! Каза хас. Издържа и последната проверка. Защото случили се една лесли париж да се погледне в огледало и да каже, че изглежда добре? Значи тя не е истинската Лесли Париж. Поведох ги към вратата на Ричард и без да се замисля, почуках. Кокълчетата на пръстите ми, естествено, потънаха безшумно в дървото. Май по-добре ти да почукаш, казах аз на младата Лесли. Тя почука в един весел лек ритъм, като показваше, че от нейното докосване произлиза не само звук, но и музика. Вратата веднага се отвори, Ричард застана на прага като държеше за върха на крилото еднометрова чайка от балсамово дърво. «Здрасти, Ричард, каза аз, искам да ти представя Лесли Париж, бъдещата ти съпруга». «Лесли, това е Ричард Бах, бъдещият ти съпруг». Той подпря чайката на стената, здрави се съофициално с младата жена, а лицето му изразяваше любопитна смесица от желание и страх, докато я гледаше. Тя му стисна най-тържествено ръката, а очите й кратко продължиха да трепкат все така слисано. Щастлива съм да се запознаем, каза тя. А това, Ричард, е моята съпруга Лесли Парижбах. Здравейте, кимна той. Един дълъг миг той поглеждаше то едната лесли, то другата, то мен, сякаш на вратата му беше дошла да го занесе карнавално маскирана тайфа. Влизайте, проговори накрая той. Стаята ми е такъв хаос. Той не се шегуваше. И да беше разтребвал, не си личеше. Дървени птици, модули за дистанционно управление, батерии, късове балсамово дърво, рамки за прозорци и всичко миришеше на боя за модели на самолети. На масичката за кафе беше сложил четири водни чаши, три пакетчета пуканки и котия фъстъци. Щом ръцете ни минават през стената, помислих си аз, едва ли. Ще имаме по-голям късмет с пуканките. За ваше успокоение, мис Париж, започна той, искам да ви кажа, че веднъж съм бил женен и никога повече не смятам да се женя. Не разбирам съвсем кои са тези хора, но ви уверявам, че нямам ни най-малко намерение да ви досаждам с каквото и да било. О, Боже! Възкликна полугласно жена ми, като погледна в тавана, познатите антибрачни декларации. Оки, моля ти се, прошепнах аз. Той е свясно момче, но просто се страхува. Нека не, окили? Попита младата лесли. Извинявайте, казах. Това е прякор от един филм, който сме гледали отдавна много далеч във времето от сега. Почнах да осъзнавам, че разговорът, който ни предстои, никак няма да бъде лесен. Всяко нещо пореда си обади се жена ми, опитвайки се да внесе ръд в невероятното. Ричард и аз не знаем как попаднахме тук. Нямаме представа колко дълго ще останем, не знаем и къде отиваме. Единственото, което познаваме, сте вие. Познаваме вашето минало и бъдеще, или поне следващите 16 години от него. Вие двамата ще се влюбите, казах аз. Вие вече сте влюбени, но просто още не знаете, че всеки от вас е човекът, който другият ще обича, ако вече се познавахте. А точно сега всеки от вас смята, че няма на света човек, който може да го разбере или да го обича. Но ето, че е така, виждате го. По младата Лесли седна на пода, облегна се на леглото и издържа една усмивка. Свиколен и облегна брадичка на тях. Можем ли да влияем някак на гази наша любов или тя е неотвратима съдба? Попита тя. Хубав въпрос, каза Лесли. Нека да ви разкажем това, което си спомняме, това, което се случи с нас. Тя замълча, смутена от това, което имаше да каже. Тогава вие ще правите това, което прецените за правилно. Каквото си спомняме ние, помислих аз. Аз и спомням това място, спомням си как видях Лесли в асансьора, но години след това още не се бяхме запознали. Обаче не си спомням никакви срещи тук с бъдещи Лесли, нито с бъдещи Ричарди, които да ми казват да си разтребя стаята. Младият Ричард седна на стола пред писалището и погледна младата Лесли. Нейната красота беше просто мъчителна за него, той се стесняваше от красиви жени, но и не му мина, че и тя се стесняваше непомалко от него. Когато се срещнахме, на нас ни попречи собственият ни външен вид, попречиха ни останалите хора наоколо и така и не се опитахме да се запознаем, каза моята Лесли. Всеки от нас по-отделно направи такива грешки. Каквито заедно никога не бихме направили, каза аз. Но сега, след като вие знаете, не разбирате ли? Вие не бива да правите тези грешки. По времето, когато отново се срещнахме, години по продължили с ли, вече ни оставаше само да съберем отломките и да се надяваме, че ще можем да изградим от тях онзи вълшебен живот, който можехме да имаме през изминалите години. Ако се бяхме срещнали порано, нямаше да ни се налага да минаваме през цялото това възстановяване. Да, наистина, ние се бяхме срещнали по-рано, срещнахме се в асансьора, също като вас. Но просто не бяхме достатъчно смели или достатъчно умни. Е, разтърси глава. Тогава ни липсваше нещо, което да ни подскаже какво можехме да бъдем един за друг. За това мислим. Че просто сте луди да не паднете в прегръдките си още сега, Продължи аз, да благодарите на Бога, че сте се срещнали и да се заловите да промените живота си, за да бъдете заедно. Нашите по-млади ние се спогледаха, но бързо отклониха поглед един от друг. Ние пропиляхме толкова време, когато бяхме вие, казах аз, и пропуснахме толкова шансове да избегнем катастрофи и да полетим. Катастрофи ли? Попита Ричард. Да. Катастрофи, отговорих му аз. И в момента вие се намирате насред няколко от тях. Обаче още не го знаете. Но вие вече сте преминали през тях, каза той. Да не смятате, че сте единствените, които могат да решават проблеми. И че имате отговор за всичко. Защо ли толкова се отбраняваше? Минах по край ръба на масата и погледнах надолу към него. Имаме някои от отговорите, но важното е ти да разбереш, че повечето от тях ги откритя. Но ти също си кратко давал някои от отговорите. А като сте двамата заедно, нищо не може да ви спре. Пред какво да ни спре? Попита младата Лесли, на която явно и кратко беше направило впечатление силата на чувствата ми и беше започнала да допуска, че това в последна сметка може и да не е сън. Да изживеете най-възвишената любов. Отговори жена ми, да постигнете заедно такъв живот, какъвто по-отделно не можете и да си представите. Как можеше тези двамата да се съпротивяват на този уникален дар, който им предлагахме? Нима често ми ни се предоставя възможност да разговаряме с хората, които ще станем, тези, които знаят всяка грешка, която ще направим. Те имаха шанс за какъвто всеки мечтае, но никой не е получавал. Жена ми седна на пода до Лесли, по от две близначки. Тук, насаме в тази стая само четиримата, ние искаме да ви кажем, въпреки всичките ви грешки и двамата сте изключителни личности. Вие винаги сте държали на чувството за справедливост, на вътрешната си етика, дори когато е било трудно или опасно, или когато хората са ви наричали особени. Но пък именно това, че сте особени, ви държеше разделени. То ви караше да се чувствате самотни а същевременно то ви правеше съвършени един за друг. Двамата слушаха толкова внимателно, че просто можех да чета по лицата им. Права ли е тя? Попитах ги аз. Ако това са глупости, кажете ни да изчезваме. Ако това не е вярно, ние се махаме. Имаме си и наши собствени проблеми, с които трябва да се справяме. Не. Отговориха двамата едновременно. Една от нещата, които споменахте, каза младата Лесли, беше, че ще изживеем още 16 години. Никакви войни, никакъв край на света. Но може би в това е въпросът, ние ли ще преживеем това време или вие го преживяхте? Да не мислите, че ние разбираме какво става? Попитах аз. Грешите. Ние не знаем дори дали сме живи или мъртви. Знаем единствено, че някак си се е оказало възможно ние, от вашето бъдеще, да се срещнем с вас, от нашето минало, без селената да се разпаднена. Всичките си чаркове. Ние искаме нещо от вас, каза Лесли. По младата Лесли вдигна поглед, същите красиви очи. Какво е то? Ние сме тези, които идват след вас и които плащат за вашите грешки, но и тези, които се възползват от плодовете на вашите усилия. Ние се гордеем с вас за моментите, когато сте правили добър избори и тъжим за случаите, когато той не е бил сполучлив. Ние сме най-близките приятели, които ще имате, освен приятелството между вас двамата. Каквото и да се случи, не ни забравяйте, не ни предавайте. Знаете ли какво научихме ние? Попитах аз. Вие не се стремите към краткотрайното удобство, което после може да доведе до дълготрайни проблеми. Лесният път за вас не е лесния път. Обърнах се към по помладия мяс. Знаеш ли колко подобни предложения ще получиш между твоето време и нашето? Много ли? Кимнах. Много. А как да се предпазим от това да не поемаме в погрешните посоки? Попита той. Имам чувство, че вече не веднъж съм поемал по лесния път. Това може да се очаква, казах аз. Погрешните посоки са точно толкова важни, колкото и правилните. Дори по-важни понякога. Но се чувстваш доста неудобно от тях, каза той. Да, но те са, а вие единственото ни бъдеще ли сте? Попита на очаквано младата Лесли. Стъписах се от въжността на нейния въпрос и изпитах някакъв безпричинен страх. А вие единственото ни минало ли сте? Отвърна жена ми с въпрос. Разбира се, каза Ричард. Не. Вгледах се в него, поразен от откритието си. Разбира се, че не. Затова и не си спомняме никакво наше явяване от бъдещето в Холидей Ин в Кармел. Ние не го помним, защото не се случило с нас, то се случило с вас. Изводите от това прерязаха като лазери всеки от нас в тази стая. Бяхме си изтърсили тук да предадем на тези двамата най-доброто, което сме научили, но дали пък те не бяха само едно наше минало, една от пътеките, които са довели до това, което сме ние. В един момент ние означавахме за тях някаква сигурност, ние потвърждавахме, че те ще оживеят. Но възможно ли е да не бяхме тяхното неизбежно очакващо ги бъдеще, възможно ли е те да имаха и други избор, да са поемали различни посоки от тези, които бяхме поемали ние? Всъщност няма значение дали ние сме вашето бъдеще или не, каза жена ми. Просто не. Обръщайте гръб на любовта. Тя спря на средата на изречението и оплашено ме погледна. Стаята по трепери, през цялата сграда премина глухтътън. Земетресение ли? Предположих аз. Не. Няма земетресение, каза по младата лесли. Аз поне не усетих нищо. «А ти, Ричард?» Той поклати глава, и аз нищо. Обаче за нас сега цялата стая се тресеше и бавните в началото трусове все повече зачестиха. Жена ми оплашено скочи. Беше преживяла две тежки земетресения и никак не копнееше за трето. Хванаха за ръка. Смъртните в тази стая не усещат никакво земетресение, оки на нас, призраците ли, ще ни пука от малко падаща мазилка. Сега вече стаята се затресе като син камък, разбърквай в пръскачка, стените се замъглиха и почнаха да се стъпят, тътенът ставаше оглушителен, а по-младите ние бяха напълно смеяни от това, което ставаше слесли и мен. Единственият човек, запазил самообладание, бе жена ми до мен, тя се сдържаше духом и викаше на младата двойка, останете заедно. В този миг хотелската стая изчезна от погледа, погълната от рев на двигател и свистяща вода. Пръски прилитаха по край стъклото и ето, че отново се бяхме оказали в кабината на нашата летяща лодка, по таблото потрепваха светлините на приборите, под нас отново глухо бучеше плитко море, а Сибарт вече издигаше корпус, готов за излитане. Лесли възкликна с облегчение и потупа ласкаво светещото табло на хидроплана. Мърморко толкова се радвам да те видя пак. Дръпнах към себе си лоста и след секунди нашето корабче се откъсна от водата, оставяйки след себе си вол от пръски, а унази плетеница от линии по морското дъно отмина зад нас. Какво чувство за сигурност е да бъдеш отново във въздуха? Това го направи Мърморко. Казах аз. Мърморко ни измъкна от Кармел. Обаче какво, според теб, натисна ръчката за гъста? Кой е извършил излитането? Отговорът дойде, преди лесли да е проговорила, един глас се разнесе зад нас. Аз го направих. Двамата се обърнахме едновременно, онемели от изненада. Най-неочаквано, на 100 метра височина във въздуха и тонът един свят, който изобщо не познавахме, ние се оказахме спътник на борда. Мъката ми мигновено посегна да натисна лоста за управление, за да изхвърля на тръпницата нагоре. Не се страхувайте. Каза тя. Аз съм приятел. И се. Засмя. От всички хора на света най-малко от мен трябва да се страхувате. Ръката ми се поотпусна. Коя? Запита Лесли, вгледана в жената. Нашата пътничка, облечена в джинси и карирана блуза, без гладка моргава кожа, Коса до раменете с цвят на разреса на тъмна Индия и очи, черни като средношна доба. Казвам се, Пай, рече тя, и за вас аз съм това, което сте вие за унези, които оставихте в Кармел. Тя свира мене и се поправи, но няколко хиляди времена. Върнах двигателя на крейсерска скорост и шумът постихна. Как можахте? Започнах аз. Какво правите тук? Помислих си че може да сте се разтревожили, каза тя. И дойдох да ви помогна. Какво искате да кажете с това няколко хиляди времена? Попита Лесли. Да не сте аз от бъдещето? Тя кимна и се наведе напред, за да отговори «Аз съм вие двамата». Но не от бъдещето, а от «Тя и ника любопитно свързани ноти», от едно альтернативно сега. Копнех да узная как може тя да е ни двамата. Какво представлява едно альтернативно сега, но повече от всичко исках да разбера какво всъщност ставаше. Къде се намираме? Попита Хас. Знаете ли какво ни уби? Тя се усмихна и поклати глава. Да ви е убило ли? Какво ви кара да мислите, че сте мъртви? Не знам, отговори Хас. Но ние так му се спускахме към Лос Анджелос и най-неочаквано се появи силен грохот и градът напълно изчезна. Това, което беше цивилизация, се изпари само за миг и ние се озовахме сами над някакъв океан, който не съществува на планетата Земя и когато кацнахме, ние се оказахме призраци, които виждат собственото си минало, хората, които бяхме, когато се срещнахме за първи път и никой, освен тях, не ни виждаше и се минаваше спокойно с количка, с през нас. А ръцете ни преминаваха през стените, свихра мене безпомощно. Така като си изключат тези неща, нямам представа защо ли ни е хрумнало, че сме мъртви. Тя се разсмя. Е, не сте мъртви. Двамата с жена ми се спогледахме, изпитали известно облегчение. Тогава къде се намираме? Попита Лесли. Какво ни се случи? Това тук е не толкова място, колкото гледна точка. Каза Пай. А случилото се вероятно има нещо общо с електрониката. Тя погледна таблото на приборите и свивежди. Тук имате предаватели на свръхвисоки частоти, приемник на. Навигационната система, транспондер, радарни импулси. Възможно е да се е получило взаимодействие. Космически лъчи, тя огледа мълчаливо уредите. Имаше ли златна светкавица? Да. Интересно, каза тя, леко усмихната. Шансът да се случи такова нещо е един на билиони. Тя създаваше чувство за грижовно, топло семейство. Не можете много често да разчитате на подобно пътешествие. И шансът за връщане ли е един на билиони? Попитах аз. Утре имаме конференция в лос Анджелос. Ще можем ли да стигнем на време? На време. Тя се обърна към Лесли. Гладни ли сте? Не. После към мен. Жадни? Не. Как мислите, защо не сте? От превъзбуда, каза хас. Сгрее. От страх. Каза Лесли. Страхувате ли се? Попита Пай. Лесли се замисли за миг, после и кратко се усмихна. Вече не. Аз не можех да кажа същото. Ненадейните промени съвсем не са любимия ми спорт. Тя се обърна към мен. Колко гориво изразходвате? Нивото на горивото бе замръзнало на едно място. Никакво. Казах аз, внезапно проумел. Мърморко не изразходва никакво гориво, ние не изразходваме никакво гориво, защото горивото, гладът и жаждата са свързани с времето, а тук времето не съществува. Пай кимна. Скоростта е свързана с времето, обади се лесли, а ние се движим. Наистина ли? Пай въпросително вдигна тъмните си вежди и се обърна към мен. Не ме гледай така, казах аз. Да не би да се движим само мислено? Да не би да се движим само чрез? Пай ми направи насърчаващ знак «Топло-топло», Сякаш играехме на Криеница или на Познай до три пъти. Съзнанието. Тя докосна връхчето на носи и се узари от сияйна усмивка. Точно така. Вие наричате време движението на съзнанието. Но всяко събитие, което е възможно да се случи в пространството и времето, се случва сега, наведнъж, едновременно. Няма минало, няма бъдеще, само сега. Макар, че за да можем да разговаряме, налага ни се да използваме език, който се основава на времето. Това е като тя погледна към тавана за сравнение. То е като аритметиката. Щом вече знаете системата, вие знаете, че всеки въпрос в числа вече има отговор. Принципът на аритметиката вече знае корен кубичен на 6, но на нас самите ще ни отнеме това, което наричаме време, няколко секунди, за да открием отговора който. Винаги си е съществувал. Корен кубичен от 8 е 2. Струва ми се корен кубичен от 1 е 1. А корен кубичен от 6? Някъде между 1 и 2 и е поточно, 1.8. Естествено, докато изчислявах, аз знаех, че отговорът ме чака още от преди да съм задал въпроса. Всяко събитие ли? Попита Лесли. Всяко възможно нещо което може да се случи, вече се случвало, така ли? Няма ли бъдеще? Нито минало, отговори Пай, нито време. Лесли, винаги практична, се затормози. Тогава защо изобщо трябва да минаваме през всички тези изживявания в това-това нимо време, щом всичко вече се случило? Защо да си даваме труда? Важното е не, че то е станало, а че имаме безкраен избор, каза Пай. Изборът, който правим, ни носи нашия житейски опит, а с опита ние проумяваме, че не сме такива незначителни създания, каквито изглеждаме. Ние сме междуизмерени израз на живота, огледало на духа. Къде става всичко това? Попитах аз. Има ли на небето някакъв огромен склад славици, от които да избираме всички тези възможности? Няма такъв склад. Нито пък някакво място, въпреки, че вие може да го възприемате като място, отговори тя. Къде според вас може да се намира то? Аз разтърсих глава и се обърнах към Лесли. Тя също поклати глава. Пай ни попита още веднъж настойчиво. Къде? И като ни изгледа, тя вдигна ръка и посочи надолу. Погледнахме. Долу, под повърхността на водата, по океанското дъно отново се виждаха тези безкрайни пътечки. Рисунката ли? Попита лесли. Тази, под водата? О! Това са нашите избори. Рисунката представлява пътеките, които поемаме, завойте, които правим, така ли? И всеки друг възможен завой, който сме могли да направим, а който сме направили в, в паралелните си животи ли? Попитах аз, като видях, че късчетата започваха да се подреждат. АЛТЕРНАТИВНИТЕ ЖИВОТИ Рисунката се разпростираше величаво под нас, ние се бяхме вторачили за хласнато надолу. Ние летим високо, казах аз, потръпвайки от прозрението, и имаме перспектива. Виждаме всеки избор, разклонение и кръстопът. Но колкото по-низко летим, толкова повече губим перспектива. А когато се приземим, изобщо губим перспектива към всички други възможни избори. И се фокусираме на детайлите. Дневни, часови, минутни детайли и забравяме альтернативните животи. Каква чудесна метафора сте създали, за да откриете кои сте, каза пай, рисунка под безбрежна вода. Вярно, че трябва да летите с хидроплана си насам натам, за да посетите альтернативните си аз, но това е творчески похват и върши работа. Значи това море под нас, казах аз, всъщност не е море, така ли? И рисунката всъщност, а няма там. Нищо в пространство-времето всъщност го няма там, каза тя. Тази рисунка е нагледно помагало, което сте си измислили, тя е вашият начин да вникнете в едновременните си животи. Метафората е сполет, защото обичате да летите. Когато кацате, хидропланът ви остава да се носи над рисунката, а вие сте наблюдатели, във вашите альтернативни светове вие сте призраци. Вие можете да научите неща от другите си аспекти без да възприемате тяхното обкръжение като реално. Когато научите това, което ви е нужно да научите, вие си спомняте за вашия хидроплан, включвате двигателя и се понасяте през въздуха, отново възвърнали си широката перспектива. Ние ли сме измислили тази рисунка? Попита Лесли. Има толкова метафори за животите в прозгрънство времето, колкото и любими занятия, каза Пай. Ако обичате фотографията, Вашата метафора може да се изгради около степента на фокусиране. Фокусът прави една точка ясна, а всичко останало замъглено. Ние се фокусираме над един живот и мислим, че той е всичко. Но всички останали аспекти, онези замъглените, които ние смятаме за сънища, мечти или блянове, са толкова реални, колкото и всеки друг. Ние избираме над какво да се фокусираме. За това ли толкова ни привлича физиката, квантовата механика, безвремието? Попитах хас. Никой не е възможен, но всеки е истински. Никакви минали животи, никакви бъдещи животи, спуска се в една точка. Решаваш, че тя се движи, а времето сме го измислили, така ли? А включиш ли се, вече смяташ, че това единствения живот, който съществува? Така ли е, пай? Доста си близо, отговори тя. Тогава можем да летим по-нататък, каза Лесли, отвъд това място, където оставихме младите Ричард и Лесли в Кармел, можем да кацнем по-нататък и да разберем дали са останали заедно. Можем да видим дали те са спасили тези години, които ние пропиляхме. Вие вече го знаете, каза нашият гид от друг свят. Не, не знаем. Каза хас. Нас ни стеглиха. Пай се усмихна. Те също имат избор. Един аспект от тях се страхува и бяга от бъдеще, в което са твърдо обвързани. В друг стават приятели, но никога любовници, в трети любовници, но не и приятели. В подруг се женят и развеждат. В още по друг аспект се решават двамата да почувства. Душите си създадени една за друга, женят се и се обичат завинаги. Значи, ние сме тук като туристи. Каза аз. Ние не създаваме пейзажа, а само избираме коя негова част искаме да видим. Добре е да гледате така на това, каза Пай. Ами тогава нека се представим, че летим и кацаме в тази част от рисунката, където попречваме на майка ни да се срещне с баща ни. Казах аз. Щом те не се срещат, тогава как може ние да се родим? Не, ричи, обади се лесли, това няма да ни попречи да се родим. Ние сме родени в тази част от рисунката, където те се срещат и това никой не може да го промени. Нищо не е предопределено, така ли? Попитах аз. Няма съдба. Съдба, естествено има, каза Пай, но съдбата не ви тласка в посока, която не желаете. Вие сте тези, които правят избора. Съдбата ви зависи от вас. Ние бихме избрали да се върнем у дома, Пай, казах аз. Как да се върнем? Тя се усмихна. Да се върнеш у дома е не по-трудно, отколкото да прескочиш пън. Вашата рисунка е психическа, но пътят за връщане е духовен. Водете се по любовта, тя внезапно млъкна. Извинете ме за лекцията. Сега ли искате да си тръгнете? Да, моля. Не, каза Лесли. Тя говореше на пай но докосна ръката ми, нейният начин да каже и слушай ме. Ако те разбирам правилно, хората, които бяхме, тези, които летяха за лос Анджелос, са спрели във времето. Ние можем да се върнем при тях, когато поискаме. Положително бихме могли, казах аз, но в следващия миг ще се появи нашият взрив на космични лъчи и пак ще се озовем тук. Не, каза Пай. В момента, в който се върнете, Милионната вариантност прекъсва. И повече никой вариант няма да се случи. Та искате ли да си отидете? Не, отговори паклесли. Искам да видя какво ще научим, ричи, искам да вникна. Ако сме имали шанс едно на билиони и той е именно сега, трябва да останем. Пай, казах аз, ако останем, може ли нещо, от някое друго време, да ни навреди, може ли да ни нарани, въпреки, че сме призраци? И това зависи от вашия избор. Ако го поискате, отговори тя. Да поискаме ли? Това ми прозвуча доста зловещо. Аз предприемам авантюри поздържано. Но полетът в абсолютно неизвестното за мен не авантюра, а безразсъдство. Дали пък няма да се окажем в примчени в тази рисунка на въображението и да изгубим нашия свят? Ами ако пък се окажехме разделени и повече никога не се намерим един друг, въображението може да бъде жестока клопка. Обърнах се малко нервно към жена ми, струва ми се, че е по-добре да си отиваме, мила. О, Ричи, наистина ли искаш да се откажем от този шанс? Не ли той нещо, за което толкова отдавна си чел и си купнял през целия си живот, едновременни животи, альтернативни бъдещи времена? Въздъхнах. Миналото на лесли е пълно с храбри избори в търсене на истината и принципите. Затова тя, естествено, ще предпочете да остане. Сега тя призоваваше изследователя умен до предела на разума. Добре, малко любимо същество, отговорих накрая аз. Въздухът на тежа от недооценени рискове. Чувствах се като обучаващ се пилот, започнал да тренира лупинг без предпазни колани. Пай, все пак колко аспекта на нас съществуват там? Попита хас. Тя се усмихна и погледна през прозореца към рисунката долу. Вие колко можете да си представите? Нямат брой. Цялата рисунка ли сме всение? Попита Лесли Смеяно. Докъдето ни поглед стига, докъдето можем да долетим, цялата рисунка ли е съставена от наши избори. Тя кимна. Още сме в. Самото начало, помислих си аз, а вече всичко е невообразимо. А как е живота на всеки друг, пай? И колко живота може да има в една Вселена? Тя ме погледна озадачена, сякаш не разбираше въпроса ми. Колко живота има в Вселената ли, Ричард? Повтори тя. Един. Сигурна ли си, че няма някаква карта? Попитах аз. Пай се усмихна. Няма никаква карта. Толкова голяма част от един полет представлява разчитане на карта, помислих си аз. Слагаме една точка на хартията, тук се намираме. Следваща точка, тук искаме да отидем. Между тях, вихър от градуси, ориентировачни данни, разстояния, направления и времена. А сега, в една безкрайна страна, която никога не сме виждали, Компасът не работеше и ние нямахме никаква карта. Тук водач ви е интуицията, каза Пай. Едно ниво от вас знае всичко, което трябва да се знае. Намерете това ниво, поискайте да ви направлява и се доверете, че ще ви изведе там, където най-много имате нужда да отидете. Опитайте! Лесли веднага затвори очи и се опита да релаксира до мен, като правеше всичко възможно да следва напътствията и кратко. Рисунката под нас се разгръщаше спокойно, нашата странна пътничка седеше безмълвно, а жена ми бе отихнала от толкова време, че можеше и да заспала. Зави надясно, проговори най сетне тихо Лесли. Не ми каза дали рязко надясно или плавно надясно, не ми каза на колко градуса да завия. Избрах плавен. Завъртях в штурвала и хидропланът се наклони изящно в завоя. След миг тя каза: Стига толкова. Крилата се върнаха отново хоризонтално. Спускане е около 100 метра. Натиснах лоста напред и се спуснахме поблизо до водата. Това не е чак толкова странно, помислих си аз. Медиумите, които успяват да си спомнят други животи, минават мислено откъдето си искат над стени, през врати докато стигнат, където искат. Защо пък да ни изглежда странно, че и Сибърт може да лети със същата сила? Нека той да намери това альтернативно ние, което вътрешният ни водач най-много иска да срещнем. А и да не стане така, какво губим? Зави пак надясно, каза Лесли. И почти веднага след това, направо. И още 100 метра надолу. Така ще се окажем над самата вода, казах аз. В рисунката долу нямаше никаква промяна, безкрайна плетеница, докъдето поглед стига. Дъги се извиваха и пресичаха, успоредни се. Редуваха с пресичащи се или ветрилообразни линии, пастелни багри се сменяха със сребристи. И над всичко изкръше кристалното море на този странен свят. Обърнах се към Пай, но в отговор тя ми отправи безмълвен поглед, казващ, почакай и ще видиш. Десен завой, каза Лесли. Почти стигнахме. Съвсем лекичко наляво. Сега изключи и кацай. Изключих и корпусът веднага до вълните. Лесли отвори очи от звука на водата и погледна толкова нетърпеливо, колкото мен, докато светът се разтваряше в пръски. Сибърт изчезна, а заедно с него и пай аз спадахме като ловни през златистия сумрак между дърветата наречен бряг и през стената на една стара каменна къща. Озовахме се в дневната, мрачни сива, с нисък и камина славица в единия ъгъл, неравно рендосан да с чен пот от портокали за маса, до стената, разнебитено пияно. Дори светлината в стаята беше сива. На стар стол пред пияното седеше слабичко момиче. Косите и кратко бяха дълги и руси. Дрехите, износени. Поставката за партитурите пред нея бе претрупана с тежки книги на Брамс, Бах, Шуман. Тя свираше изуст соната от Бетовен, прекрасни звуци за такъв разбит инструмент. Лесли гледаше, обхваната от страх. Това е моят дом, прошепна тя, къщата въпър Блекеди. Ричи, това съм аз. Вгледах се. Жена ми бе че не са имали достатъчно заядане, докато растяла, но това момиче просто беше гладувало. Нищо чудно, че Лесли много рядко гледаше назад. И моето минало да беше толкова мрачно, и аз едва ли бих поглеждал назад. Момичето не ни забелязваше, свиреше така, сякаш се чувстваше на небето. На кухненската врата се появи една жена и мълчаливо се заслуша в музиката. Държеше в ръка отворен плик. Тя беше дребничка и мила, но също толкова слаба и в износени дрехи като момичето. Мамо! Извика Лесли и гласът ти кратко пресекна. Жената не ни видя, не отговори. Тя изчакваше тихо, докато свърши музиката. Колко е красиво, миличка, каза тя зад гърба на момичето, като поклати печално глава. Наистина прекрасно, гордея се с теб. Но в това няма бъдеще. Мамо, моля те, каза момичето. Трябва да бъдеш реалист, продължи майка и кратко. Пианисти, с лопата да ги ринеш. Не забравяй какво ти каза свещеникът. сестра му никога не е могла да си изкарва прехраната от пияното. И това след като се е учила години и години. О, мамо! Момичето вдигна отчаяно ръце. Не дай пак с тази сестра на свещеника. Не си ли помисляла, че сестрата на свещеника е ужасна пианистка? Тя не може да си скарва прехраната, защото е ужасна. Майка и кратко не обърна внимание на това. Знаеш ли още колко много ще имаш да учиш? Знаеш ли колко пари струва училището? Момичето стисна устни, вгледа се право напред в музиката си и мрачно кимна. Знам точно колко. Сега съм се хванала за три работи. Мамо, аз ще си изкарвам парите. Жената въздъхна. Не ми се сърди, миличка. Само се опитвам да ти помогна. Не ми се иска да изпуснеш като мен тези чудесни шансове и после цял живот да се разкайваш. Изпратих снимката ти в Нью-Йорк, защото знаех, че може да ти отвори пътя. Важното е, че ги спечели. Приели са те. Тя постави плика на пяното. Погледни го поне. Имаш шанс да станеш модел в една от най-големите рекламни агенции в ню йорк и да прекратиш това безкрайно блъскане, не работа да си кълнерка, да почистваш къщи и да се преработваш до смърт. Не се преработвам до смърт. Погледни се. Отслабнала си като вейка. Въобразяваш си, че ще можеш дълго да издържиш така, да препускаш всеки ден до Филаделфия и обратно. Понеже не можеш да си позволиш да останеш там повече от една нощ, а пък училището да го наблъскваш в два дни от седмицата. Няма да можеш. Ти си само на 17 години, а вече си преуморена. Защо не се вслушаш в разума? Момичето стоеше непреклонно, мълчаливо. Майка и кратко я гледаше и кършеше ръце объркана. Всяко момиче би мечтало да стане модел, а ти искаш да се откажеш. Чуй ме. Мила. Иди и опитай за година две, спести колкото можеш и после продължи с тази твоя музика, ако още имаш желание. Момичето поеплика и го пода обратно през рамо, без да го погледне. Не искам да ходя в Нью-Йорк, каза тя, като се опитваше да овладее гнев си. Не ме интересува, че са ме избрали. Не искам да ставам модел. И не ме интересува, че ще трябва да се боря, щом това е нужно за да мога да правя каквото обичам. Майка и кратко грабна писмото, загубила търпение. — Само за това пияно ли можеш да мислиш? — Да. Момичето заглуши по нататъчните приказки с ръце, като изпълни стаята с ноти от партитурата пред себе си, пръстите и кратко ставаха топеперуди, тостомана. — Как? — Е възможно такива крехки ръце да имат толкова много сила, помислих си аз. Майка и кратко погледа още миг, извади писмото от плика, остави го отворено на касата от портокали и излезе през задната врата. Момичето продължи да свири. От това, което ми. Бер казвала лесли, знаех, че на другия ден ще има рецитал в Филаделфия. Тя ще стане сутринта в 4 часа, за да поеме път от близо 70 км, 6 часа пеш, с автобус и тролейбус. През целия ден ще ходи на училище, вечер ще изнася рецитали. После ще спина автогарата до сутрашните си уроци, като ще спестява от найема за стаята, за да си купува музика. Лесли внезапно се отдръпна от мен, отида до момичето и застана до него, без то да забележи. Гледах очарован музиката и си помислих, колко странно. Тя беше нова. Това бяха същите партитури. Които спожълтали вече страници и досега стояха върху нашето пиано. Накрая момичето се обърна към Лесли, бледо, самотно лице с черти като на майка си, а сините очи блестяха от гняв. Ако сте от агенцията за моделите, каза едва владейки се тя, отговорът ми е не. Благодаря, но не. Лесли поклати глава. Аз не съм от Коновър, каза тя. Момичето продължително изгледа, после стана права. Зяпнала от удивление. Ти си. Ти приличаш на мен. Развълнувано каза тя. Ти си аз. Нали? Жена ми кимна. Момичето я оглеждаше. Но ти си пораснала. Тя стоеше, обкръжена от своята мизерия и своите мечти, и гледаше в бъдещето си. Втренчила се беше безмълвно в жена ми и накрая каменната и кратко стена от решителност се пропука. Тя се отпусна стола си и покри лице с ръцете си. Помогни ми, проплака тя, моля те, помогни ми. Моята жена коленичи пред детето, което бе била и вдигна поглед към него. Всичко е наред, успокояваше е тя. Всичко ще бъде наред. Ти си толкова щастливо, момиче. Наистина. Момичето си изправи, погледна невярващо и избърса сълзи с длани. Щастлива ли? Ти наричаш това щастие. Тя успя да се усмихне през поточетата сълзи. Щастлива, надарена, привилегирована. Ти намираш това, което обичаш. Толкова малко хора го намират на твоята възраст. А някой не го намират никога. Ти вече знаеш. Музиката. Жена ми кимна и стана права. Ти имаш толкова дарби, ти си блестяща и талантлива. Обичаш своята музика и си решителна като мълцина. Нищо не може да те спре. Но защо трябва да съм толкова бедна? Ако само? Това пиано е, слушай. Тя удари четири пъти клавишите, осем ноти в светкавични октави. Дори аз можах да забележа, че вътре имаше скъсани струни. Сол Диес и ре изобщо не свирят, а не можем да си позволим акордюр, тя удари съм рук по жълтелите клавиши. Защо? За да успееш да си докажеш, че с решителност, обич и опорит труд можеш да се издигнеш над мизерията и отчаянието. И може би някой ден ще срещнеш друго дете, което живее в бедност. И когато тя ти каже, о, на теб всичко ти е лесно, защото си прочута пианистка, ти си богата, а аз нямам дори какво да ям и мога да се упражнявам само на тази вехтория, ти ще можеш да и кратко предадеш част от своя опит и да и кратко помогнеш да устой. Момичето се позамисли. Разхленчих се, каза тя, а не знам защо. Ужасно мразя да хленча. Няма нищо лошо, ако ми се оплачеш, каза Лесли. Ще мога ли да удържа? Ще имам ли успех? Попита момичето. От твоя избор зависи повече отколкото предполагаш. Лесли ме погледна. Ако никога не изоставяш това, което има значение за теб, Акото има за теб толкова голямо значение, че да искаш да се бориш с всички сили, за да го постигнеш, тогава ти обещавам, че ще имаш много успешен живот. Тежък живот, защото пътят към съвършенството не е лесен, но добър живот. А бих ли могла да имам лесен и лош? Живот. И това зависи от твоя избор. В очите и кратко проблясна дяволитост. Ами лесен и щастлив живот? Двете се разсмяха. Възможно е, отговори лесли. Но ти няма да избереш лесен живот, нали? Младото момиче а погледна одобрително. Искам да правя точно това, което си правила ти. Не, ти ще следваш собствената си посока, каза лесли с тъжно усмивка. Ще изминеш собствения си път. Ти щастлива ли си? Да. Тогава искам да правя каквото ти си правила. Тя изгледа внимателно момичето за миг, решена да и кратко довери най-лошото. Не съм сигурна дали би искала. Аз съм имала толкова ужасни времена, че изобщо не ми се е повече. Не веднъж. Мигове, когато съм се опитвала да сложа край. Момичето взе думите от устата и кратко. И аз. Знам, каза Лесли. Знам колко ти е било тежко да продължаваш. Но ти си успяла. Как? Лесли си извърна настрани, стеснявайки се да и кратко каже. Приех да работя в Коновър. Изоставих пианото. Момичето занемя, неспособно да повярва. Как си могла? А какво, какво стана с твоята обич и решителност? Лъсе. Па се обърна. Знам как я караш в Филаделфия, как спишна на автогарата а парите за найема и храната спестяваш, за да си купуваш музика. Мама би припаднала, ако научеше. Ти през цялото време си на ръба на катастрофата. Момичето кимна. И аз бях същата, каза Лесли. Тогава загубих едно от местата, където работех, и не можех да издържам повече, непрекъснато гладувах. Бях в отчаяние, полудявах просто, но трябваше да се примиря, мама беше права. Обещах си, че ще отида в ню йорк само за една година, ще работя денем и нощем, ще спестявам всеки цент и ще спечеля достатъчно, за да успея да се дипломирам. Изречението свърши в замислен спомен. Но не спечели нищо ли? Не е спечелих доста. Отначало успехът му обсипваше като пороен дъжд, първо като модел, после телевизията. До една година вече бях в Холивуд по договор с Twenty Century Fox, правех филми. Но това беше успех в бизнес, който не обичах. Никога не се чувствах достатъчно добра или достатъчно хубава. Никога не изпитах чувството, че там съм си на мястото. Но това ми даваше възможност да помагам на семейството си, затова беше неоправдано да напусна и да се върна към музиката. И продължи в киното, не защото бях направила този избор, аз просто. Останах там, а това бе пасивен избор. Тя поспря за малко. В глъбена в миналото. Сърцето ми не беше в тази работа, разбираш ли, за това може да си позволя само ограничен успех. Всеки път, когато се зададеше опасност да премина тази граница, аз отхвърлях някое предложение или изчезвах на някъде, или се разболявах, все нещо измислях, за да го проваля. Никога не съм приемала, че успеха наистина ме интересува. Последва миг мълчание и двете размишляваха над думите и кратко. Но можех ли да се оплаквам от хубавите неща, които ми се случваха? Не можех с никого да споделям. Чувствах се самотна. Години наред бях нещасна. Лесли въздъхна. Та така. Когато се отказах от музиката, аз получих толкова много успех, колкото можех да понеса. Получих приключения. Предизвикателства, вълнуващи неща, огромно познание. Не звучи чак толкова зле, каза младото момиче. Жена ми кимна, знам. Затова ми беше толкова трудно да го проумея, толкова трудно да се оттегля. Но години по-късно разбрах, че когато съм се отказала от музиката, аз съм се отказала от шанса си за спокоен, радостен живот, през който да правя неща, които наистина обичам. Или поне за дълго съм се отказала. Слушах изненадан. Едва сега виждах какво е могло да бъде, какво е изоставила жена ми, когато е прескочила от музиката към ледовете на холивудската си кариера. Момичето изглеждаше напълно объркано. Добре, това е било истината за теб, но ще бъде ли вярно за мен? Какво би трябвало да правя аз? Ти си единственият човек на света, който може да отговори на този въпрос. Открий какво истински желаеш и го прави. Не да изменяш на решението си цели 20 години, щом можеш още сега да избереш посоката на своята любов. Какво искаш истински? Тя знаеше от сега. Искам да се уча. Искам да правя всичко блестящо, каза тя. Искам да дам на света нещо изключително. И ще го постигнеш. Какво друго? Искам да бъда щастлива. И не искам да бъда, да. И какво друго? Тя се включи в играта. Искам да вярвам, че животът има някакво предназначение, което му дава смисъл, някакво водещо начало, което да ми помага и в трудни, и в добри времена. Но това не е религията, защото съм опитвала, наистина опитвах, но вместо отговори, получавах само, има и вяра, че до е. Лесли свивежди, като си. Спомни. Младото момиче продължи, Станало внезапно стеснително. Иска ми се да вярвам, че има на света и някой друг, който се чувства така самотен, като мен. Иска ми се да вярвам, че ще се открием един друг и ще се обичаме, и никога повече няма да бъдем самотни. Слушай, каза жена ми. Всичко, което казваш, всичко, в което искаш да вярваш, вече е действителност. Още известно време ти може и да не намериш някоя част от него. Друга част може да дойде дори още по-късно, но това не му пречи да бъде действителност в тази минута. Дори този някой, когато ще обичам ли? Има ли наистина някой за мен? И го е ли е истина? Той се казва Ричард: Искаш ли да се срещнеш с него? Да се срещна с него сега. Възкликна тя и очите и кратко си изпълниха с удивление. Моята жена ми протегна ръка. Излязох иззад момичето, зарадван, че този аспект на тъй любимата жена е пожелал да се срещна с мен. Тя ме погледна, загубила дърслово. «Здрасти», казах аз, изпитвайки известен страх. Колко странно бе да видя това лице, тъй различно от жената, която обичах, и толкова същото. Изглеждате много толкова голям за мен, откритя най-после тактичния начин да каже стар. По времето... Когато ще ме срещнеш, ти ще обичаш по-възрастни мъже, каза Хас. Аз. аз не обичам по-възрастни мъже, каза жена ми, като ме прегърна през кръста. Аз обичам този по-възрастен мъж. Момичето ни наблюдаваше. Имате ли нещо против да ви попитам, истински щастливи ли сте заедно? Тя го произнесе с такъв глас, сякаш трудно можеше да повярва. По-щастливи, отколкото можеш да си представиш, каза Хас. Кога ви срещам? Къде? В консерваторията ли? Да и кратко кажа ли истината? Че това ще и кратко коства още 25 години един успешен брак, други мъже? Че ще и кратко трябва още животи половина от тук, където бе застанала, пред пораздрънканото и кратко пиано, преди да се срещнем? Предадох с поглед въпроса на жена ми. Ще бъде след известно време каза тя деликатно. О, това след известно време би е накарало да се почувства самотна от всякога. Тя се обърна към мен. А вие какъв сте решил да бъдете? Попитаме тя. И вие ли сте пианист? Не, отговорих. Аз пилотирам самолети. Тя погледна разочарована към Лесли. Но се уча да свиря на флейта. Явно беше, че не и кратко правеха впечатление. Флейтисти любители. Тя подмина това, решена да открие по светлата ми страна и се наведе изпитателно към мен. На какво можете да ме научите? Попита тя. Какво знаете? Знам, че всички ние сме на училище, отговорих аз. имаме някои задължителни предмети. Оцеляване, прехрана и подслон. Продължих много значително. Тя се усмихна гузно, разбрала, че съм чул тайната и кратко заспестяваните пари. Знаеш ли какво още знам? Какво? Че нито доводите, нито фактите, нито споровете ще те накарат да промениш каквото си намислила. Твоите проблеми за нас са лесни за решаване. Всеки проблем е лесен за решаване, след като вече си намерил отговора. Но дори собственото ти бъдещо аз, материализирано от празния въздух пред теб, да ти разкаже дума по дума, какво те чака през следващите 35 години, дори това няма да те накара да промениш каквото си решила. Единственото нещо, което изобщо ще се измени, това е собствената ти лична, индивидуална интуиция. Искаш това да го науча от тепли? Засмя се тя. Цялото ми семейство ме смята за инат и, и чудак. Много биха се я досали, ако те чуят да ме насърчаваш в това. Защо според теб сме дошли да те видим? Попита Лесли. Защото сте помислили, че ще се самообияли? Попита момичето. Защото ви се искало някакво ваше бъдещо аз да е идвало при вас, като сте били на моята възраст и да ви е казало, не се притеснявай, ти ще оцелееш. Така ли е? Лесли кимна. Обещавам да оцелея, каза момичето. Нещо повече? Обещавам ви един ден да се радвате, че съм живяла, обещавам ви, че ще се гордеете с мен. Аз се гордея с теб, каза Лесли. И двамата се гордеем с теб. Моят живот беше в твоите ръце и ти не ми позволи да умра, ти не се предаде, когато всичко около теб беше отчаиващо. Може би ние не сме се върнали назад, за да те спасим, може би сме се върнали, за да ти благодарим, че си не отворила пътя, за да стане възможно Ричард и аз да се открием един друг и да бъдем толкова щастливи. Може би сме се върнали, за да ти кажем, че те обичаме. Светът около нас започна да се тресе, мрачната сцена се замъгли и ние отново бяхме изтеглени. Момичето разбра, че си отиваме и избърса сълзите от очите си. Ще ви видя ли пак? Надяваме се, че да отговори Лесли през своите сълзи. Благодаря ви, че дойдохте. Извика. Момичето след нас. Благодаря ви. Сигурно за нея бяхме изчезнали, защото през синевата видяхме, как тя се сведе над пяното, обвесила за ми глава. После седна на стария стол и пръстите и затичаха по клавишите. Мрачната стая изчезна в летящи ситни пръски и в грохота на двигателя. Пай отдръпна ръка от штурвала, настани се на задната седалка и ни загледа една топла подкрепа. Тя имаше толкова тежък живот. Обади се Лесли, като изтриваше сълзите си. Беше толкова самотна. Честно ли ние да получаваме наградите за нейния кораж и тежък труд? Не забравяйте, че тя си избра такъв живот, каза Пай. Значи тя избрала и наградите. А какви са наградите? Попита Лесли. Не е ли тя сега част от вас? Разбира се, помислих сяс. Радостта и е кратко от нейната музика, опоритото и е кратко, заинатено съзнание, дори тялото и е кратко, изваяно и завършено от годините на решения, не беше ли тя сега с нас, докато летяхме? Мисля, че да, отговори Лесли. Но просто се чудя какво ли кратко се случвало по-нататък. Всичко кратко се случвало, каза Пай. Тя остана при своята музика и не остана. Замина за Нью-Йорк и не замина. Тя е прочута концертираща пианистка. Тя се самоуби. Тя е учителка по математика. Тя е филмова звезда. Тя е политически дец. Тя е посланик в Аржентина. При всеки завой в живота ни, всеки път, когато взимаме някакво решение, ние ставаме родители на всички наши альтернативни аз, които произлизат от него. И вие сте просто една от нейните дъщери. Задържах хидроплана в хоризонтален полет на 50 на метра височина над водата и намалих гъста на крейсърска скорост. Не беше нужно да се издигаме високо, при положение, че целият свят беше място за кацане. Под нас се носеха рисунките, безкрайни подводни пътеки. Доста сложно, а? Казах аз. Прилича на Килим, каза Пай. Нишка по нишка, така е просто. Но питай се да го тъчеш по цели метри и тогава става доста заплетено. На теб липсват ли ти пораншните тяс? Попитах нашия водач. Липсваме ли ти ние? Тя се усмихна. Как може да ми липсвате, когато никога не се разделяме? Аз не живея в пространство времето. Аз съм винаги с вас. Но, пай, казах аз. Ти имаш тяло. Може и да не е съвсем същото като нашите, но с някакви размери, някакъв вид. Не, аз нямам тяло. Вие възприемате моето. Присъствие и вие сте избрали да го възприемате като тяло. Има широк спектър от други представи, които можехте да предпочетате и всяко от тях върши работа, и никоя от тях не е истинна. Лесли се обърна да я погледне. Каква повише представа бихме могли да изберем? Обърнах се и аз и видях синьо-бяла звезда от чиста светлина и дъга в кабината. Светът стана ослепително бял. Извърнахме се. Стиснах очи, но ослепителното сияние продължаваше да бучи. После пожарът изчезна. Пай ни докосна по рамената и ние отново можехме да виждаме. «Извинявайте», каза тя. Много непредвидливо от моя страна. Вие не можете да ме видите такава, каквато съм, не можете да ме докоснете такава, каквато съм. Ние не можем с думи да кажем цялата истина, защото езикът е неспособен да описва тези неща. За мен би било лъжа да кажа аз, без това да означава «Вие ни всички дух едно», но пък ако не говоря с думи, значи да загубя шанса да разговаряме. По-добре добронамерени лъжи, отколкото мълчание или въобще да не разговаряме. Очите ми още плъмтяха от ослепителната светлина. За Бога, пай, кога ще се научим да правим това? Тя се засмя. Вие вече сте това. Това, което трябваше да научите в пространство-времето, е да се пазите от ослепителната си светлина. Усмихна се тя. Чувствах се по от всякога и нервен от това че се нуждаем от тази личност. Колкото и любезна да изглеждаше, тя държеше контрола над нашия живот. Пай, когато пожелаем да се върнем от тези альтернативни наши аз, в които кацаме, как ще можем да задвижим самолета, за да ни змъкне? На вас изобщо не ви е нужен самолета. Нито рисунката. Вие ги създавате със своето въображение и можете да правите с тях каквото пожелаете. И какъвто си го представите, такъв изглежда вашият свят. Да си представя, че вдигам ръка към луста ли? Как мога да посегна към луста, когато се намирам в някакъв друг свят? Как мога да бъда на две места едновременно? Ако ти не ни беше измъкнала оттам, ние щяхме да си останем в 1952 година. Вие не сте на две места едновременно, вие сте навсякъде в едно и също време. И вие управлявате думите си, а не те вас. Искате ли да опитате още веднъж? Лесли до коляното ми и пое управлението. Да опитаме, мили, каза тя. Казвай, накъде да летим. Потънах дълбоко седалката и затворих очи. Право напред, казах аз, почувствал се глупаво. С същата лекота можех да кажа, право нагоре. Двигателят известно време помърмори спокойно. После, макар и да не видях нищо, аз усетих внезапно чувство за цел в тъмнината. Зави надясно, казах аз. Карай надясно. Усетих как самолетът се наклони, докато тя завиваше. После видях светещи нишки и как една тънка ивица мъгла се разпростря вертикално, а друга хоризонтално. Бяхме вляво от мястото, където се пресичаха. И приближавахме към центъра. Добре. Наклони. Пресечката приближаваше и започна да влиза във фокус. Почни спускане. Леко наляво. Сега картината в съзнанието ми беше ясна и точна, сякаш маркирана от стрелките на системата за кацане. Колко реално изглежда нашето въображение. Още малко надолу, казах аз. Насочени сме към центъра. Още малко наляво. Вече сме готови за приводняване, нали? Още около метър, отговори Лесли. Добре. Сега. Изключи двигателя. Чух как вълните бръснаха корпуса на летящата лодка, отворих очи, за да видя как светът изчезва, обгърнат във водни пръски. После всичко стана черно с неясни сребристи сенки, които потрепваха по край нас в мрака, докато спирахме. Озовахме се на огромно бетонно поле, въздушна база. Сини светлинки, маркиращи пътеките за рулиране, писти в далечината, кацнали реактивни самолет-истребители, сребърни в лунната светлина. Къде сме? Прошепна лесли. Истребителите, редица след редица, бяха американски реактивни самолети 6 Сейбър. Моментално разбрах къде се намираме. Военно-въздушната база Уилямс, Аризона Школата за изтребители Годината е 1957, промърмори Хас Тук обичах да се разхождам нощем, за да бъда при самолетите Защо шепнем? Попита тя В този момент патрулиращ джип на военната полиция завизат края на редицата самолети и се насочи към нас Той намали скорост Зави около един самолет и спря дясно от нас. Не виждахме военния полицай, но чухме глас му. Извинете, сър, каза той, бихте ли показали документите си за самоличност? Отговори ни нисък глас, няколко срички, които не можах да разбера. На мен го казва, казах на лесли. Спомням си този, разбира се, сър чух другия глас. Просто правим проверка. Няма проблеми. Миг покъсно джипът даде назадна, после включи на първа скорост, форсира, изрева и зави по край самолета. И да ни беше видял шофьорът, по нищо не пролича. Преди да успеем да отскочим, фаровете блеснаха като ослепителни слънца в очите ни. Пази се! Извиках аз, но твърде късно. Лесли изпища. Джипът връхлетя челно срещу ни и премина през нас невъзмутимо. после отмина. Увеличавайки скоростта си. О, бях забравил, казах аз. Извинявай. Трудно се свиква с това. Каза тя, останала бездъх. Край крилото на самолета се появи една фигура. Кой е там? Наред ли сте? Беше в тъмен екип за полет всяке, самият той смътен призрак в лунната светлина. Поякито съзирах бели бродирани нашивки с отличителните черти на младши лейтенант. Ти иди, пошепна лесли. Аз ще остана тук. Кимнах и я прегърнах, после заобиколих крилото, за да отида при него. Наред съм. Разрешете да се присъединя към вас, казах му аз и се усмихнах в себе си, понеже и след толкова години гласът ми прозвуча като накадет. Кое е? Защо трябваше да задава такива трудни въпроси? Сър, отвърнах аз, младши лейтенант Бах, Ричард Д. Аутри 080774, сър. Майс, ти ли си? Разхихика се той. Какво си дошъл тук да се правиш на клоун? Фил Емайзенхалтер, помислих си аз. Какъв приятел беше той? Десет години по-късно щеше да бъде мъртъв. Свален с неговия редно 05 във Виетнам. Не майс, каза Хас. Ричард Бахе, това си ти от бъдещето, 30. Години след тази нощ. Той се взря в мрака. Кой си ти? Ако ще караме дълго така, помислих си аз, по-добре ще вече да посвикнем с този въпрос. Аз съм ти, лейтенант. Аз съм ти, но с малко повече житейски опит. Аз съм човекът, извършил всички грешки, които ти ще направиш, но все някак оцелял. Той се приближи още, като ме разглеждаше в мрака, все така смятайки, че това е някаква шега. Аз да правя грешки ли? Каза той с усмивка. Трудно е да го повярвам. Ако предпочиташ, наречи ги ненадейни поучителни опити. Смятам, че ще ги избегна, каза той. Ти вече направи една голяма грешка, продължи да го притискам аз, като постъпи при военните. Сега хитрото ще е да напуснеш. Тоест, не хитрото, а мъдрото ще е да напуснеш. Ха! Възкликна той. Аз тъкмо завърши школата за леци. Още не мога да повярвам, че съм пилот от военно-въздушните сили, а ти ми разправяш да напусна? Хубава работа! И какво друго знаеш? Той явно ме смяташе за някаква игра и приемаше да влезе в нея. Добре, казах аз, в миналото, спомням си, аз смятах, че използвам въздушните сили, за да се науча да лекя. Но фактът е, че въздушните сили ми използваха мен, а аз не го знаех. Но аз знам това. Каза той. Аз обичам страната си, представи си, и ако трябва да се сражаваме, за да запазим свободата и кратко, аз ще отида. Помниш ли, лейтенант Уайът? Разкажи ми за лейтенант Уайът. Той ме погледна косо, смутено. Казваше се Уайът, поправи ме той. Инструктор по предполетни тренировки. Преживял беше нещо в Корея и беше малко откачил. Заставаше пред предкласени и изписваше с големи букви на дъската. Убийци. После се обръщаше към нас с лице като самата охилена смърт и казваше, това сте вие. Та това беше Уайет. Знаеш ли какво ще научиш в бъдещето си, Ричард? Казах аз. Ти ще разбереш, че лейте на Антуаят е бил най-здравомислещият човек, когато изобщо си срещал във военно-въздушните сили. Той поклати глава. Знаеш ли, понякога съм си представил какво ли би било да се срещна с теб, да поговоря с човека, който ще бъда след 30 години. Но ти не приличаш на него. Ни най-малко. Той се гордее с мен. И аз се гордея с теб, казах му. Но по съвсем други причини от тези, които си представяш. Аз се гордея с теб, защото знам, че правиш най-доброто, което умееш да правиш. Но не се. Гордея, че най-доброто, което умееш да правиш, е да се хванеш доброволно да убиваш хора, да обстрелваш с ракети и на села, пълни с ужасени жени и деца. Като нищо ще го правя. Каза той. Аз ще лекия с прехващачите, въздух-въздух от противовъздушната отбрана. Не казах нищо. Да, именно противовъздушната отбрана ми харесва. Само го погледнах в тъмното. Ей, аз служа на страната си и ще правя всичко, което ти можеш да служиш на страната си по 10 000 други начина, казах аз. Кажи ми, защо си тук? Достатъчно ли си откровен пред себе си? За да го осъзнаеш поне? Той се поколеба. Защото искам да летя. Ти умееше да летиш и преди да постъпиш във военно-въздушните сили. Ти можеше да летиш с чесна пайперкъп. Те не са достатъчно бързи. Не като на плакатите в наборната служба, нали? Местните не са като самолетите във филмите. Не, отговори той след известно мълчание. Та защо всъщност си тук? Привличаме съвършената им техника. Той проверяваше себе си с цялата откровеност, на която се бе научил. Има нещо, самолетите изтребители, за тях има някакво великолепие, каквото няма в нищо друго. Кое име е великолепното? Това великолепие идва от съвършенството на нещо. Да летиш с такъв самолет, той ласкаво потупа крилото на Сайбъра. Ами, не трябва да се блъскам в калта, не съм вързан за някакви бюра, сгради или каквото и да било на земята. Мога да се нося побързо от звука, на повече от 12 000 метра височина, където на практика няма никакво друго живо същество. Нещо в мен знае, че ние не сме наземни създания, т.е. ние нямаме граници, и начина да се доближа най-много до този истинен живот е като лекия с един такъв самолет. Разбира се. Точно за това бях купнял за скоростта, блясъка, шеметното профучаване. Никога обаче не бях го обличал в думи, нито дори в мисли. Просто го чувствах. Ненавиждам, че слагат бомби на самолетите, каза той. Но не мога да го предотвратя. Иначе нямаше изобщо да съществуват машини като тази. Без теб, помислих си аз, войната ще умре. Прокарах ръка по корпуса на Сейбъра. До този ден го бях смятал за най-прекрасния самолет, който някога е бил построен. Красив е, казах аз. Красива стръв. Стръв ли? Бойните самолети са стръв. А ти? Си рибата. Тогава кое е въдицата? Въдицата ще те убие, когато разбереш какво е, отговорих аз. Въдицата е, че ти, Ричард Бах, човешко същество. Си лично отговорен за всеки мъж, жена и дете, които убиеш с това нещо. Един момент. Аз не съм отговорен, аз нямам нищо общо с тези решения. Аз се подчинявам на заповеди, заповедите не са оправдание, военно-въздушните сили не са оправдание, неоправдание и войната. Всяко убийство ще те преследва до смъртта ти, всяка нощ ти ще се събуждаш сред викове, отново и отново е убиваш всеки, когато си убил. Той се не ежи. Слушай, ако ни нападнат, безвоенно-въздушните сили. Аз съм тук, за да отбранявам нашата свобода. Ти каза, че си тук, защото искаш да летиш и заради великолепието. Моят полет брани моята страна, точно това, дума по дума, казват и другите. Руските войници, китайските войници, арабските войници, мобилизираните войници на всяка мобилизарана нация. Те заучават, в нас вярваме ние. Да отбраняваме родината, отечеството от тях. Но тяхното тях, Ричард, си ти. Дързостта му внезапно изчезна. Спомняш ли си моделите самолети? Попитаме той, почти омолително. Хиляди модели на самолети и един маничакас, който лети с всеки от тях. Спомняш ли си катеренето по дърветата? за да погледнеш от високо надолу? Аз бях птица, която искаше да лети. Спомняш ли си как се хвърляше от кули, като си представяше, че летиш? Помниш ли първия път на лупинга в лунапарка Пол Маркас? Дни наред вече не бях същият. И никога повече не бях същият. Точно така е планирано. Планирано ли? Щом се научиш да гледаш картинки? Щом се научиш да слушаш приказки и песни? Щом се научиш да четеш книги, значки и афиши, знаменца, филми статуи, традиции, уроци по история, полагане на клетви, козируване през знамето? Има едно ние и има едно те. Те ще ни нападнат, ако ние не сме бдителни, подозрителни, разгневени, въоръжени. Подчинявай се на заповедите, прави каквото ти казват, отбранявай страната си. Потиква и момчешкото любопитство към машини, които се движат автомобили, кораби, самолети. После разположи пред него на едно място най-съвършените от тези вълшебни машини в армията, във въоръжените сили на всяка страна по света. Набута и шофьорите в милиондоларови танкове запрати. Обичащите морето да командват ядрени кораби предложи на копнещите за летене на теб, Ричард, най-бързите самолети в историята Съвсем и само за теб и ти ще носиш този ослепителен хермушлем и ще изпишеш името си на стената в пилотската кабина. Пускат ти уловки, достатъчно ли си добър? Достатъчно ли си издръжлив? После те хвалят, елит. Най-съвършеното оръжие драпират те в знамена, слагат и нашивки на джоба, черти на раменете, медали с лъскави ленти, за правиш точно каквото са ти казали у нези, които ти дърпат конците. Рекламните плакати в наборните бюра не казват истината. Афишите показват свръхзвукови самолети. Те не ти казват, между другото, ако не загинеш, като летиш с този самолет, ти ще умреш на кръста на собственото си чувство за отговорност, заради хората, които си убил с него. Това не са някакви други глупаци. Ричард, това си ти, захапал стръфта и горд с нея. Горд като някаква огромна... Свободна риба, меч в красивата ти синя униформа, хванат на въдицата на този самолет, теглен от кордата към собствената ти смърт, собствената ти самоотвържена, горда, почетна, патриотична, безсмислена, глупава смърт. А на Съединените щати няма да им пука, на военновъздушните сили няма да им пука, и на генералите, които издават заповедите, няма да им пука. Единственият, на когото ще му пука, че си убил хората, които ще убиеш, това си ти. На теб и на тях, на техните семейства. Какво великолепие, Ричард! Обърнах се и се отдалечих от него, като го ставих до крилото на Истребителя. Толкова ли е предопределен живота ни от втълпените псевдоистини, че нищо не може да се промени, помислих си аз. Щях ли аз да се променя, щях ли да се вслушам в себе си, ако бях той? Той не заговори по-високо, нито извика след мен. Говореше така, Сякаш не беше забелязал, че съм си тръгнал. Какво искаш да кажеш това, че аз нося отговорността? Какво странно чувство? Аз разговарях със себе си, но неговото мислене не беше моето, за да може да се промени. Ние можем да преобразим живота си само в този миквечност, който е нашето сега. Придвижим ли се само на един момент от това сега, изборът вече не е наш, а на някого другиго. го. Напрегнах се, за да чуя глас му. Колко души ще убия. Тръгнах обратно към него. През 1962 година ще те изпратят в Европа с 478. Тактическа ескадрила. Това ще бъде наречено Берлинската криза. Ти ще запаметиш маршрути до една първостепенна и две второстепенни цели. А пет години по-късно от сега има доста добър шанс да пуснеш водородна бомба над Киев. Наблюдавах го. Градът е известен предимно с издателска и филмова индустрия, но за теб ще бъдат означения разпределителната гара на сред града и завода за инструментално оборудване в околностите му. Колко души? През гази зима в Киев ще има 90 хиляди души, и ако ти се подчиниш на заповедите, тези няколко хиляди, които оцелеят, ще съжаляват че и те не са загинали. 900 хиляди души Неовладян гняв, засегната национална гордост, президентът не може да различи бутон за изстрелване на ракети от кормилен педал, главнокомандващият не знае как да включи двигателя и изрулира по пистата, без мен той би бил само един безвреден глупак във Вашингтон и светът щеше да се размине с неговата ядрена война. Но, Ричард, оня глупак има на разположение мен. Той не знае как да избие милиони хора, затова аз го направих вместо него. Неговото оръжие не беше бомбата, неговото оръжие бях аз. Но тогава още не ми беше хрумнало, че само Неколцина от нас по света знаят как и че без нас можеше и да няма война. Аз унищожих Киев, можеш ли да го повярваш, аз изпепелих 900 хиляди души, защото някакъв луд ми наредил да го направя. Лейтенантът ме гледаше с зяпнала уста. Военно-въздушните сили учат ли ви на етика? И съсках аз. Има ли сте някога часове, наречени «отговорност на бойните пилоти»? Никога не сте имали и няма и да имате някога. Военно-въздушните сили казват, изпълнявай заповедите, прави, каквото ти каже твоята страна, независимо дали е права или греши. Тя не ти казва, че ще трябва да живееш със своята съвест, прав или неправ. Ти спълнява своята заповед да изгориш Киев и 6 часа по късно един приятел, когато ти наистина би харесвал, пилот на име Павел Чернов, изпълнява своите заповеди и изпепелява лос Анджелос. Всички загиват. Ако ще трябва да убия себе си, когато избиваш руснаците, тогава защо изобщо да ги убиваш? Но аз, аз положих клетва да изпълнявам заповеди. Разяреният внезапно пусна гърлото ми от отчаяние и изчезна. Усетих отново глас на разума. Какво могат да ти направят, ако пощадиш милион животи, ако не изпълниш заповедите? Попитах аз. Ще те нарекат непрофесионален пилот? Ще те изправят пред военен съд? Ще те убият? Това по-лошо ли ще бъде от онова, което си причинил на град Киев? Той ми изгледа продължително, в мълчание. Ако можеше да ми кажеш нещо, което аз да ти обещая, че ще запомня, проговори накрая той, какво би ми казал? Че се срамуваш от мен ли? Въздъхнах, внезапно изпитал умора. О, момчето ми, много полезно щеше да ми бъде, ако ти не поемаше нищо и просто държеше, че си прав като изпълняваш заповеди. Защо трябваше да си толкова свясно момче? Защото аз съм вие, сър, отговори той. Усетих докосване по рамото й. Вдигнах очи към сиянието на златиста коса в лунната светлина. — Ще ме представиш ли? Каза Лесли. Сенките очертаваха една вълшебница в нощта. Аз моментално се стегнах, доловил какво възнамерява да направи тя. — Лейтенант Бах, казах аз, запознай се с Лесли Париж. Твоята душечивт, твоята бъдеща жена, жената, която си търсил и която ще намериш в края на множество авантюри. В началото на най-хубавото. Здравей, каза тя. Аз са здравейте, запъна се той. Какво каза моята жена ли? Има една млада лесли в този момент, каза тя, която тъкмо започва кариерата си и се пита кой ли си ти, къде си, кога ли ще се срещнете. Младежът беше направо зашеметен от вида и кратко, години наред той е бесънувал, обичал, знаел бе, че тя го очаква някъде по света. Не мога да повярвам, каза той. Вие от моето бъдеще ли сте? Едно от твоите бъдещета, каза тя. Но как можем да се срещнем, къде сте вие сега? Ние не можем да се срещнем, преди да си напуснал военните. А в други бъдещета ние изобщо никога не се срещаме. Но щом сме души Чифт, ние трябва да се срещнем. Каза той. Душите Чифт са родени да прекарат живота си заедно. Тя отстъпи назад от него, съвсем малка стъпка. А може би не. Тя никога не бе изглеждала така прекрасна, както през тази нощ, помислих си аз. Колко ли силно желая той да полети през времето, за да намери? Не мислех, че нещо би могло, каква сила може да държи разделени душите чифт? Попита той. Дали сега заговори моята съпруга или една альтернативна лесли от нейното собствено различно време? Скъпи мой Ричард, попита го тя. В това бъдеще ли, в което ти бомбардираш Киев, а твоят руски приятел, пилотът, бомбардира Лос-Анджелос? Студиото в Туенти Century Фокс, където ще работя аз, е на по малко от километър от центъра на експлозията. Аз ще бъда мъртва секунда, след като падне първата бомба. Тя се обърна към мен, през очите и кратко прелети ужас. Целта на живота ни бе унищожена. Има разни бъдещета. Викаше това друго нейно аз, душите чифт, не винаги се срещат. Аз бързо отидох при нея, ръцете ми обгърнаха и я притиснах в прегръдката си, докато премина ужасът и кратко. «Ние не можем да го променим», казах аз. Тя кимна, мъката и кратко отмина и тя разбра преди мен. «Ти си прав», каза тя тъжно и обърна лице към. «Лейтенанта, това не е наш избор». «Това е твой избор». Най-доброто, което можехме да кажем, го казахме. Най-доброто, което бяхме научили, вече го знаеше и той. Някъде в нашето същевременно бъдеще лесли направи каквото и кратко беше казала Пай. Моментът за заминаване бе дошъл и като затвори очи и си представи света от рисунката, тя натисна напред лоста за управление на Сибърт. Нощното небе и самолетите изгребители във въздушната база се разтърсиха покрай нас. Лейтенантът извика, «Почакайте!» И отминаха назад. «Боже, Господи, помислих си аз. Жени, деца и мъже, влюбени хлебари, актриси и музиканти, комедианти, доктори и библиотекари, лейтенантът щеше да ги избие всичките най-безпощадно, когато заповяда някой президент. Кученца, птици, дървета, цветя и фонтани, книги, музеи и картини». Той ще изгори и собствената си душечивц до смърт и нищо, което бихме му казали ние, няма да го спре. Той е аз, а не мога да го спра. Лесли прочете мислите ми и ме хвана за ръка. Ричард, любими, чуй ме. Може би не сме могли да го спрем, каза тя. Но може и да сме успели. Лесли натисна лоста напред и Сибърт се издигна в небето. На 30 на метра над рисунката тя намали на крейсерска скорост и мина на хоризонтален полет. Макар че летяхме в ясно небе над блеснали води, в кабината тегнеше тъмно и потискащо отчаяние недоумението, че интелигентните човешки същества могат да бъдат въвлечени във война. Тази идея сякаш беше напълно нова за нас. До сегашното мрачно примирение с гази възможност във всеки ни живот се разтърси от осъзнаването на безумието и кратко. Пай! Попитах аз накрая, от всички места, на които бихме могли да кацнем върху тази рисунка, която води до безкрайността, защо избрахме точно това минало? Защо лесли на пяното, а Ричард до изтребителя си? Не можете ли да отгатнете? Попита тя, като изгледа въпросително и двама ни. Припомних си двете случки. Какво беше общото помежду им? Те и двамата бяха млади и отчаяни. Заради перспективата ли? Предположи лесли. И двамата бяха стигнали момент, когато се налага да си спомнят каква сила се съдържа в избора. Пай кимна, и двамата сте прави. А целта на това пътешествие, казах аз, е да се научим да използваме перспективата? Не, нямаше никаква цел, каза тя. Вие! Попаднахте тук по случайно стечение на обстоятелствата. Не може да бъде. Възкликнах аз. Не вярвате ли в стечението на обстоятелствата? Тогава ще трябва да приемете, че отговорността да пристигнете на това място е ваша. Но аз със сигурност не бях навигаторът, за да дойдем тук, каза аз и замълчах. Обърнах се да погледна Лесли. Помежду си ние често се шагувахме, че Лесли, която няма никакъв усет за посоки на земята, във въздуха се ориентира много по-добре от мен. Аз бях навигаторът, каза тя и се усмихна. Тя си мисли, че се шегува, каза Пай, но ти без нея нямаше да стигнеш тук, Ричард. Знаеш ли това? Кимнах. В нашето семейство аз съм този, който се увлича по извънсетивни възприятия, пътешествие извън тялото и изживявания на границата на смърта, каза Хас. Аз. аз чета такива книги, Изучавам ги страница по страница нощем. А Лесли почти не чете тези книги, но тя, че те мисли, вижда бъдещето ни, не е вярно, Ричард. Аз просто съм скептична и ти го знаеш. Винаги съм била скептична към тези твои други светове, винаги ли? Попита Пай. Е разбрах, че понякога той има право, отговори Лесли. Току му хрумне някоя чудновата идея и след седмица или година науката открива същото. Затова почнах да се отнасям с известно уважение към тези негови хрумвания, колкото и смахнати да изглеждат. И много обичам тези странни кривания и обрати на ума му, дори когато науката изобщо не ги потвърждава, защото му очарова гледната му точка. Но двамата винаги аз съм била практичният човек. Винаги ли? Попитах аз. Онова не се брои, каза тя, прочела мисълта ми. Тогава бях малка. И тези неща не ми харесаха, затова престанах да се занимавам с тях. Леслиска да каже, че е била надарена с толкова силна интуиция, че се оплашила от себе си, каза пай, затова е потиснала тази своя дарба и е направила всичко възможно да не освобождава и досега. Практичните скептици не обичат да плашат сами себе си с неведоми сили. Скъпият ми персонален навигатор. Казах аз. Нищо чудно. Не ти поиска да се връщаме, когато Лос-Анжелос изчезна, а аз. Обаче аз не бих могъл да подкарам самолет, който не виждам, а ти можа. Не ставай глупав, възпротиви се лесли. Аз никога не бих могла да пилотирам самолет, никога не бих могла. Изобщо да пътувам със самолет, ако не беше ти. А пък пътуването до лос анджелос беше твоя идея. Това беше вярно. Аз именно изкуших лесли с поканата за Сеприн Хилади и я накарах да остави къщата ни и цветята. Но за нас хрумванията са живот, растеши радост, стрес и освобождение. Бог знае откъде изникваха разни танталови въпроси, вълнуващи отговори започваха да танцуват пред нас, като ни потикваха да разгадаем едно, да намерим някакий израз на друго, да отидем там да направим това, да помогнем тук. Нито единият от двамата не можеше да устоява на нашите хрумвания. Внезапно се запитах, дали пък не можем да разберем защо. Пай, откъде идват идеите? Попитах аз. Десет градуса ляво, каза тя. Пардон. Каза хас. Не, аз питам за идеите. Те ни хрумват просто в най-невероятни моменти. Защо? Отговора на всеки въпрос можете да потърсите в тази рисунка, каза тя. Сега завой 20 градуса наляво и кацай. Изпитах към нашата приятелка от бъдещето същото чувство, каквото бях имал някога към инструкторите по пилотиране, докато те бяха с мен в самолета, аз не се страхувах да опитвам какъвто и сврадел да поискаха. Добре, оки, готова ли си да продължим? Попитах аж жена ми. Тя кимна. Купнеща за ново приключение. Изпълних завоя с хидроплана, както бе поискала пай, проверих дали колесникът е прибран, клъпите спуснати и намалих оборотите. Два градуса дясно, изравни с тази ярка жълта ивица под водата точно пред теб, намали още малко оборотите, каза нашия водач. Тук. Чудесно. Мястото, където спряхме, приличаше на адска гена, която работи извънредно. Пламъци ревяха яростно и бушуваха в пещи, гигантски котли с разтопен метал тегнеха на подвижни кранове и се олюляваха с чудовищната си тежест на огромна височина под самия покрив. О, Господи! Възкликнах аз. През прохода се дотъркаля неголям електрокър, от него слезе крехка млада жена в работен комбинезон и каска и се запъти към нас. И да беше ни поздравила, думите потънаха в грохота и рева на метал и огън. Докато вървеше забързано към нас, един котел се наведе и балъвна виха руцини и скри точно зад гърба и кратко, като я превърна в силует. Тя беше крехко, дребно създание с руси кадрици, които се подаваха под каската и с ясно сини очи. Чудно местенце, а вместо представяне! извика тя през грохота. Говореше така, сякаш се гордееше с това място. Сигурно нямате нужда от такива неща. Каза тя, като ни подаде каски, но ако някой от шефовете ви завари без каски, тя се усмихна и шеговито прокара пръст през гърлото си. Но ние не можем да ги пипнем, започнах аз. Тя поклати глава, точно така. Но тук можете. И наистина, ние не само можахме да вземем в ръце каските, но и ни станаха точно. Тя ни направи знак да последваме. Погледнах Лесли. коя ли е тази жена? Тя прочете мисълта ми, свира мене и поклати глава. Не знам. Извинете, но как се казвате? Извиках хас. Младата жена, изненадана, поспря за миг. Вие сте ми измислили толкова много имена и всичките тъй официални. Тя свира мене и се усмихна. Наричайте ме Тинк. Тя ни поведе бързо през това гигантско място към една недалечна рампа и по пътя ни обясняваше като екскурзовод. Ето, рудата идва по транспортната лента и стига до ситата, каза тя. После, по пътя към вагонетките се промива. Лесли и аз се спогледахме въпросително. Нужно ли беше да научим какво става? После от вагонетките се си изсипва в тигели, само на този етаж ще са 25, и се нагрява до 3000 градуса. После кранът ги вдига и ги пренасе тук. За какво ни говорите? Попитах аз. Ако си задържите въпросите за покъсно, каза тя, сигурно междувременно ще отговоря на повечето от тях. Но ние не. Тя посочи. Докато е на крана, стопилката се продухва с ксенонов газ, след това се излива в тези калъпи, които са покрити с 20 микронов слой от хондритна на прах. Тя се усмихна и вдигна ръка, предусетила въпроса ни. Не, хондритът не е за да предизвика кристализация. А чрез него отливките се изваждат полесно от кълъпите. Отливките не бяха от стомана, а от някакъв вид стъкло и докато изтиваха, цветът им от оранжев ставаше прозирно бял. Отстрани екипи от промишлени роботи разрязваха почти невидимите отливки на блокове, кубове и ромбоиди така, както ювелир разрязва диамантите поъглите и фасетките. Тук блоковете се шлифоват и зареждат с енергия, каза Тинк, докато минавахме бързо по край тях. Всеки един по различен начин, разбира се. Нашият гид през загадъчното ни поведе по ръмпата и стигнахме до херметическа камера. А сега крайният. Етаж, каза тя още по-гордо. Това именно вие толкова чакахте да видите. Докато приближавахме, вратите пред нас плавно се отвориха и после се затвориха зад нас. Грохотът изчезна. Мястото беше тихо като съдба и също толкова подредено и чисто. От едната стена до другата имаше работни маси, покрити С мек филц и върху всяка лежеше блок полиран кристал, безмълвно произведение по-скоро на изкуството, отколкото на тежката промишленост. Хората работеха съсредоточено и мълчаливо по масите си. Дали това не беше чистата монтажна зала на завод за космически кораби? Спряхме до една маса. Зад която навъртящ се стол седеше снажен млад мъж и внимателно изследваше един кристален блок, по-голям от мен, разположен в нещо подобно на свръхмодерна револверна глава на струк. Кристалът беше толкова прозрачен, че едва се виждаше, просто намек в пространството, но въпреки това страните и яглите му вълшебно изкряха. Вътре в кристала се забелязваше преплетена структура от светна светлина, сякаш бяха вградени мини лазери, фина мрежа от светещи жички. Човекът натискаше различни клавиши на уреда и в кристала ставаха едва забележими изменения. Докоснах лесли, посочих и кратко блока и разтърсих глава объркано в усилия да си спомня, къде бяхме виждали тези неща по-рано. Той проверява дали всички връзки са направени, обади се Тинг, като сега почти шепнеше. Достатъчно да остане една жичка несвързана и целият блок пропада. Придумите и кратко мъжът се обърна и не видя как гледаме. Здравейте! Поздрави ни той сърдечно като стар приятел. Добре дошли. Здравей, отвърнахме ние. Познаваме ли се? Попитах глас. Той се усмихна и веднага ми стана симпатичен. Запознаване, познаваш ме, но дали ме помниш? Сигурно не. Казвам се Аткин. Бил съм ти веднъж инструктор по парашутизъм, друг път. Учител Поджен. Но ти положително не си спомняш. Той свира не без никакво огорчение. Затрудних се да намеря думи. Какво, какво правиш тук? Вижте сами, той посочи бинокулярния микроскоп, монтиран близо до кристала. Лесли погледна през него. О, Господи! Възкликна тя. Какво има? Това, това не е кристал, ричи. Това са идеи. Приличат на паяжина, така са свързани помежду си. Разкажи ми ги. Те не са в думи, каза тя. Май трябва сам, според собствените си възможности, да ги облечеш в някакви думи. Какви думи би използвала? Опитай се да го предадеш с думи. О, погледни това. Възкликна тя за хласнато. Разказвай, моля ти се, настоях аз. Добре, ще се опитам. Тя е за това, колко трудно е да направим правилния избор и колко важно е да следваме най-доброто, което сме научили и че ние наистина знаем, кое е най-доброто. Тя се извини на Аткин, знам, че не го предавам много точно. Били ни прочел ти тази, сребристата част? Аткин пак се усмихна. Ти се справяш чудесно, каза той, като надникна през другия окуляр. Тук се казва. Една незначителна промяна днес води до драматично различна утре. Има големи награди за тези, които поемат стръмния, труден път, но тези награди са скрити зад годините. Човек прави избора си като нехаен слепей, а и светът около нас не ни дава никакви гаранции. И по-нататък, виждаш ли? Единственият човек да избегне взимането на решение, нещо, което ни плаши, е да напусне обществото и да стане отшелник, но и това е избор. Който ни плаши. А това е свързано с следващото. Характерът се утвърждава, като следваме висшето си чувство за справедливост и вярваме в идали, за които не сме сигурни, че ще бъдат валидни за другите. Едно от предизвикателствата на нашето приключение на Земята е да се издигнем над мъртвите системи войни, религии, нации, разрушения да откажем да бъдем част от тях и вместо това да даваме израз на най-висшето си аз, което познаваме и знаем какво трябва да прави. О, Ричи, чуй това, обади се Лесли, все така вгледана в кристала. Никой не може да разреши. Проблемите на човек, чието проблем е, че не иска да му се решат проблемите. Правилно ли го разбрах? Попита тя Аткин. Съвършено. Отговори той. Тя се вгледа пак в кристала, доволна, че е започнала да разбира. И все едно колко начетени или заслужили сме, ние никога няма да постигнем по-добър живот, докато не успеем да си го представим сами в себе си и си позволим да го следваме. Бог е свидетел колко вярно е това. Възкликна тя. Ето как изглежда една идея, когато затвориш очи и мислиш за нея. Тя се усмихна на Аткин, изпълнена с възхищение. Всичко го има тук, всички връзки, всеки отговор на всеки въпрос, който можеш да си зададеш. И можеш да проследиш тези връзки, по което разклонение пожелаеш. Великолепно! Благодаря, каза Аткин. Обърнах се към нашата екскурзоводка. Тинк. Да. Излиза, че идеите идват от Лярна, така ли? От завод за стомана. Те не могат да идват от въздуха, Ричард, каза тя сериозно, не се правят като захарен памук. Човек поверява живота си на това, в което вярва. Идеите му трябва да бъдат неговите опори, те трябва да са в състояние да удържат тежеста на собствените му съмнения, както и бремето на стотиците и хиляди, дори десетки хиляди критици, циници и разрушители. Идеите му трябва да устоят на стреса от всяка последица, до която самите те са довели. Поклати глава, като огледах на обятното помещение с стотиците маси. Вярно бе, че най-добрите ни идеи идват при нас цялостни завършени, но не бях подготвен да приема, че те идват от. Ужасно е чувството за провал, когато се откажем от това, в което сме вярвали, каза Тинк. Но още по-лошо е, когато идеите, с които сме живели, се окажат погрешни, тя ме погледна, свивежди и добави ясно и твърдо. Разбира се, че идеите идват от Лярна. Но не са от стомана. Стоманата не би устояла. Това е чудесно. Възкликна Лесли, отново погълната от кристала, вгледана като капитан на подводница в перископ. Слушай това, стоката е идея и изражение на избор. Огледай се около себе си, всяко нещо. Което виждаш и докосваш, някога е било невидима идея, докато някой не е направил избора да го извика на живот. Каква мисъл? Нието можем да дадем пари на нуждаещите се альтернативни, нас от други измерения на пространство-времето, но можем да им дадем идеи. Които те могат да превърнат в богатство, ако решат да направят такъв избор от ела да видиш. Тя ми отстъпи мястото си до околяра и се обърна към Аткин. Поразително. Каза му тя. Всичко там е толкова точно, толкова добре измислено. Стараем се, каза скромно той. А това тук е направо предизвикателство. Това е идея дро, нарича се избор. И ако в една идея дро има дефект, трябва да спреш всичко останало в живота си, докато не го поправиш. Нашата работа не е да ви спираме, а да ви помагаме да продължавате напред. Когато погледнах през околяра, гласът на Аткин изчезна, така пълно погълнаха вниманието ми рисунките в кристала. Те ми изглеждаха много загадъчни и в същото време познати. Загадъчни, защото матрицата от лъчи светлина и светещи равнини се превръщаше мигновено от свят в мисъл. Познати, защото бях сигурен, че съм виждал всичко това и преди, виждал съм същия образ зад затворените си очи и налитали такива меторни идеи. Как само хвърляме мрежи над идеите, помислих си аз. На всеки език, от арабски до золо, от калиграфия до стенография... Като минеш през езика на музиката, на изкуството, на деланите по камък писмена, всичко теорията за единното поле допсувнята, от евтиния гвоздей до спътника в орбита, всичко представлява мрежа около една идея. Виолетово проблясване улови погледа ми. Опитах се да изразя възможно най-добре идеята на глас, лошите неща не са най-лошото. Което може да ни се случи. Най-лошото е да не ни се случи нищо. Обърнах се към Аткин. Нещо такова ли? Дума по дума, отговори той. Върнах поглед към кристала, под виолетовото стана индигово. Лесният живот не ни научава на нищо. В последна сметка това, което има значение, е научаването, какво сме научили и колко сме израснали. Правилно го възприемаш, каза Аткин. По едната страна забелязах изумрудна линия която преминаваше през диамантена повърхност, ние можем да намираме оправдания или да имаме здраве, любов, дълголетие, знание, приключения. Пари, щастие. Ние определяме живота си с силата нямащия избор. Най-безпомощни се чувстваме, когато сме направили избор по неявяване, пасивен избор, когато не сме определили сами живота си. Точно това беше казала ти на младата Лесли. Към двете плоскости се свърза трето ниво и сякаш подсили структурата. Когато започваме живота си, всеки от нас получава по един мраморен блок и сечивата, с които да го скулптира. Успоредно се носеше друго. Ние можем да го мъкнем след себе си недокоснат, можем да го натрушим за чекъл, а можем и да изваяме от него великолепна творба. И още един паралел. На нас са ни оставени примери от живота на всеки друг завършени и незавършени жизнени творби които могат да ни водят или предупреждават. И напряко, линия, свързваща последното с първото, към края нашата скулптура е почти завършена и ние можем да огладим и полираме това, което сме започнали преди много години. Точно в този момент ние можем да осъществим най-големия си напредък, но за да го сторим, ние трябва да сме в състояние да провиждаме през привидностите на времето. Наблюдавах, вглъбен като пчела в цвете, съвсем смълчан. Ние сами пораждаме за обикалящия ни свят. Получаваме точно това, което заслужаваме. Как можем да се разкаиваме за живот, който сами сме си създали? Кого други го, освен себе си, да проклинаме или да благославяме? Кой, освен нас самите, може да променя живота ни всеки път, когато пожелаем? Завъртях окуляра и видях, че при всеки нов градо се разклоняват естествени последствия. Всяка силна идея е изключително чаровна и абсолютно безполезна, докато не направим избора да осъществим. Разбира се, помислих си аз. Най-вълнуващото на идеите е колко ни примамват да ги осъществим. В момента, когато решим да ги изпробваме сами и отблъснем от брега, те се превръщат от какво ли, ако в дръзки гмурвания в разпенена река, колкото опасни, толкова и въодушевяващи. В момента, когато се отдръпнах от околяра, Кристалният блок на масата се превърна отново в любопитна творба на изкуството. Долавях топлия му потенциал, но загубих усет за значенията му, радостното вълнение и чувството за сила, която очаква да бъде използвана. Ако това беше идея в съзнанието, невъзможно ми беше да се отърся от нея. Както звездите, кометите и планетите притеглят към себе си космическия прах, казваше Аткин на лесли. Щастлив да говори на човек, тъй възхитен от работата му, така и ние сме център на мисли и привличаме идеи с всякакъв размер и тегло. от проблясъци на интуиция до цели системи, толкова. Сложни, че за изучаването им е нужен цял живот. Той се обърна към мен, свърши ли? Аз кимнах и той без никакво предупреждение натисна един клавиш на машината пред себе си и кристалът изчезна. Той прочете мисълта по лицето ми и каза, не е изчезнал. В друго измерение. Докато сте още тук, обади се Тинг, желаете ли да предадете нещо на някой друг аспект от себе си? Аз примигнах. Какво искаш да кажеш? Може би да предадете на някое различно свое аз това, което научихте, за да му е опора? Щом искате да промените живота, нека поне един човек получи за подарък една ваша мисъл, какво ще кажете? В съзнанието ми сплува една максима, няма беда която да не може да се превърне в благослов и няма благослов, който да не може да се превърне в беда. Тинг погледна Адкини и му се усмихна, изпълнена с гордост. Колко ценна мисъл, каза тя. Вие самите използвали ли стея? Дали сме използвали? каза хас. Чак боята и кратко се изтрила от употреба. Ние вече не отсъждаме толкова бързо, както някога, кое е добро и кое е лошо. Нашите беди са се оказвали най-доброто, което изобщо ни се случвало. А това, в което сме се клели, че е благословия, се указвало най-голямо зло. А какво е най-добро и най-лошо? Небрежно попита Аткин. Най-доброто ни прави за дълго щастливи, най-лошото ни кара дълго да съжаляваме. Колко дълго е вашето дълго? Години. Цял живот. Откъде получавате идеите си? Попита Тинг. Тя се усмихваше, но сетих, че зато усмивката въпросът беше страхотно важен за нея. Няма ли да ни се смееш? Само ако е смешно. От феята на Съня, отговорих аз. Ние получаваме идеите си, когато сме дълбоко заспали или когато сме се събудили току-що и още два виждаме, за да пишам. После идва феята на утринния душ. Добави Лесли, после Феята на разходката, Феята на дългото шофиране, Феята на плуването и Феята на градинарството. Най-добрите идеи ни хрумват в най-невероятни моменти, когато сме прогизнали до кости, или сме потънали в кал, или нямаме дори един бележник под ръка, всякога, когато ни е почти невъзможно да ги записваме. Но те имат толкова голямо значение за нас, че успяваме да запомним почти всяка от тях. И ако някога срещнем Феята на идеите, това малко любимо създание ние просто ще смачкаме в прегръдките си. Толкова я обичаме. Тук Тинк закри лице с длани и избухна в плач. О, благодаря ви, благодаря ви! Хлипаше тя. Толкова се мъчех да помогна. И аз също ви обичам. Аз се семаях. Ти ли си феята на идеите? Тя кимна, все така покрила лице. Тинк ръководи това място, обади се Тихо Аткин, като връщаше параметрите на машината си на нулево положение. Тя се отнася много сериозно към работата си. Младата жена избърса очи и с на пръстите си. Знам, че ме наричате с тези глупави имена, каза тя, но все пак ме слушате. Вие се чудите защо, колкото повече идеи използвате, толкова повече ви хрумват, нали? Защото феята на идеите знае, че има значение за вас. И щом тя има значение за вас, значи и вие имате значение за нея. Аз на всички тук разправям, че трябва да даваме най-доброто от себе си, защото тези идеи не се носят просто из нулевото пространство, а преминават при вас. Тя потърси носната си кърпичка. Извинявайте за сълзите. Не знам какво ми стана. Аткин, забрави това, моля те. Той я е погледна. Без да се усмихва. Какво да забравя, Тинк? Тя се обърна към Лесли и припряно взеде да и кратко обяснява. Трябва да знаете, че всеки от работещите на този етаж е поне хиляда пъти по мъдър от мен, но става дума за чар, каза Аткин. Ние всички сме били учители, обичаме си работата и има моменти, когато сме се справили доста удачно, но никой от нас не е толкова очарователен като Тинк. Без очарование и най-добрата идея в вселената е просто мъртво стъкло, никой няма да докосне. Обаче получиш ли една идея от феята на Съня, тя е толкова очарователна, че не можеш да и кратко стоиш и тя навлиза в живота, като променя цели светове. Помислих си, че те и двамата могат да ни виждат, значи трябва да са альтернативни «ние», аспекти от нас, които са избрали различни пътеки от рисунката. И все пак беше невероятно. Феята на идеите да сме ние. Възможно ли е различни нива от нас самите да посвещават целия си живот на това да правят кристала на познанието поясен, с надеждата, че ще го видим ние, в нашия свят? В този момент по край нас забръмча един робот, не по голямото от овчарско куче. Движеше се с меки гумени ходила и носеше в ръцете си на обработена отливка. Ходилата поскърцваха от тежеста и кратко. Той намести внимателно кристала на масата на Аткин и го остави. После лекичко избибипка два пъти, върна се на прохода и се на там, откъдето бе дошъл. От това място ли, попитах аз, идват всички идеи? Изобратенията? Отговорите? Не всички, каза Тинк. Не и отговорите, до които стигате от собствения си опит. От тук идват само на обичайните. Които поразяват и изненадват тези, на които се натъквате, когато се измъкнете от хипнозата на всекидневието. Нашата работа е само да отсяваме от безбройните възможности тези, които вие бихте обикнали. идеите за разкази ли са от тук? Попитах аз. Идеите за книги. От тук ли идва Джонатан чайката? Разказът за чайката беше идеален за теб, свивежди тя. Обаче ти беше начинаещ писател и не искаше да слушаш. Аз слушах Тинк. Очите и кратко блеснаха. Хич не ми говори, че си слушал. Ти искаше да пишеш, но само ако не трябваше да кажеш нещо твърде странно. Побърках се, докато привлека вниманието ти. Защо да си се побъркала? Наложи се да го постигна с екстрасенсов контакт, каза милата душа, припомняйки си своето огорчение а никак не обичам да прибягвам до това. Но ако не бях ти скръщела оглушително заглавието, ако не бях разгърнала разказа като филм под ности, горкичкият Джонатан щеше да бъде обречен. Ти не си ми крещела. Да, но ми идеше да закреща след всичко, през което трябваше да премина, за да се добера до теб. Значи това, което чух тогава, е било глас на Тинг. онази тъмна нощ, толкова отдавна, аз чух, не като кресък, а възможно най-спокойно, Джонатан Ливингстън чайката. Оплаших се почти до смърт, като чух това име, понеже наоколо нямаше никой, който да го е произнесъл. Благодаря ти, че си повярвала в мен, казах аз. Няма нищо, каза помекотя. мекотя После ме погледна сериозно, идеите се носят навсякъде около теб, но толкова често не ги виждаш. Когато търсиш вдъхновение, ти всъщност търсиш идеи. Когато се молиш за напътствия, именно идеите ти посочват пътя. Но трябва да обръщаш внимание. И от теб зависи да впрегнеш идеите в действие. Да, мадам, каза Хас. Джонатан беше последната книга идея, която си получил от мен по този начин. Надявам се, че си го забелязал. Няма нужда от повече фойерверки, каза Хас. Ние ти вярваме. Тинк се озари от сяйна усмивка. Аткин се подсмихна и се обърна към работната си маса. Всичко хубаво на вас двамата. Каза той. До следващия път. Ще ви видим ли пак? Попита Лесли и мислено хвана лоста на хидроплана. Директорката на леярната за идеи докосна гълчето на окото си. Разбира се. Но междувременно към всяка мисъл, която ви пръщам, ще добавям белещица от себе си. Запомнете, не се разсънвайте прекалено бързо. И ходате много на разходки, на плуване, взимайте често душ. Помахахме с ръка за довиждане и помещението се разтопи, изчезна в познатия хаос. В следващия момент, без съмнение, вече се намирахме отново на Сибърт, който се си издигаше от водата. Лесли държеше ръчката за гъста. За първи път, откакто бяхме започнали това странно приключение, ние отлитахме изпълнени с приятни чувства, вместо с горчивина. Каква радост, Пай! Възклик на Лесли. Благодаря ти! Радвам се, че можах да ви направя щастливи, преди да си отида. Ти отиваш ли си? Попитах аз внезапно разтревожен. За малко, каза тя. Вие вече знаете как да намирате тези аспекти от себе си, с които искате да се срещнете и тези места, на които можете да научите нещо. Лесли знае как да задвижва самолета, когато е време да си тръгвате, а и ти, Ричард, ще можеш, когато се научиш да се доверяваш на вътрешното си чувство. Вие повече нямате нужда от водач. Тя се усмихна така, както инструктор по летене се усмихва на ученика си преди да го изпрати на първия му самостоятелен полет. Възможностите са безбройни. Оставете се на интуицията си да ви води към това, което е най-важно за вас, и следвайте заедно. Пак ще се видим. Усмивка, лазерносиня синя светкавица и па изчезна. Не изглежда много приветливо без нея, а? Каза Лесли, като се взираше надолу в рисунката. Не ти ли се струва по-мрачно? Наистина! Изкръщото преди море беше придобило недостъпен вид под нас. Дори цветът му се беше изменил. Меките пастелни и сребристо-златисти цветове бяха отстъпили на пурпурно и винено-червено, а пътечките сякаш бяха изрисувани с въглен. Поместих се неспокойно, жалко, че нямахме време да и кратко зададем още някои въпроси, преди да си отиде. Защо ли беше толкова сигурна, че можем и сами да се справим? Попита лесли. Ако тя е едно, ние от бъдещето, трябва да знае, каза Хас. Хъм. Дали да не си изберем някое място и да видим какво ще се случи? Как мислиш? Тя кимна. Искам да направим каквото ни каза Пай, да изберем нещо важно, да открием това, което най-много си заслужава. Тя затвори очи, за да се концентрира. След няколко минути ги отвори. Нищо. Нищо не ме насочи, не е ли странно? Нека да пилотирам аз, а ти опитай. Моментално се стегнах и ми стана напрегнато. Това не е страх, помислих си аз, а предпазливост, просто напрежението на човека от 20 век. Поех си дълбоко дъх, затворих очи, релаксирах за момент и накрая, загубил надежда, наредих да се спускаме, изключи. Сега. Кацай. Къцнахме в лунната светлина на няколко метра от груба многоъгълна шатра. Покривът бе от съшити кожи, пошевовете заляти с смола, стените бяха от тежко платно с земли с цвят и по тях трептяха кървавочервени от блясъци от факлите на стражи. В пустинята около нас по пясъка просветваха стотици огньове, донасяха се груби, високи пиянски гласове, тропот на копита и процвилване на коне. На входа на шатрата стояха двама стражи които бихме взели за центуриони, ако не бяха толкова дрипави. Дребни мъже, целите в белези, с неогледен вид, облечени в раздърпани туники с бронзови закопчелки и шлемове, но им в бутуши от дебела кожа да ги пазят от студа, а в тях подпъхнати къси мечове и ками. Огън и мрак, потръпнах аз. В какво ли ни бях вкарал? Без да изпускам от поглед стражите, аз обърнах. Глава към Лесли и я хванах за ръка. Те не ни виждаха, но си представих каква примамка щеше да бъде тя за тях, ако я видаха. Имаш ли някаква представа, какво търсим тук? Пошепнах аз. Не, скъпи, отговори и тя шепнешком. Това каца не беше твоя работа. Наблизо се разрази някаква схватка. Мъже се караха, вкопчени един в друг. Но никой не ни забелязваше. Струва ми се, че човека, когато трябва да видим, е в шатрата, предположих аз. Тя погледна на татък Ако това е някое альтернативно, ти няма изобщо от какво да се притесняваме, нали? Може би няма нужда да се срещаме с него. Струва ми се, че е станала някаква грешка. Хайде да си вървим. Ричи, може би точно това е важното, това, което има най-голямо значение. Сигурно има някаква причина да сме тук. Сигурно трябва да научим нещо. Не ти ли е любопитно да разбереш какво е то? Не, отговорих аз. Към човека в шатрата изпитвах точно толкова любопитство, колкото и ако сръщнех огромен паряк с 30-метрова паяжина. Имам някакво лошо предчувствие. Тя се поколеба за миг и се огледа неспокойно. Прав си. Но само едно нацъртане и си отиваме. Просто искам да видя кой. Преди да успея да я възпра, тя се шмугна през стената на шатрата. Миг по-късно чух писъка и кратко. Втурнах се вътре и видях някаква животинска фигура с проблясващ нож в ръка да замахва към шията и кратко. Не. Скучих към него в мига, когато нападателят налесли пропадна през нея с вид, а ножът му глухо издрънча по мекия килим. Мъжът беше нисък, набит но много пъргав. Той, сграбчи оръжието си още преди да е спряло да се търкаля и без звук да издаде, семетна върху мен. Опитах се да отскоча настрани, но той долови движението ми и ме улучи право в стомаха. Останах неподвижен, докато той премина през тялото ми, камък през огън, и се блъсна в подпората на шатрата. Подпората рухна и покривът хлътне над главите ни. Загубил ножа си през блъсъка, мъжът се завърти около себе си. Разтърси глава, извади втора кама от бутуша си и се нахвърли върху ми със светкавичен скок. Прелетя през мен на височината на раменете ми и се стовари на дървената буретка с остри ръбове, като събори по пътя високия свешник. Само след миг той отново се изправи на крака, сприсвити от ярост очи, извил към нас ръце като борец, а в едната още. Просветваше камата. Той пристъпи дебнешком, впил очи в мен, изучавайки ме. Наръст стигаше до раменете на Лесли, но очите му говореха за убийство. Внезапно той се извърна, понече да сграбчи яката на блузата на Лесли и със светкавично движение надолу да я разпори, после погледна не празната си ръка. — Спри! Извика хас. Той се извърна рязко и замахна с ножа през главата ми. — Престани да безнееш. Той спря и впи поглед в мен. Ужасяващото в очите му беше нежестокостта, а острият Когато този човек унищожава, той не го прави безразсъдно. Той посочи към себе си, Атилъх, каза гордо той. Атилах, бич божи! Атилах ли? Обади се лесли. Атила! Атила, хунският вожд! Воинът свире по съухили на изумлението ми. После пак присви очи. Стража. Излая той. Мигновено влезе един от свирепите стражи, които бяха пред входа и за поздрав се удари съмрук рук в гърдите. Атила посочи към нас. Не си ми съобщил, че имам гости, каза му той меко. Войнат се ужаси и бързо огледа стаята. Но ти нямаш никакви гости, велики. Никакъв мъж ли няма тук вътре? Никаква жена ли? Никой няма. Това е върви си. Стражата поздрави, обърна се и тръгна бързо към изхода. Но Атила беше побърз. Ръката му отскочи като нападаща кобра и стъп звук заби дълбоко камата в гърба на стражата. Ефектът беше потрясаващ, сякаш ударът не толкова оби стражата, колкото го разсече на две. Тялото се строполи почти беззвучно на входа, а в това време призракът на воина се върна на поста си. Без да осъзнае, че е умрял. Лесли ме погледна ужасена. Убиецът извади камата си от трупа. Стража! извика той. Появи се другият дрипа в грубиян. Изнеси това от тук. Чухме потупването за поздрав и как извлече навън трупа. Атила се върна към нас и пъхна влажния нож в бутуша си. Защо? попитах аз. Той свира мене и презрително вирна глава. Ако моята стража не може да види това, което виждам аз в собствената си шатра, не, казах аз. Защо си толкова зъл? Защо толкова много убийства, толкова много разрушения? Не само този човек, но цели градове, цели народи унищожаваш без никаква причина. Той ме изгледа презрително. Страхливец. Да се правя... Че не забелязвам нападенията от една империя на злото? Римските империалисти и техните раболепни марионетки? Неверници. Бог. Ми каза да очистя земите от неверници и аз се подчинявам на Божието слово. Очите му святкаха. Горкови, западни земи, защото ще изпратя бича си над вас. Да, бичът Божи ще избие вашите мъже. Под колелата на моите колесници ще падат жените ви. А децата под копитата на моите коне. Божието слово, каза Хас. Празни срички, помогащи и отстрели, защото никой не дръзва да им се опълчи. Колко просто бързият заграбва властта от глупаците. Той ме погледна с широко отворени очи. Ти говориш моите думи. Първо ставаш безпощаден, продължи Хас, сам шокиран от това, което говоря. После се провъзгласяваш за бич Божия и твоите армии се разрастват от хора твърде тъпи, за да си представят един обичащ бог, твърде наплашени, за да се противопоставят на един зъл бог. Искрещи им, че бог обещава жени, портокали, вино, цялото злато на Персия, когато умира. С кръвта на неверници по мечовете си и ще разполагаша сила, която превръща цели градове в руини. За да завземеш властта, повтаряй Божието слово, защото това слово най-добре превръща страха в ярост срещу всеки противник, който си избереш. Бяхме се втренчили един в друг, Атила и аз. Това бяха негови думи. Те бяха и мои. Той го знаеше, знаех го и аз. Колко лесно беше да видя себе си в тинг и и техния благороден творчески свят, а колко трудно ми беше сега да се видя в тази кипяща омраза. Толкова дълго бях носил за зидан в себе си този древен войн, прикован с вериги в подвижния му зандан, че сега, като се срещнах лице в лице с него, отказвах да го позная. Той се обърна с гръб, извървя няколко крачки и спря. Не можеше да ни убие, не можеше да ни застави да се махнем. Единствената възможност, която му оставаше, беше да вземе надмощие като ум. Той се извъртия обратно към мен и ме погледна навъсено. От мен се страхуват като от Бога, каза той с предупредителен тон. Какво става с разума? когато сам повярва в лъжите, които измислил за пред другите. Дали не пропада въртоп от безразсъдство по някакъв среднощен канал? Лесли най-после се обади, говореше с печален глас. Ако вярваш, че властта проистича от страха, каза тя, ти падаш на едно ниво с тези, които боравят със страха. А те не съм много блестяща тълпа, какъв глупав избор за човек с твоя ум. Да можеше само да използваш този ум за... Жено, изръмжа той. Ти да мълчиш. От теб се страхуват тези, които се кланят не страха, продължи тя тихо. А можеш да бъдеш обичан от тези, които почитат любовта. Той изправи стола си, седна с лице към мен и с гръб към лесли. Всяка черта от лицето му изразяваше горчив гняв, докато цитираше светото писание. Бог казва, аз ще изравня с земята високите ти крепости. Ще превърна зидовете ти в руини и камък върху камък няма да остане от твоя град. Такива са Божиите повели. Не съм получавал никаква повеля да обичам. Ако гневът можеше да кипи, този човек беше неговия котел. Аз мразя Бога, каза той. Мразя неговите повели. Но никакъв друг Бог не проговаря. Ние мълчахме. Вашият бог на любовта никога не е вдигнал меча си срещу мен, никога не е показал лицето си. Той скочи прав, вдигна масивния стол с една ръка и го запрати в земята. Дървото се разпадна на трески. Ако той е толкова всемогъщ, защо не се възправи на пътя ми? Гневът е страх, знаех това. Всеки разгневен човек е оплашен, го и се страхува от някаква загуба. Аз никога не бях виждал толкова разгневен човек. Като това огледало на собствената ми дива борба, моето заключено и залостено вътрешно аз. Защо толкова се страхуваш? Попитах аз. Той пристъпи към мен, очите му плъмтяха. Как смееш? Извика той. Как смееш да наречеш Атилах страхливец, ще те разкъсам на парчета и ще те хвърля за храна на чакалите. Свихли умруци в отчаяние. Но ти не можеш да ме докоснеш. Атилъх, ти не можеш да ме нараниш и аз не мога да нараня теб, аз съм твое собствен дух от бъдещето ти след две години. Не можеш да ме нараниш ли? Попита той. Не. Щеше ли да го направиш, ако можеше? Не. Той помисли над това един миг. Защо няма? Аз съм смърт, бич Божи. О, стига си заблуждавал. Защо толкова се страхуваш? Ако столът не беше вече на парчета, той сега щеше да го разбие. Защото съм сам в един побъркан свят. Изрева той. Бог е зъл, Бог е жесток. Аз трябва да бъда най-жесток от всички, за да бъда цар. Бог заповядва, уби или умри. После най неочаквано той въздъхна тежко, гневът му отмина. Аз съм сам сред чудовища. Каза той толкова тихо, че едва го чухме. Всичко е безсмислено, прекалено тъжно е всичко това. Обади се Лесли с измъчено лице. Стига толкова. Тя се обърна и мина през стената на шатрата. Останах още миг, вгледам в него. Това беше един от най-жестоките хора в историята, помислих си аз. Той щеше да ни убие, ако можеше. Защо ли ми дожаля за него? Последвах Лесли и я намерих застанала в пустинята на известно разстояние от призрака на стражата, който бе убит. Тя не виждаше от мъка. Той представляваше купчина от тързания, като гледаше тялото си, натоварено на едната лига, и се мъчеше да проумее какво се бе случило. «Ти можеш да ме видиш, нали?» Извика той към нея. «Аз не съм мъртъв, нали, защото съм тук». Дошла си, за да ме отведеш в Райли? Ти, моя жена, ли си? Тя не отговаряше. Готови ли сме да тръгваме? Попитах аз. При глас ми той се обърна. Не. Не ме взимайте. Лесли, натисни каза казах аз. Този път ти го направи, каза тя уморено. Аз не мога да мисля. Не го правя много добре, нали знаеш? Тя сякаш на мечо стоеше неподвижна, втренчена в пустинята. — Ще трябва да опитам, помислих си аз. Релаксирах, колкото можах на такова място, представих си, че сме в Сибърт, посегнах към лоста. — Нищо. — Мърморко, помислих аз, тръгвай. — Жено, изкръща духът хун, ела тук. Жена ми не помръдна. След миг той тръгна към нас с внезапна решителност. Смъртните не могат да ни докосват, помислих аз, но дали е така с призраците на варварските стражи? Тръгнах да застана между него и лесли. Не мога да ни измъкна от тук, казах и кратко аз отчаяно. Трябва ти да го направиш. Стражът се хвърли към нас. Колко бързо се преобразяваме, когато сме застрашени. Древното атила в взе онази безпощадна ловкост на мъжа от шатрата беше моята. Никога не се отбранявай, нападат ли те и ти нападай. В частица от секундата аз се хвърлих към лицето на воина и само за миг пропуснах да го размажа, но го сритах под коляното. Беше от плът, хубаво и аз също. Под коляното не беше честно, помислих си аз. Подяволите честността обади се примитивното съзнание. Човекът падна върху мен, изви се... За да се изправи на крака и в този миг го ударих всичка сила отзад по врата, в гръб. Един джентлмен не удря в гръб. Обий го! Насъскваше ме вътрешният дивък. Замахнах с ръка нагоре, за да разбия брадата му и в този момент светът около мен си изпари, превърна се в бучещата кабина на нашия хидроплан в момента на излитане. Светлина. Ясно не бе, изличи гази мрачна сцена. Ричард. Спри. Викаше Лесли. Спрях ръката си насред въздуха, преди да ударила безсмислено високомера, обърнах се към нея, очите ми още като набик. Наред ли си? Тя кимна, потресена, с ръка на лоста и го отпусна, за да излети Сибърт. Не знаех, че той може да ни докосва. Той беше призрак, ние също. В това трябва да е разликата. Отпуснах се, останал без сили. Не можех да повярвам всичко това. Атила бе превърнал всяка една от възможностите си за избор в омраза и разрушение в името на един зълбок, който не съществува. Защо? Летяхме известно време в мълчание, главата ми се въртеше от изтощение. Два пъти вече, като съвременен лейтенант и като древен пълководец, аз видях себе си като разрушител, а не знаех защо. Дали ветераните дори от мирно време на армия са преследвани от това, което би могло да бъде, което те бих извършили? Аз. Атила, предводителя на хуните. Проговорих аз. И все пак, в сравнение с пилота, който опожари до основи Киев, Атила е просто детенце. Леслю стана замислена известно време. Какво ли означава всичко това? Знаем, че всички събития са едновременни. Но съзнанието не се ли развива? Веднъж през този живот ти си позволил на правителството да те тренира за убиец. Но ти си се променил, ти си се развил. Тя взе ръката ми. Може би Етила е част от мен, а също и част от всеки, който някога е помислил да убива. Може би за това, когато се родим, ние забравяме. Предишните си животи, за да започнем от нов старт, да се ориентираме как този път да си скършим по-добре работата. По-добре коя работа, так му щях да запитам, но преди въпросът да се оформи в думи, чух да дадеш израз на любовта. Права си, казах аз. Имах чувство, че хидроплана е умърсен, опетнен от последното ни кацане. Под нас искреха бистри води. Имаш ли нещо против да цопнем за минута, за да поизмия мърморко? Тя ме изгледа въпросително. Символично, предполагам, тя ме целуна по бузата, прочела ми ми. Докато не откриеш как да живееш за някого другиго, защо не поемеш отговорност само за живота на Ричард Бах и да оставиш атила да отговаря за своя? Докоснахме вълните, като намалихме скорост на половина, но без да спираме, движехме се със скорост 60 км в час през пръските, Фонтани от сняг на прах се разперваха като петлюва опашка под високото налягане докато насочвах хидроплана на надясно за да прогоня спомените от този проклет живот. Върнах съвсем малко луста назад и хидропланът на мали скорост, за да го облеят пръските. Така и стана, но това, естествено, ни спусна в друг свят. Там, където се озовахме, навсякъде около нас се простираше трева, също като изумрудено езерце, сгушено сред планини. Залез плъмтеше по алените облаци. Швейцария, помислих си веднага, кацнали сме на швейцарска почтенска картичка, по-нататък в долината имаше горичка, провиждаха се къщички с островърхи покриви, камбанарията на църква. Поселски път се движеше талига, теглена не от трактор или кон, а от някаква порода крава. Край нас не се виждаше нищо, нито път, нито козе пътека. Само това езеро от трева, изпъстрено с полски цветя. Обградено в полукръг от високи забери с нежни шапки. Ти какво предполагаш, попитах аз. Къде се намираме? Във Франция, отговори лесли, без да се замисли, и преди да я попитам как разбрала, тя затейдах, погледни. Тя посочи към един процеп в скалите, където старец в груба кафява роба бе коленичил на земята до малък огън. Той заваряваше нещо. Ослепителни жълтобели искри трепкаха и танцуваха по скалите зад него. Какво може да търси тук, оксиженист? Попита Хас. Тя се вгледа продължително в него. Той не заварява, каза тя, стон сякаш по-скоро си спомня. Сцената, а не я наблюдава. Той се моли. Тя се запъти към него и аз запоследвах, като реших да си мълча. Така, както аз бях видял себе си фатила. Дали жена ми не виждаше себе си в този отшелник? Отблизо се уверихме, че съвсем не беше оксижен. Нито звук, нито дим, това беше ослепителен като слънце стълб, който пулсираше на земята на помалко от метър до стареца. И на света ще ти това, което си получил, дочухме благ глас от към светлината. Яви на всички, копнеещи да узнаят истината, откъде идваме. Смисъла на нашето съществуване и посоката на пътя пред нас към вечния ни дом. Спряхме на няколко метра зад него, приковани от гледката. Виждал бях такъв блясък веднъж през живота си, преди много години, когато неочаквано ме озари нещо, което и досега наричам любов. Светлината, която виждахме сега, беше същата, тайсияйна, че превръщаше целия свят в мържелеща звездичка, в бележка под линия. В следващия миг светлината изчезна. Под мястото, където бе плъмтяла, лежеше свитък златна хартия, писание с изумителна калиграфия. Старецът коленичи безмълвно с затворени очи, явно без да съзнава нашето присъствие. Лесли пристъпи напред, протегна ръка и взе сияйния ръкопис. На това мистично място ръката и кратко не премина през пергамента. Очаквахме да видим руни или йероглифи, но се оказа, че думите са на английски. Разбира се, помислих си аз. Старицът ще ги чете на френски, един персиец, на персийски. Сигурно с откровението е така, няма значение езика, а предаването на идеите. Вие сте създания от светлина, прочетохме ние. От светлина сте дошли и в светлина ще си отидете, и във всяка ваша стъпка ще ви обгръща светлината на безкрайното ви битие. Тя обърна страницата. По свой избор обитавате сега света, който вие сте сътворили. Което носите сърцата си, то ще стане истина и от което най-силно се възхищавате. В това ще станете вие. Не се бойте, нито се стъписвайте от призрака, който е мракът, от маската, която е злото, от празния плащ, който е смъртта, защото вие сами сте ги избрали за свои изпитания. Това са камъните, на които сте избрали да наточвате тънкото острие на своя дух. Знайте, че винаги по край вас е реалността на любовта и във всеки момент вие имате силата да прообразите вашия свят чрез това, което сте научили. Страниците Продължаваха, те бяха стотици. Прелистихме по-нататък, изпълнени с благоговение. Вие сте живот, който изобретява форми. Да умрете от меч или от годините вие можете не повече, отколкото да умрете, прекрачвайки прага, за да минете от една стая в друга. Всяка стая ви дава своето слово, за да го изречете, всеки преход, своятък песен, за да изпеете. Лесли ме погледна с грейнали очи. Ако това писание можа толкова да ни развълнува, нас, хората от 20-ти век, помислих си аз, то какво ли въздействие бе имало над хората, от който век там е било 12? Върнахме се пак към ръкописа. Никакви думи за ритуали, никакви указания как да се покланяш, никакво призоваване на огън и разруха на враговете, никакви бедствия над главите на неверници, никакви безпощадният ти лъбич Божи. В него не се споменаваха храмове, попове, равини, паства, хорове, одежди или святи дни. Това писание бе за любящото същество във всеки от нас и единствено за него. Ако можехме да пуснем тези идеи да полетят в нашия век, помислих си аз, те биха станали ключа, за да осъзнаем нашата власт над вярата, да освободим силата на любовта и тогава страхът ще изчезне. Тогава светът ще може да излезе от тъмните векове. Старецът отвори очи и най-сетне ни забеляза. Той си справи без никакъв уплах, сякаш бе прочел писанието, Погледнаме, после изгледа продължително лесли. Аз съм Жан-Пол Лёклерк, каза той. А вие сте ангели. Направо застинахме от изумление, а човекът радостно се засмя. Забелязахте ли, попита той, светлината? Откровение. Възкликна жена ми, като му подаваше златните страници. Наистина откровение, той и кратко се поклони, сякаш я спомнеше и тя беше най-малкото ангел. Тези думи са ключ към истината за всеки. Който ги прочете, те са живот за тези, които ще ги слушат. Когато бях малък, светлината ми обеща, че тези свитъци ще дойдат в моите ръце през нощта, в която ще се явите вие. Сега вече аз съм стар, ето че вие дойдохте, а и те. Те ще променят света, казах аз. Той ми изгледа особено. Няма. Но нали са ви дадени, в изпитание, отговори той. Изпитание ли? Пътувал съм много надалече, каза той, изучавал съм писанията на хиляди вярвания, от Китай до земите на викингите. Очите му светнаха. И въпреки всичките си. Изследвания аз все пак понаучих нещо. Всяка велика религия започва светлина. Но само сърцата носят светлината. Хартията не може. Но в ръцете си вие имате, казах аз. Трябва да го прочетете. Толкова е красиво. В ръцете си имам хартия, каза старецът. Дайте тези слова на света и те ще бъдат обикнати и разбрани от хората, които вече знаят истината, съдържаща се в тях. Но преди да им ги дадем, ние ще трябва да ги назовем. А това ще бъде смъртта им. Нима да назовеш нещо красиво, значи да го убиеш. Той ме погледна очудено. Да назовеш нещо е безвредно. Но да дадеш название на тези идеи означава да създадеш религия. Защо? Той се усмихна и ми подаде ръкописа. Връчвам тези свитъци на теб. Ричард, казах му аз. Връчвам тези свитъци, дошли направо от светлината на любовта, на теб, Ричард. Желаеш ли ти от своя страна да ги предадеш на света, на хората, копнещи да научат това, което се казва в тях, на хората? които не са имали привилегията да бъдат на това място в момента, когато е бил даден този дар? Или желаеш да запазиш тези писания само за себе си? Разбира се, че искам да ги дам на хората. И как ще наречеш своя дар? Към какво ли клони той в този момент, запитах се аз. Има ли значение? Ако ти не го назовеш, другите ще го сторят. И ще го нарекат книга на Ричард. Разбирам. Добре. Ами ще го нарека някак си просто, свитъците. И ще пазиш ли ти и съхраняваш свитъците? Или ще позволиш на други да ги поправят, да променят това, което не разбират, да задраскват каквото им хрумне, каквото не им е угодно? Не. Никакви изменения. Те са изпратени от светлината. Никакви изменения. Сигурен ли си? Нито рече на едно или друго място от добронамерени съображения. Повечето хора няма да го разберат. Това може да засегне някого. Това послание не е ясно. Никакви изменения. Той вдигна вежди и ме погледна изпитателно. Кой си ти, за да настояваш за това? Аз бях тук, когато бяха дадените, казах аз. Аз лично видях, като се явиха. И за това ставаш пазителят на свитъците? Попита той. Не е нужно да бъда аз. Може да бъде всеки друг, стига да обещае, че няма да ги изменя. Но все някой трябва да бъде пазител на свитъците? Да, предполагам, че ще трябва да има някой. И тук започват да се. Появяват свещенослужителите на свитъка. Тези, които отдават живота си, за да съхранят един ред на мислене, стават свещенослужители на този ред. И все пак всеки нов порядък, нов път е промяна. А промяната означава край на света, такъв, какъвто е бил до сега. Тези свитъци не са заплаха, казах аз. Те са любов и свобода. А любовта и свободата са край на страха и робството. Разбира се. Възкликнах раздразнено аз. «На къде пак клонеше?» «И защо Лесли мълчи?» «Дали не беше съгласна, че това е, тези, които се възползват от страха и робството, каза Люклерк, ще бъдат ли щастливи от посланието на свитъка?» «Вероятно не, но не можем да оставим тази светлина да отиде на празно. Ти можеш ли да се закълнеш, че ще пазиш светлината?» Попита той. «Разбира се». И другите поклонници на свитъка, твоите приятели, и те ли ще я пазят? Да. И ако тези, които се възползват от страха и робството, убедят владетеля на тези земи, че ти представляваш заплаха. ако нападнат твоя дом, ако дойдат с мечове, ти ще продължиш ли да пази свитъка? Аз ще го измъкна със себе си. Ще избягам. А когато започнат да те преследват, и те заловят, и те притиснат въгъла... Ако се наложи да се сражавам, ще се сражавам, казах аз. Има идеи по-важни от живота. Има идеи, за които си заслужава да загинеш. Старецът въздъхна. И така започват войните за свитъка, каза той. Доспехи и мечове, щитове и знамена, коне и пожари, кръв по улиците. И войните няма да бъдат малки. Хиляди истински вярващи ще се присъединят към теб. Десетки хиляди ловки, силни и умни хора. Обаче идеите на свитъка са предизвикателство към управниците на всеки народ, които крепят властта си на страха и мрака. Десетки хиляди ще препуснат срещу теб. Най-сетне започна да ми се прояснява какво се опитваше да ми каже Люклерк. За да те разпознават, продължи той, за да те отличават от другите, ти ще имаш нужда от символ. Какъв символ ще си избереш? Какъв знак ще начертаеш на знамената си? Сърцето ми се огъна по тежеста на неговите думи, но аз продължих да се боря. Символът на светлината, отговорих аз. Знакът на пламъка. И ще стане така, продължи той да чете ненаписаната история, че знакът на пламъка ще се срещне с знака на кръста върху бойното поле на Франция и пламъкът. Ще победи, славна победа. И първите градове на кръста ще бъдат изпелени до камък от чистият йоган. Обаче към кръста ще се присъедини полумесецът и техните безчислени армии заедно ще те нападнат от юг и от изток, а също и от север, стотици хиляди въоръжени мъже срещу твоите 80 хиляди. О, спри, искаше ми се да му кажа. Знам какво ще бъде по-нататък. И заради всеки войник на кръста и войн на полумесеца, когато си убил, бранейки своя дар. Стотици ще възненавидят името ти. Техните бащи и майки, техните съпруги и дъщери, синове и приятели ще възненавидят и свиткияните, и проклетия свитък заради избиването на свидните им близки, а всеки свиткиянин ще възненавиди всеки християнин и ще прокълне кръста, ще възненавиди всеки нюсулманин и ще прокълне полумесеца, задето са избили неговите ближни. Не! Извика хас! Всяка негова дума беше истина. А по време на войните ще се издигнат ултари, катедрали ще извисят шпилове, за да увековечат свитъка. И тези, които са се стремели към духовно израстване и разбиране, вместо това ще се окажат обременени с нови предразсъдъци и нови ограничения камбани и символи, правила и псалми, церемонии, молитви и одеяния, тамян и приношение на злато. И тогава сърцето на свиткиянството ще се отвърне от любовта и ще се обърне към златото. Злато, за да се изграждат още по-величествени храмове, злато, за да се купуват мечове, с които да се обърнат неверниците и да се спасят душите им. А когато умреш ти, първият пазител на свитъка, ще потребва злато, за да се увековечи твоя образ. Ще се издигнат величествени статуи, огромни фрески и картини, за да се увековечи тази сцена в безсмъртното изкуство. Ето ние, изтъкана на гоблен. ето е тук светлината, там свитъка. А там небесният свод се е разтворил към рая. Ето тук Ричард Велики, коленичил в бляскави доспехи, ето го прекрасният ангел на мъдростта със светия свитък в ръце, а тук, старият люк до скромния си огън в планината, свидетел на откровението. Не, помислих си аз. Невъзможно. Но то беше не невъзможно, а неизбежно. Дай на света този свитък и ще се появи нова могъща религия. Нови свещенослужители, нови ние и новите, едни против други. Само за сто години ще са загинали милиони в името на словата, които ние с теб държим в ръцете си, за хиляда години – 10 милиона. И всичко заради тази хартия. В глас му нямаше следа от горчивина, нито цинизъм или разочарование. жан Пол Люклерк бе изпълнен с житейска мъдрост, спокойно приемане на това, което бе научил. Лесли потръпна. Искаш ли якето, ми? Попитаха аз. Не, благодаря, Уки, каза тя. Не е от студ. Не е от студ, повтори Леклерк. Той отида до огъня и взе една сръчка, вдигна я и докосна златните свитъци. Това ще ви стопли. Не. Аз грабнах свитъците. Да изгорите истината. Истината не гори. Истината чака всеки го, който пожелая да открие, каза той. Могат да изгорят само тези страници. От вашия избор зависи. Бихте ли желали свиткенството да стане поредната религия в този свят? Той се усмихна. Вие ще бъдете светци на тази църква. Погледнах лесли, видях в очите и кратко същия ужас, какъвто чувствах в моите. Тя взе съчката от него и докосна агълчето на пергамента в ръцете ми. Пламъкът разцъфна в слънчево-бяло цвете под пръстите ни и ние изпуснахме на земята ослепителните останки. Те припламнаха за миг и угаснаха. Старецът въздъхна с облегчение. Каква благословена вечер! Каза той. Колко рядко ни се дава шанса да спасим света от нова религия. После обърна лице към жена ми усмихнат. Изпълнен с надежда. Нали го спасихме? Тя му се усмихна в отговор. Спасихме го. В историята няма нито дума, Жан-Пол Люклерк, за свиткияни или за техни войни. Те се сбогуваха с ласкав поглед. Двама човеколюбиви скептика. После, след поклон към двама ни, старецът се обърна и потъна в тъмната планина. Горещите свитъци все още плъмтяха в съзнанието ми. Откровение, превърнато в пепел. Но тези, които се нуждаят отказаното в тези свитъци, обърнах се аз към Лесли. Как ще могат те, как ще можем ние да научим какво беше написано в тях? Той беше прав, каза тя, загледана след стареца, докато вече не можеше да го вижда. Всеки, който пожелая истината и светлината, може да ги открие сам. Не съм сигурен. Понякога имаме нужда от учител. Тя се обърна към мен. А ти опитай, каза тя. Внуши си, че ти искрено, истински, дълбоко желаеш да узнаеш кой си, откъде идваш и защо си тук. Внуши си, че никога няма да си дадеш покой, докато не узнаеш. Кимнах и си представих как аз, непоколебимо решен, готов, копнеш да науча, преравям библиотеки за книги и ръкописи, как се юрвам по лекции и семинари, води си дневник на всички мои надежди и размишления. Записвам си предчувствия, е, медитирам на планински върхове, водя се от неща, подсказани в сънища или от случайни съвпадения, разпитвам непознати. Всички тези стъпки, които правим, когато познанието на новото за нас става по-важно от всичко. Добре. А сега? Ами сега, каза тя, можеш ли вече да си представиш, че няма да го узнаеш сам? Уф, как успява гази жена да ме накара да виждам, помислих си аз. Поклоних и кратко се в отговор. Милейди Люклерк, принцеса на познанието. Тя направи бавно реверанс в мрака. Милорд Ричард, принц на огъня. Стояхме близо един до друг, смълчани в чистия планински въздух. Взеха в прегръдките си и звездите вече не бяха над нас, а около нас. Ние станахме едно цяло с звездите, едно цяло с Люклерк, със свитъците и любовта в тях, Едно спай и тинг, адкиния тила, едно цяло всичко, което някога е било, което и което ще бъде. Едно. Миля след миля се носеха под нас, докато летяхме в спокойна радост. Жалко само, че шансът е един на билиони, мислех с аз. Да можеше всеки да лети до това място поне веднъж през всеки свой живот. Сиен коралов блясък се появи под водата, същински магнит и за два ни. Лесли направи вираж около него. Великолепно е, каза тя. Да кацаме ли? Добре. Какво ти подсказва интуицията? Какво се опитваме да открием? Това, което. Има най-голямо значение. Кимнах. Озовахме се на място, за което бих се заклел, че е червения площад вечер. Под нас, каменна настилка. От дясно се извисяваха големи, силно осветени стени, в зимното, нощно небе, позлатените луковици на кубетата. Нямаше съмнение, бяхме се изтърсили насред Москва, без виза и екскурзовод. О, Боже! Възкликнах аз. Вечерната тълпа в зимни палта и кожи се блъскаше и минаваше през нас, зазнейки под снежинките. Можеш ли по хората да кажеш къде сме? Попита Лесли. Дали пък не са и фронтави шапки, а. Улиците не бяха достатъчно тесни, за да е Ню Йорк, не се долавяше и страх от нощния град. Но ако не съдиш по града, мисля аз, като се опитвах да определя разликите между тези хора и американците, трудно можеш да кажеш. Не е заради шапките, каза Хас. Просто ти изглеждат руснаци така, като денят след четвъртък изглежда като петък. Не може ли все пак да са американци? Попита тя. Ако това беше Минеаполис и ние видяхме тези хора, щяхме ли да кажем? Руснаци. Тя помълча. Аз приличам ли на рускиня? Огледах я, наклонил глава преценяващо. В тази руска навалица, с тези сини очи, високи скули, златни коси, вие, рускините, сте много красиви жени. Спасибо, отвърна тя престорено скромно. Внезапно една двойка, хванати ръка за ръка, спря в тълпата на 5-6 метра и се втренчиха в нас, сякаш бяхме марсианци с пипала, слезли от летяща чиния в черното небе. Останалите миновачи ги стрелкаха с погледи, понеже са спрели насред движението и ги заобикаляха. Двойката не им обръщаше внимание, бяха впили очи в нас, докато съгражданите им минаваха нехайно през нас, сякаш бяхме невидими холограми, прожектирани на тротуара. Привет! Каза Лесли и им помаха с ръка. Нищо. Гледаха ни така, сякаш не разбираха. Дали в Съветския съюз не бяхме загубили особената си дарба да разбираме всякакви езици? Привет, опитах и аз. Как сте? Насли гледате? Жената първа са окупити. Тъмни коси се спускаха изпод кожената и кратко шапка, любопитните очини следваха. Гледаме ли ви? Попита тя със мутена усмивка. Тогава ви пожелаваме добра вечер. Тя се приближи повече, като доведе и мъжа поблизо, отколкото той може би желаеше. Вие сте американци, каза той. Разбрах, че дъхът ми безпрял, едва като. Започнах да дишам отново. По какво познахте? Попитах аз. Точно за това говорехме в момента. Изглеждате като американци. По какво съдите? Нещо от новия свят ли има в очите ни? Не, по обувките. Ние познаваме американците по обувките. Лесли се засмя. Тогава по какво познавате италианците? Той се поколеба и се усмихна с най-незабележимата усмивка. Тях вече няма по какво да ги познаеш. Непознавай ми са. Всички се размяхме. Колко странно, помислих си аз, няма и минута, откакто се срещнахме, а и четиримата се държим сякашме приятели. Разказахме им кои сме и какво се бе случило, но ми се струва, че тъкмо нашето особено нереално състояние повече ги убеди, че сме реални. И все пак тяна и Иван Кирилови май бяха непомалко очаровани, че сме американци, отколкото, че сме техните альтернативни личности. Моля ви, Заповядайте у нас. Каза Татяна. Никак не е далече. Винаги съм имал чувство, че сме си избрали руснаците за противници, защото толкова приличат на нас чудно цивилизовани варвари. И все пак апартаментът им не беше варварски, беше тъй топъл и светъл, какъвто бихме си го направили и ние. Заповядайте, каза Татяна, като ни въведе в хола. Моля, разполагайте се удобно. Едно петнисто коте дремеше на дивана. Здрасти, Пегрушка, каза тя. Добро момиче ли беше днес? Тя седна до котката, премести скута си и нежно я потупа. Пегрушка примигна към нея, сви се на кълбо и отново задряма. Широки прозорци гледаха на изток, в очакване на утринното слънце. От стена беше цялата в лавици с книги, плочи и касети със същата музика която слушахме и ние от дома. Бартук, Прокофиев, Бах, Тълпа от един на Ник Джеймсън, част на танцорка на Тина Търнър. Много книги, три лавици на тема съзнание, смърт и извънсетивни възприятия. Подозирах, че точно тези книги татяна не бе чела нито една. Липсваха само персонални компютри. Как можеха да живеят те без компютър? Научихме, че Иван е авиационен инженер, член на партията и се бил издигнал някак в Министерството на авиацията. Ветровете изобщо не ги интересува дали летим с съветски самолети или с американски самолети, каза той. Превишиш ли критичния ъгъл на атака и изпадаш в средал, нали? Не и американските самолети, казах му аз прямо. Американският самолет никога не изпада в средал. А, унези ли? Каза той и кимна. Да, изпитвали сме вашите безпогрешни самолети. Но така и не можахме да открием по какъв начин да качим пътници самолет, който не може да се приземява. Ще трябва да хващаме американските самолети с мрежи и да ги пращаме обратно в Сиатъл. Нашите съпруги не ни слушаха. Последните 20 години просто полудявах. Говореше Татяна. Държавата не иска от никого да работи твърде добре. Ако работиш по-неефикасно, смятаха те, това оставя работа за другите и осигурява достатъчна заетост. Според мен има прекалено много бюрокрация. Не можем да живеем в такава бъркотия. Особено в киното, нашата работа е общуване. Да, но те ми се смееха и казваха, стой си спокойно, Татяна." Обаче сега дойда перестройката, дойде гласността и нещата се раздвижиха. И сега не трябва да си стоиш спокойно. Попита мъжа ти кратко. Ваня, сега мога да направя най-доброто, мога да упростявам. И съм много поспокойна. На нас не се иска да можехме да упростим нашето правителство, каза Лесли. Вашето правителство започва да прилича на нашето, което страхотно, намесих се аз. Но това, че нашето започва да прилича на вашето, вече е ужасно. Е, по-добре да си приличаме, Отколкото да се избиваме едни други, каза Иван. Но виждали ли сте скоро, вестници? Не можем да повярваме, че вашият президент може да каже такива думи. За империята на злото ли? Попита Лесли. Този президент го даваше малко драматично в речите си. Не това, каза Татяна. Да ни наричате с разни имена си беше глупаво, но това беше отдавна. А сега, днес, прочети. Тя намери вестника и потърси цитата. Ето го. Тя ни зачете: Временното замърсяване с радиация на чуждестранна земя е по-добро, отколкото постоянното замърсяване с комунизъм на съзнанието на американските деца, казва капиталистическият лидер. Аз се гордея с храбростта на моите съграждани, благодарен съм им за молитвите и се заклевам в Бога, че съгласие с неговата воля ще доведе свободата до окончателната и кратко победа. Кръвта ми се смрази. Когато се появи богът на омразата, внимавай. О, моля ти се, каза Лесли. Временна радиация. Свобода до окончателната и кратко победа. Какви ги говори той? Той твърди, че има голяма. Обществена подкрепа, каза Иван. Наистина ли народът на Америка иска да унищожи народа на Съветския съюз? Не, разбира се, каза хас. Но президентите така си говорят. Те винаги твърдят, че имат пълната подкрепа на народа и се надяват, че ще го повярваме, освен ако във вечерния вестник не пише, че тълпи са крещели и хвърляли камъни по Белия дом. Нашият малък свят расте, каза Тетяна. Напоследък ние започнахме да се замисляме, че разходите ни, за да се отбраняваме от американците, са прекалено големи, но сега за нас тези думи са безразсъдни. Може би разходите ни за отбрана не са прекалено големи, а по-скоро недостатъчни. Как да си измъкнем от тази, тази мелница никога не спира. Вечна надпревара и надпревара, а кой ще каже кога е достатъчно? Представете си, че наследявате една къща, която никога досега не сте виждали, казах аз. И един ден отивате да видите къщата си и откривате, че прозорците са изпълнени с оръжия. Възкликна поразен Иван. Как можеше един американец да знае същата метафора, която руснаците бяха измислили за себе си? Картечници, оръдия и ракети, прицелени през полето към отсрещната къща, която не много надалеч. А прозорците на отсрещната къща също са пълни с оръжия, прицелени към другата. Тези къщи имат достатъчно оръжия, за да се унищожат една друга сто пъти. И какво бихме правили ние, ако наследим такава къща? Той направи жест с дланта нагоре, за да продължа аз разказа, ако мога. Да живееш с уръжия и да наричаш това мир? Казах аз. Да купуваш все повече уръжия, защото човекът в отсрещната къща купува още? Мазилката по стените се рони, покриват ти тече, но оръжията ни са добре смазани и прицелени. Кое е по-вероятно? че съседът ще стреля, ако ние махнем оръжията си от нашите прозорци или пък ако сложим още? Попита лесли. Ако махнем няколко оръжия от нашия прозорец, отговори Татяна, тъй че да можем да го убием само 90 пъти, а не 100, това ще го накара ли да стреля, понеже ще е по-силен от нас? Не мисля. Така че аз махам едно старо, малко оръжие. Едностранно ли, Татяна? Попитах аз. Без никакви договори? Без години на преговори? Смяташ да се разоръжиш едностранно, докато той е насочил всичките тези урадия и ракети към спанята ви? Тя разтърси глава. Предизвикателно, да, едностранно. Направи го, каза мъжът и кратко, като ким на съгласие, и после покани този човек на чай. И го почерпи с разни сладкиши и спомени пред него. Слушай, аз току-що наследих тази къща от Чичуми, както и ти си наследил твоята. Може би те не са се харесвали един друг, но аз нямам за какво да се карам с теб. И твоят покрив ли тече като моя, той скръсти ръце пред себе си. И какво ще направи човекът? Дали ще може след като е хапнал от нашите сладкиши, после да се отиде в къщи и да стреля по нас? Той се обърна и ми се усмихна. Американците са луди, Ричард. И вие ли сте толкова луди? След като сте от нашите сладкиши и си отидете вкъщи, ще стреляте ли по нас? Американците не са луди, казах аз. Ние сме хитри. Той ме погледна косо. Вие сте убедени, че Америка изразходва милиарди за ракети и високотехнични системи за управление? Не е така. Ние спестяваме милиарди. Как ли, ще попиташ? Погледнах го в очите, без да се усмихвам. Как? Попита той. Нашите ракети нямат системи за управление, Иван. Ние ни им слагаме дори двигатели. Само бойни глави. Останалото е картонни боя. Много преди Чернобил, ние бяхме достатъчно умни, за да разберем, няма никакво значение къде ще гръмнат бойните глави. Той ми изгледа строг като съдия. Нямало значение ли? Аз кимнах. Ние, хитрите американци, осъзнахме два факта. Първият, разбрахме, че където и да направим ракетни силузи, ние не строим място за изстрелване, ние строим място мишена. Още докато правим първата копка в земята, ние знаем, че вие вече сте я взели на прицел за 500 мегатона. Второ, Чернобил беше съвсем малък ядрен инцидент на другия край на света. Той беше по-малко и от една стотна от заряда на една бойна глава, но шест дни по-късно ние изхвърляхме млякото в Исконсин заради вашите гамалъчи. Руснакът вдигна тежките си вежди. Значи, вие сте разбрали. Аз кимнах. С по 10 милиона мегатона, които всеки от нас може да взриви против другия, какво значение има къде ще избухнате? Всички загиват. Защо тогава да се изразходват милиарди за ракети и компютри? Първата съветска ракета, която бъде изстреляна срещу нас и ние ви засичаме, ние взривяваме Нью-Йорк, Тексас и Флорида и вие сте унищожени. А междувременно вие продължавате да се разорявате, като строите ракети. Аз го погледнах, лукаво като кой от: Откъде мислиш, че сме намерили пари, за да построим Дисниленд? Тетяна ме гледаше със зяпнала уста. Свръхсекрет. Отговорих и кратко аз. Моите набори от военно-въздушните сили сега са генерали в стратегическото ракетно командуване. Единствените американски ракети с истински двигатели са Ръкама. Ръмали. ли? Повтори тя и погледна мъжа си. И двамата бяха с висок пост в партията, но никой не беше чувал за реяма. Public Relation Мисълс, ракети за предмасмедиите. От времена време изстрелваме по от тях за ефект, и 400 им ваши камери снимат, каза Иван. И пускате това по телевизията не заради американците, а заради руснаците. Естествено, каза Хас. Не сте ли се запитвали понякога защо всички кадри с ракети в нашите предавания изглеждат като че ли е една и съща ракета? Те са една и съща ракета. Тетяна погледна съпруга си, който, мога да се закълна, изобщо не се усмихваше и избухна в смях. Ако ни подслушва КГБ, каза Хас, и хващат само руската половина от този разговор, какво ли ще си помислят? Ако ни подслушва ЦРУ, хващайки американската половина? Попита Иван. Ако ни подслушва ЦРУ, каза Хас, спука ни работата. Ще ни нарекат предатели, издали върховната тайна на Америка, ние няма да ви. Бомбардираме, ние ще ви оставим да се разорите, като купувате части за ракети. Ако нашето правителство научи, каза тяна. Тогава изобщо няма нужда да строи повече ракети, каза Лесли. Можете да си стоите невъоръжени. Ние не можем да ви нападнем, защото в нашите ракети има трици вместо двигатели. Е, можем да ги изпратим в Москва с препоръчена поща, да ги възпламеним с свирване като за куче, но каква полза? Шест дни по-късно ние ще бъдем унищожени от собствената си радиация, каза аз. Да ви бомбардираме, обаче ще изгубим футбол понеделник вечер. Слушайте, вие двамата, първото правило на капитализма е – създавай консуматори. Мислите ли, че ще си позволим само за минути да загубим безценните си консуматори, да загубим приходите от козметичната индустрия, от рекламната индустрия за едното нищо? Той въздъхна и погледна тяна. Тя лекичко кимна. СССР си има своите собствени тайни, каза Иван. За да спечелим надпреварата във въоръжаването е нужно Америка да ни подценява, да не забележи някаква разлика. Америка трябва да мисли, че за СССР идеологията е по-важна от економиката. Вие строите подводници, каза Хас, самолетоносачи. Вашите ракети са систински двигатели. Разбира се. Обаче забеляза ецро, че нашите нови подводници не носят никакви ракети и са състъклени иллюминатори. Той млъкна и погледна пак жена си. Да им кажем ли? Тя твърдо кимна в знак на съгласие. От подводниците може да се печели, започна той. С дълбоководни екскурзии, добави тя. Първата страна, която заведе туристи на океанското дъно, ще натрупа състояние. Вие мислите, че строим самолетоносачи ли? Попита той. А помислете пак никакви самолетоносачи, а плаващи жилища. За хората, които обичат да пътуват, но ненавиждат да излизат от къщи. Цели градове, без никакъв смог, с най-големите тени на света, обикаляш навсякъде, където ти се прища да живееш. В топъл климат, например. А космическата програма? Продължи той. Знаете ли колко много хора чакат на опашка, за да отидат в космоса, двучасово кръгче на каквато цена поискаме? Та на наколково лято ще банкротира Съветският съюз. Беше мой ред да се удивя. Смятате да продавате космически пътешествия. Ами, комунизма? Че? Какво? Той свира мене. И комунистите обичат пари. Лесли се обърна към мен. Какво ги казвах аз? Какво ти казваше тя? Попита Иван. Че вие сте същите като нас, отговорих аз, и че трябва да дойдем и да видим с очите си. За много американци, каза Лесли, студената война свърши след едно телевизионно шоу, как руснаците завладяват Съединените щати и заместват нашето правителство с ваше. В края на предаването от цялата ни страна беше почти умряло от досада, като изобщо не и кратко се вярваше, че може да има толкова тъпи хора. Затова трябваше да видим сами с очите си и за едно денонощие само туризмът за Съветския съюз се утрой. И толкова досадни ли сме? Попита Татяна. Не чак толкова, отговорих аз. Някой в Съветската система са наистина тъпи. Но пък и някои американски политици дрънкат страхотни глупости. Останалото и в двете страни не е чак толкова лошо. Всеки от нас е избрал това, което му е поважно. Вие сте пожертвали свободата заради сигурността, ние жертваме сигурността заради свободата. Вие нямате порнография, ние нямаме закони, забраняващи пътуването. Но на никого не му е додело до толкова, че да почне да призовава за края на света. Във всеки конфликт, каза Лесли, ние можем или да се отбраняваме, или да се учим. Отбраната направила света невъзможен за живеене. Какво би станало, ако вместо това ние предпочетем да се учим? Вместо да казваме страхувам се от вас, какво ли ще стане, ако кажем вие сте ми интересни? Ние смятаме, че светът, макар и много бавно, се променя и ще ни позволи да опитаме това, каза аз. Какво ли бяхме дошли да научим от тях, чудех се аз. Че те са ние. Че американците са руснаци, са китайци, са африканци, са араби, са азиатци, са скандинавци, са индианци. Че различни изрази на един и същ дух тръгват от различните избори, различни разклонения по безкрайната рисунка на живота в пространство-времето. Нощта напредваше, както бяхме потънали в разговори за това какво ни харесва и какво не в двете суперсили, които имат толкова голяма власт над живота ни. Минаваше полунощ и ние продължавахме да седим заедно като стари приятели. Имахме чувство, че сме обичали цял живот тези двамата. Колко различно беше, след като се опознахме. След тази вечер ние повече не бихме направили избора да открием. Война срещу Татьяна и Иван Кирилови, то щеше да бъде все едно да бомбардираме себе си. Когато от силуети от империята на злото те се превърнаха в живи и равни на нас човешки същества, в хора, които се мъчат не по-малко от нас да придадат смисъл на света, какъвто и страх да бяхме изпитвали от тях, сега той бе изчезнал. За четири мани мелницата без пряла. Ние тук, в Съветския съюз, имаме една история за вълка и танцуващия заек, каза Иван, като се надигна, за да изиграе баснята пред нас. Шешер шеста Тетяна вдигна ръце да замълчи. — Чуй! Той я е погледна разтревожено. Мракът навън бе започнал да стене, бавно и дълбоко, сякаш целият град изпитваше болка. Завиха сирени, стотици сирени извисиха глас във виещи децибели, от които стъклата на прозорците задрънчаха. Тетяна скочи, очите й кратко се разшириха като чини. — Ваня! Извика тя. Американците. Изтичахме до прозорците. Светлини проблясваха навсякъде изграда. Това не може да е реално. Каза Лесли. Но то е реално. Каза Иван. Той се обърна към нас и разпери ръце в безпомощна мъка. После изтича до дрешника, измъкна оттам сака и подаде единия на жена си. Тя грабна петрушко от дивана и още са не на напъха в единия сак, после двамата и стичаха, като ставиха вратата отворена зад себе си. След миг Иван се върна и ни погледна невярващо. — Какво чакате? — Извика той. — Имаме само пет минути. — И двайте. Четиримата се спуснахме тичешком по двата етажа стълби и се озовахме в хаоса на улицата, маса ужасени хора, хукнали към метрото. Родители с бебата на ръце, дечица, вкопчени в пълтата им, за да не се изгубят, старци, които се мъчеха да се движат с тълпата. Някои бяха ужасени и се блъскаха, крещяха, други вървяха тихо, съзнаващи, че е безполезно. Както тълпата минаваше през нас, Иван забеляза това, прегърна през рамота Татяна и се дръпнаха настрани от отчаяната река. Той бе останал бездъх. Вие, вие, Ричард и Лесли. Каза той, като се бореше с сълзите си, без гняв, без ненавист към нас. Вие сте единствените, които могат да се измъкнат. Той спря, за да си поеме дъх, разтърси глава. Вие не идвате с нас. Вие отивате там, откъдето сте дошли. Той кимна, успя да се усмихне някак. Върнете се във вашия свят и им разкажете. Разкажете им какво е това. Не допускайте това да се случи, и Иса. Вас. После тълпата ги отнесе. Слесли стояхме в безпомощно отчаяние на тази улица в Москва, наблюдавахме как кошмарът се сбъдва, без да ни грижа дали ще си измъкнем, не ни интересуваше дали ще живеем или ще умрем. Защо да разкажа на нашия свят, помислих си аз. Не че вашият свят не знаеше, Иван, той знаеше и въпреки това се уби. И ще бъде ли по-различен нашият свят? Тогава светът забуча, разтърси се и се разтопи във водата, която прелиташе по край корпуса на хидроплана. Дълго след излитането Лесли стискаше здраво лоста и дълго време никой не произнесенито дума. Защо? Извика Хас. Каквото и дяволски прекрасно има в масовото убийство, че никой в цялата история на света не е открил досега сега някакво по-умно разрешение на проблема? Освен да убиваш всеки, който не е съгласен с теб. Дали това е границата на човешкия интелект? Нима сме още неандерталци? Бог оплашен, Бог убива. Това ли е? Не мога да повярвам, че всеки човек вечно е толкова глупав. Че никой никога не е. Чувството на бесилие не може да си довършва изреченията. Погледнах лесли, сълзи се спускаха по лицето и кратко. Това, което мен ме довеждаше до силен гняв, нея я довеждаше до дълбока мъка. Тетяна, проговори тя та смазана, сякаш бе дочакала бомбите. Иван. Колко мили, забавни, приятни. И Петрушка. О, Господи! Тя избухна в ридания. Аз поех управлението, хванах ръката и кратко, колко ми се искаше пайде тук. Какво ли би казала тя за нашия гняв и нашите сълзи? По дяволите, помислих си аз, при всичко прекрасно, което можем да бъдем, при цялото величие, което толкова много хора вече са постигали, трябва ли да слизаме в най-низката кална земята само с едно натискане на бутона, което ще сложи край на светлината? Няма ли поне един човек в цялата рисунка, който да е достигнал до нещо по-добро, отколкото да? Дали чух или си въобразих, че съм чул? Ляв завой. Продължавай да летиш, докато рисунката под вас стане кехлибарена. не ме попига, защо завиваме или накъде се насочваме. Беше със затворени очи и по лицето й кратко още се стичаха сълзи. Стиснах ръката й кратко да пробудя от нейното отчаяние. Дръж се, мъничката ми, казах аз. Струва ми се, че сега ще видим как изглежда един свят без войни. Не беше далеч. Отпусна хлоста, корпусът докосна водата, светът се превърна в пръски. И. Озовахме се преобърнати наопаки на около 2000 метра височина във въздуха, после самолетът се насочи право надолу. За стотна от секундата помислих, че и е изпаднал в средал, неконтролируем, после разбрах, че не Мърморко пада стремглаво, а сме в напълно въоръжен самолет и Пилотската кабина беше малка. Ако ние слесли не бяхме духове, нямаше да можем да се поберем така двамата зад пилота. Право пред нас, поточно право под нас на около 150 метра височина, други правеше отчаяни опити да се измъкне. От гледката през предното стъкло ме побиха ледени тръпки. Прицелният кръг почти обхващаше крилата на другия самолет, светещата точка в прицела търсеше кабината му. Свят без война ли? След това, което се бе случило в Москва, сега щяхме да видим как взривяват някого на парчета във въздуха. Едната половина от мен се свиваше от ужас, другата наблюдаваше безстрастно. Това не е реактивен самолет, отбеляза втората половина, не е Мустанг, нито Спитфайер или Емесър Шмидт, такъв самолет не съществува. Пилотът изтребител в мен също наблюдаваше, одобрително. Хубав полет, помислих си аз. Отлично открива целта и я преследва. Достигайки разстояние за стрелба, издига се, когато целта се издига, завива, когато целта завива, пикира, когато целта пикира. Лесли бе застинала до мен, затейла дъх, приковала очи в самолета долу. Земята оглушително се носеше към нас. Обгърнах раменете и кратко и силно я притиснах. Да може в да сграбча лоста за управление и да отклоня самолета, да може в да дръпна към себе си лоста, щях да го сторя. Прекалено оглушителен бе грохотът в кабината, за да извикам на пилота и да го възпреда убива. В прицела видях на крилата на другия самолет червените звезди на Китайската народна република. О, Господи, помислих си, немало доста се е разпростряла над целия свят. Из Китай ли бяхме във война? Китайският самолет изглеждаше съвсем като самолет за въздушна акробатика, боедисън отдолу в светло синьо, отгоре, в зелено и кафяво. И въпреки целия шум и бойни действия, индикаторът за скоростта показваше само 300 км в час. Ако това е война, помислих си аз, къде са реактивните самолети? Коя година е това? Целта внезапно направи толкова рязка маневра, за да се измъкне, че кондензи обвиха. Крилата и кратко, нашият пилот също увеличи скоростта, продължавайки преследването. Ние не можехме да усетим какво претоварване изпитва пилотът. Но видяхме, че тялото му се смаза и шлемът му хлътна към пода. Това съм аз, помислих си. Пак съм пилот. Проклети военни. Колко пъти трябва да повтарям същата грешка? Тук съм на път да убия някого и ще се разкаивам за това до края на живота си. Целта зави остро надясно, после отчаяно обърна в друга посока. Почти в права посока срещу нас... Тя попадна право в центъра на прицелани, и альтернативният аз натисна спусъка върху лоста за управление. Картечниците стреляха и град от куршуми попадна в крилата и кратко. Мигновено облак бял дим избухна от защитната обшивка на мотора на отсрещния самолет. Две думи от нашия пилот. Свърших го. Каза тя. Почти. Гласът беше налесли. Машината не пилотираше альтернативният аз. Беше альтернативната лесли. На екрана на прицела светна надпис «Целта поразена». Подяволите. Възклик на пилотът. «Давай, Линда». Тя ускори и приближи още повече до поразената цел, натисна продължително спусъка в непрекъсната стрелба. В кабината замири се на барут. Сега белият дим се превърна в черен. Горивото двигателя на жертвата обля собственото и кратко предно стъкло. Целта унищожена. Сега го свърших. Свърших го. Извика пилотът. Дочухме едва едва радиото. Делта лидер отклони надясно. Бързо. Веднага. Отклони надясно. Пилотът на обърна глава да види опасността, дръпна всички сили лоста надясно. Сяка живота ти кратко зависеше от това. Твърде късно. В следващия миг предното стъкло почерня от горещо масло. Изпод кожуха на двигателя бълъв на пушек, моторът се задави, спря, витлото замря неподвижно. В кабината се чузвънец, като сигнал в края на рунт в боксов матч. На екрана светнаха думите. Свален. Внезапно всичко стихна. Остана само острото свистене на вятъра отвън и изтъняващия дим от към мотора. Протегнахшия да погледна назад и над черната река от дим видях да прелита над самолет, същият като целта, която току-що бяхме поразили, но боядисан на оранжеви и жълти петна. Той премина на около 15 на метра покрай нас и от кабината човекът, който току-що ни бе улучил, се засмя и ликуващо ни помаха. Нашият пилот вдигна светофилтъра на шлема и му махна в отговор. О, дяволите да те вземат, зяо, измърмори тя, ще ти върна за това. Другият профуча покрай нас, по корпуса му забелязах цял ред знаци за удържани победи, лъскавата боя блестеше. После носът на самолета му се вирна нагоре в стегнат боен завой, за да пресрещне водения от нас самолет, който се спускаше с вой, озверял за отмъщение. След половин минута двата самолета, описвайки полукръгове един около друг, изчезнаха от погледа. В кабината ни нямаше пламъци, вече бе останала едва забележима струйка дим, а за човек, който току-що е загубил сражение, нашият пилот изглеждаше спокоен като въглена препечена филийка. Ало, Делта лидер, разна се глас по радиото, звучеше твърде високо в газ и тишина. Камерата ти изключи. Тук светна надпис, че си свалена. Потвърди данните. Съжалявам, треньор. Веднъж побеждаваш, друг път губиш, дявол да го вземе. Цял от Зиен Пън ме улучи. Извинявай, извинявай. Кажи го на твоите фанове. Аз заложих 200 долара, че Линда Олбрай днес се връща като трикратен победител и загубих. Къде се приземяваш? Най-близо е Шанхай 3. Мога и на две, ако искаш. Три е добре. За утре те записвам на Шанхай 3. Обади ми се до вечера, а? Окей. Гласът и кратко звучеше тъжно. Съжалявам, треньор. Гласът на треньора стана по-мек. Не можеш всички да побеждаваш. Небето беше прекрасно с няколко пухкави летни облачета и ние имахме достатъчно височина, за да снижим до летището. Дори с неработещ мотор и масло по предното стъкло при заняването нямаше да бъде трудно. Тя завъртя копчето на радиоприемника. Шанхай 3, каза Линда в микрофона. Делта Лидър, Съединени щати, 10 градуса южно, на 1500 метра. Параметри за кацане, моля. Контролната кула бе очаквала обаждането и кратко. US делта лидер, ти си втора за кацане в зоната за изчакване, писта 28 дясно. Добре дошла в Шанхай. Благодаря, тя въздъхна и се отпусна тежко на мястото си. Осмелих се най-после да я заговоря. Привет, казах аз. Бихте ли ни разказали какво става? Ако аз бях тя. Сигурно щях така да се стресна, че да изхвърча от самолета, обаче Линда Обрайт нямаше вид да се шокирала от мен или въпроса ми. Тя отговори троснато, без да се интересува кой е попитал. Просто един загубен ден за нас, каза ядно тя, като тупна съмрук по таблото. Смяташе се, че ще бъда големият удар сред суперзвезди, а току-що загубих 10 точки за нас в международните полуфинали. Не ме интересува водения. Не ме интересува никой повече, аз повече никога. Ще гледам, гледам, гледам зад себе си. Избухна тя, после внезапно чу собствените си думи и рязко обърна глава да погледне зад себе си, към нас. Вие кои сте? Разказахме и кратко. В момента, когато достигна позиция за кацане, тя бе прияла това, което и кратко разказахме, така... Сякаш праздени кратко се изтърсват същества от паралелни светове. Явно умът и кратко още беше в онези 10 точки. Това тук спорт ли е? Попитах аз. Превърнали сте въздушния бой спорт. Нещо такова го наричат, отговори тя мрачно. Въздушни игри. Но това не са игри, това е голям бизнес. Щом си в авиолигата, ти ставаш професионалист и попадаш в най-гледаните часове на сателитната телевизия със световна популярност. Миналата година в индивидуалните аз го свалих. Свалих само за 26 минути цвя от зием пън, но дявол да го вземе. Този път му позволих да ме глътне, само защото не се огледах и сега съм вчерашна новина. Тя блъсна яростно надолу ръчката за колесника, сякаш това можеше да промени случилото се. Колесник спуснат и заключен, каза тя все още напушена. По време на сражение обикновено е работа на водения пилот от двойката да се оглежда наоколо, но нейният я бе предупредил твърде късно. Китайският изтребител се бе задал направо от към слънцето и я бе улучил при първата атака. Снижихме за финалния подход за... Кацане на дясната писта. Колесникът засвистя тихо по бетона. Намалихме и спряхме точно на финалната линия на рулешката. Телевизионните камери проточиха шии и ни зяпнаха. Около нас всъщност не беше летище, а по-скоро огромен стадион с наобятни трибуни, които се извисяваха от двете страни на две еднакви писти. По трибуните трябва да имаше около 200 000 души, а два гигантски екрана следяха в вблизък план кацането на нашия изтребител. На няколко метра зад финалната линия имаше други два американски стребителя и китайският, който Линда бе свалила. Подобно на нашия и другите бяха черни като сежди, потънали в масло от мотора до опашката. Над останалите самолети се трудеше бригада, изчистваха ги от опушеното и от напръсканото масло. По другите обаче нямаше знаци за победи, изрисувани под името на пилота под кабината. Журналисти и оператори се втурнаха към нас за интервюта. Ненавиждам гази част, каза ни пилотът. В тази минута по целия свят първи военен канал предава как Линда Олбрайт е изгърмяла, поразена в гръб като някаква загубена начинаеща гарга. Тя въздъхна. О, добре де! Възпитание под налягане, Линда. След миг малкият самолет бе в средата на екрана Федер План, също като комар под микроскоп. На огромните екрани се появи образът на пилота в момента, когато отвори кабината и свали шлема си, разтърси дългата си тъмна коса и е отметна от лицето си. Тя изглеждаше огорчена, недоволна от себе си. От нас нямаше никакъв образ на екрана. Говорителят на стадиона се обърна пръв към нея. Американският ас Линда Олбрайт Съобщи той в микрофона. Победител във великолепно сражение с лишентан. Но нещасна жертва на сечуанския цвя от зием пън. Бихте ли ни разказали за днешните си сражения, Мисъл Брайт? Срещу финалната линия гъмжеше от запалянковци по въздушните игри. Повечето от тях носеха по шапките и якетата си отличителните знаци на своята ескадрила изтребители, предимно китайски. Те изпадаха във възторг, като гледаха големите видеомонитори и от време на време поглеждаха между камерите към Линда Олбрайт на живо. Колко възторжено я приемаха, тя беше знаменитостта на деня. Под изображението и кратко на екрана беше изписано Линда Олбрайт с единени щати номер две и оценки все от 9,8 и 9,9. Когато тя заговори? Публиката отихна. Почитаемият сяла е сред най-галантните състезатели удостоили небесата на света, каза тя, а думите и кратко се превеждаха по високоговорителите. Подавам разтворена ръка в знак на уважение към храбростта и таланта на вашия велик пилот. Голяма чест би било за Съединените Американски щати, ако толкова скромен човек като мен спечели шанса да се срещне отново с него в небесата на вашата прекрасна страна. Тълпите полудяха. Явно за да бъдеш звезда във въздушните игри се изискваше нещо повече от това да знаеш кога да натисне спусъка. Говорителят докосна слушалките си и бързо кимна. Благодаря ви, Мисъл Брайт, каза той. Признателни сме ви, че посетихте Стадион 3 и се надяваме, че посещението ви в нашата страна ще бъде приятно за вас. Пожелаваме ви най-добър успех в продължаващите международни игри. Той се обърна към камерата. Сега преминаваме към Юян Зинчи, зона 4, където се разгръща голямо сражение. Камерите предадоха въздушен план. Три китайски изтребителя кръжаха в строй, за да прехванат осем американски. Целият стадион едновременно ахна, всички обърнаха очи към започващата битка. Трите самолета или бяха изключително самоуверени или отчаяно се към точки слава, но гледката на тяхната храброст беше просто магнетична. Сражението се отразяваше от камери на всеки изтребител, както и от мрежа специални самолети с камери. Телевизионният режисьор трябва да разполагаше с 20 образа, от които да избира. И още много по пътя. Със страхотен рев от пистата излетяха две двойки китайски стребители, с максимална скорост набраха височина, наближавайки до полесражението, за да се включат в битката преди сблъсъкът от зона 4 да е минал в историята на спорта. Линда Олбрайт разкопча коланите на раменете си и слеза от самолета, цялата блясък и стил в огнения си копринен костюм за полет. Прилепнал като трико на балерина, синът лазен жакет с бели звезди, шарф на червени и бели черти. Изчакахме, докато журналистите се тълпяха край нея за репортажа от първата минута след приземяването. Тренировките за полети изглежда я бяха научили на толкова такти и любезност, колкото и на виш пилотаж и стрелба. На всеки въпрос тя имаше по един неочакван отговор, скромен и самоверен. Едновременно. Когато привършваше с интервютата, вече притискаше тълпа от почитатели със своите въпроси и програми от игрите на китайски с нейна снимка на цяла страница, върху която искаха автографи. Що ме така, когато тя загуби в чужда страна? Каза лесли. Какво ли е, когато побеждава у дома? В един момент полицията и кратко твори път към една лимузина и след половин час ние вече бяхме заедно на спокойно място. Стадионът летище бе планиран в цялостен комплекс с хотели-апартаменти, целите в прозорци, а отсреща бяха градът и реката. Градът приличаше на Шанхай от нашето собствено време, но дори още по-голям, по-висок и по-модерен. На екрана на телевизора продължаваха да показват повторения на записи от въздушните игри и коментарите не представаха. Линда Олбрайт натисна бутона да го изключи и се свлече на канапето. А че ден! Как стана това? Попита Лесли. Какво ви накара? Наруших собственото си правило. Отговори альтернативното и кратко аз. Винаги поглеждай назад. Сяло е великолепен пилот. Можехме да направим страхотно сражение. Обаче, не за това, каза жена ми. Питам как се стигна до игрите. И защо? Какво означават те? Вие сте от друго време, нали? Каза пилотът. Някаква утопия, където няма никакво състезание, нали, някакъв свят без война? Тъп и мръсен. Ние не сме от свят без война, казах аз, и той не е тъп, той е глупав. Хиляди хора умират, милиони. Нашите политици ни държат страх, нашите религии ни насъскват едни срещу други. Линда разбуха възглавницата по главата си. От нас също умират хиляди, каза тя с отвращение. Колко пъти, мислите, че съм била убивана през моята кариера? Е, не толкова много, откакто станах професионал, гърмян заек, но още ми се случват и дни като днешния. През 1980 целият американски въздушен отбор бе свален три поредни дни. А без прикритие от въздуха в продължение на три дни можете да си представите какво ни се случи по суша и по море. Анкетите, тя вдигна ръце нагоре, разтърси глава, тях не можеш да ги спреш, изхвърлиха ни от световните състезания. Три армии, 300 хиляди състезатели. Целият американски отбор да отпадне от квалификациите. Нула. Този спомен по отслаби яда от собствената и кратко днешна загуба. Не, че не бяхме в добра компания, продължи тя. Те. Унищожиха Съветския съюз, Ликвидираха Япония, Израел. А когато накрая победиха Канада за златния, можете да си представите. Полша полудя, цялата страна просто обезуня. Откупиха си свой собствен канал за тържественото закриване. Докато си спомняше тези неща, тя изглежда почти се гордеше. Ти не ме разбра, каза Лесли. Нашите войни не са игри. Ние не убиваме състезатели просто на таблото за резултати. В нашите войни хората наистина загиват. Оживлението и кратко помръкна. И в нашите умират понякога, каза Линда. Във въздушните игри съставали сблъсквания в небето. А в морските игри англичаните загубиха един кораб с целия му екипаж миналата година. Но най-лошо в сухопътните игри, там е с бързи машини по твърд терен. Пък и когато си пред камерите, проявяваш повече храброст, отколкото разум, ако ме питате. Та твърде много инциденти. Разбираш ли какво всъщност казвали с ли? Попитах аз. В реалния живот за нас нещата са смъртно сериозни. Виж, каза тя, винаги, когато се опитваш да постигнеш нещо, нещата са опасни и смъртно сериозни. Сега ние вече имаме станция на Марс-Руснаците... Следващата година е мисията за Алфа Кентавър и в нея е ангажиран почти всеки учен в света. Обаче една индустрия, в която са вложени много билиони долари, няма да спре заради някой и друг инцидент. Май е невъзможно да те накараме да разбереш, а? Попита Лесли. Ние не говорим за инциденти, не говорим за игри или състезания. Ние говорим за обмислени, предварително запланувани масови убийства. Линда Олбрайт се надигна и седна, погледна ни смаяно. «Боже мой!» Възкликна тя внезапно. «Да не искате да кажете война!» Това беше тъй немислимо за нея, че тя изобщо не бе могла да го допусне до съзнанието си. Тя внезапно придоби съчувствен, загрижен вид. «О, ужасно съжалявам!» Каза тя. «Изобщо не можех да си го представя». И ние сме имали войни преди много години. Световни войни, докато не осъзнахме, че следващата война би означавала нашият край. И какво направихте? Как се спряхте? Не сме се спирали, отговори тя. Просто се променихме. Тя се усмихна, като си припомни. Същност степонците започнаха всичко с продажбите на коли. Преди 30 години Мацумото се включи във въздушните състезания, това беше страхотен рекламен. Удар сложиха двигател от автомобил Сундай в състезателен самолет. Монтираха микрокамери на крилата на самолетите от националните въздушни състезания, заснеха много добри кадри и направиха от това рекламен клип за първия състезателен самолет Сундай. Никой не го интересуваше, че японците се класираха четвърти, важното е че продажбите на Сунда изкочиха неимоверно. И това ли промени света? Постепенно се промени. Първо се включи Гордан Беремър, организатор на въздушни демонстрации, той по идеята да се монтират на състезателните самолети, телевизионни микрокамери и имитиращи лазерни оръжия, определи правилата, предложи големи награди за пилотите във въздушните боеве. Около месец-два това бяха местни състезания, после съвсем внезапно въздушният бой се превърна в зрелищен спорт, като никой друг на света. Отборите играят със звезди, това направо беше и карате, и шах, и фехтовка, и футбол едновременно и то в три измерения, скоростно, оглушително и изглежда по-опасно от ад. Очите и кратко отново заблестяха. Каквото и да бе привлякло Линда Олбрайт към този спорт, то още държеше. Нищо чудно, че беше толкова добра в него. Чрез камерите за палянковците направо влизат в пилотската кабина, просто безподобно. Всяка седмица това е все едно конни състезания, бейсбол и матч едновременно. Когато Беремър рекламира това шоу из цялата страна, го и е все едно че хвърли клечка кибрид в пироксилин. Моментално това се превърна във вторият по популярност телевизионен спорт в Америка, после стана първият и после американските въздушни игри завладяха сателитната телевизия и целия свят. Просто светкавично придобиха популярност. Парите, каза Лесли. Можете да бъдете сигурни, че е за парите. Градове откупуваха правото да имат бойни отбори за въздушните игри, после сред победителите се излъчваха национални отбори. А после, и тук именно нещата същински се промениха, дойдоха международните състезания, нещо като въздушна олимпиада за професионали. Два милиарда телевизора са настроени цели 7 дни, докато всяка страна, която може да пусне самолети във въздуха, се сражава като луда. Можете ли да си представите приходите от реклами с публика в такъв мащаб? Някои страни изплатиха националния си дълг с приходите от това първо състезание. Ние слушахме омадюсани. Не можете да повярвате колко бързо стана това. Всеки град с и няколко самолета спонсорираше аматюрските си отбори. Градове, само за няколко години известни хлапъци, станаха герой спорта. Ако се смяташ бърз, умен и храбър и ако не се стесняваш да бъдеш международна телевизионна звезда, можеш да натрупаш такива пари, за каквито президентите могат само да мечтаят. Междувременно военно-въздушните сили престанаха да бъдат асовете. Щом завършиха школата, пилотите напускаха и минаваха към игрите. Никой, естествено, не искаше да се записва във военно-въздушните сили. Кой ще иска да бъде зле платен офицер и да живее според военния устав в някоя забравена от Бога военно база, да си хъби времето в тренажори, които са повече изпитание и стрес, отколкото истински полет, да пилотира самолети много по-големи и смъртоносни, за да доставят удоволствие, и при които единственото сигурно е, че теб ще убият, ако има война. Едва ли мнозина биха пожелали? Разбира се, помислих си аз. Ако имаше цивилни отбори по летене, когато аз бях хлапък, шанс да си извоюваш място и слава чрез. Оглушителната скорост, някъде друга да освен при военните, младият Ричард щеше да се запише във военно-въздушни ги сили толкова, колкото би отишъл доброволно в затвор. Но при всичките тези пари, защо летите с витлови самолети? Попитах аз. Твоята е някъде около 600 конски сили, нали? Защо не е с реактивни? 900 конски сили, каза пилотът. Реактивните са много скучни. Те достигат скорост два пъти по-голяма от скоростта на звука. Едно кратко сражение продължаваше половин секунда, а дългото... Около 30 секунди и повечето време самолетите бяха извън полезрението. Като им се наситиха, докато още бяха нещо ново, зрителите загубиха интерес към реактивните самолети. Пък и не е лесно да накараш някой университетски техничър да лети в свръхзвуков компютър с крила. Виждам какво е привлякло леците, каза Лесли. А армията и военноморските сили. И те не останаха много назад. Армиите имат толкова много танкове в Европа, помислиха те, защо да не сложат камери на тях и да осребрят всичкото това желязо. Естествено и флотът не искаше да остане настрани. И се включиха на едро, още първата година имаше двуседмични морски игри с лазерни оръжия за американската купа. Нарекоха ги игри Трета световна война, обаче военните бяха мудни и скучни. По телевизията не можеш да спечелиш търтей които не могат да мислят сами, и струмави машини. Тук печелиш попадения, които носят точки. След това се включи индустрията с цивилни отбори за море и суша, много полеки, по-бързи и поумни. Военните изпаднаха в много затруднено положение от игрите. Не можеха да поддържат войници, танкисти или морски капитани, когато парите и славата отиват при цивилните бойни отбори. На телефона и кратко светнаха бутони. Тя не им обърна внимание, завладяна от удоволствието да разказва за игрите на тия двамата от планета, където съществува войната. Никой вече не смяташе сраженията за истински, защото в игрите има толкова много предварителна подготовка и тренировки. Бесмислено ставаше да круиш планове за война, която би могла да стане реална в някакво евентуално бъдеще, при положение, че можеш да получиш удовлетворение моментално, като влезеш в бой веднага и на всичко отгоре ти плаща за това. И военните изпаднаха от бизнеса. Така ли? Попитах аз на шега. В известен смисъл бяха принудени. Правителствата продължиха по инерция да отделят средства за военните още няколко години, обаче протестите против данъците и някои други вълнения сложиха край на това. И военните загинаха, така ли? Попитах аз. Слава Богу! О, не, засме се Линда. Хората ги спасиха. Хората какво? Удиви се лесли. О, не ме разбирайте погрешно, каза Линда. Ние обичаме военните. Аз отмятам тяхното квадратче в моята данъчна декларация и им давам всяка година цяло състояние. Защото се промениха. Най-напред се умяха да се осъзнаят. Отърваха се от корупцията и бюрокрацията си и престанаха да пилеят тонове пари за буклуци. Видяха, че единственият им шанс за доходи е да правят нещо, което игрите не могат, при това да го правят добре. Опасна, вълнуваща работа – работа, която изисква ресурсите на цялата нация, колонии в космоса. Десет години по-късно вече работеше станцията на Марс, а сега сме на път за Алфа Кентавър. Значи това е решило проблема. Помислиха аз. Никога не бе ми хрумвало, че може да има някаква друга альтернатива на войната, освен мира. Но не съм бил прав. Това е свършило работа. Казах аз на Лесли. И продължава да върши, каза тя. Ето, че тук върши. И то колко добре. Каза Линда. А това е друг въпрос. Какво направи този економиката? В игрите има чудовищни изисквания за качество. Механици, техници, пилоти, стратези, организатори, съпровождащи дейности. Парите, влагани в тях, са невероятни. Не знам колко си докарва менеджментът, но един добър състезател може да спечели милиони. Освен основното заплащане, преми за победа, за откриване на всеки нов състезател, когато намираме и тренираме ми, ние получаваме повече пари, отколкото можем да харчим. Опасността е достатъчно голяма, за да си щастлив на края, понякога повече от достатъчна. Особено в първия кръг, при откриването на игрите, тогава не ти остава минутка да придремнеш, тогава се бият 48 истребителя в един видеоблог. На вратата меко се звънна. А пък има предостатъчно репортери за най-големите егоисти на света, като мен. Каза тя и стана да отвори. Естествено, никой не може да познае, кой ще спечели следващата война. Всички просто чакат до 21 юни и я. Хващат по сателитната телевизия. Много народ се обзалага за фаворитите, естествено. Понякога те карат да се чувстваш като състезателен кон. Извинете за момент. Тя отвори вратата. Мъжът бе затулен зад огромен букет пролетни цветя. Горкичката ми любима, дочу съгласът му, имаме ли нужда от съчувствие тази вечер? Крие. Тя го обви с ръце и в рамката на вратата се очертаха две фигури в блестящи пилотски костюми, пеперуди сред светя. Погледнах лесли, попитаха мълчаливо дали не е време да потегляме. Альтернативното и кратко аз щеше силно да се притесни, ако продължи да разговаря с хора, които приятелят и кратко не може да види. Но когато се обърнах към вратата, разбрах, че няма да имаме такъв проблем. Мъжът бях аз. Какво правиш тук, любими? Възкликна Линда. Нали трябваше да си в тайпе, на третия кръг в тайпе? Мъжът свира мене, погледна ботушите си и потри крак в килима. Ама страхотно сражение беше Линди. Възкликна той. Тя остана със зяпнала уста. Свалиха ли те? Само ме повредиха. Твоят водач на американската скадрила е страхотен пилот. Той спря, наслаждавайки се на изумлението и кратко не избухна в смях. Но не чак толкова страхотен. Той забравя, че белият дим не е черен дим. Вече бях в последен подход за кацане, спускам колесника, клъпите и когато завивам, той ми се полявява в прицела и го лучвам. Голям късмет. Директорът каза, че на екрана изглеждало прекрасно. 22-минутен полет. По това време ТП вече е извън обхвата, тъй че се свързвам с Шанхай-3. И чак като кацам, виждам там твоя самолет, черен като овца. Щом свърших интервютата, казвам си, жена ми има нужда от малко ободряване. В този момент го и е погледна към стаята, видяни и се обърна към Линда. А, пресата ли? Да те оставя ли за малко? Не се от пресата, каза тя, като го гледаше в лицето. После се обърна към нас. Ричард Плесли, това е моят съпруг, Жищов Собийски, полският аз номер едно. Мъжът не беше толкова висок, колкото мен, косата му беше посветла от моята, веждите по-тежки, якето му, алено по-бяло с надпис Ескадрила номер едно, отбор по въздушен бой на Полша. Извън тези разлики, Спокойно можех да кажа, че виждам собственото си смаяно отражение. Поздравихме се, докато Линда обясни колкото можа по попросто кои сме. Разбирам. Колко неловко, обаче ни прие, защото жена му пи бе прияла. А там, у вас, откъдето идвате, много ли прилича на нашия свят? Не, отговорих аз. На нас не се струва, че вие сте изградили своя свят около игрите. Като че ли планета е увеселителен дом, нещо като карнавал? Това ни изглежда малко странно. Вие току-що ми разказахте, че вашият свят е изграден около войната, истинска война, обмислено, предварително планирано масово убийство, планета, склонна към саморазрушение, каза Линда. Това именно е странно. На вас това може да ви изглежда като овеселителен дом, побърза да обясни мъжът кратко, но ние имаме мир достатъчно работа, благоденствие. Дори оръжейната индустрия процъфтява, обаче самолетите, корабите и танковете сега излизат на бой с безвредни оръжия, халосни куршуми и лазерни имитатори. Защо да се сражаваме? Защо да се избиваме за нищо? Щом можем да пуснем същите тези сражения по сателитната телевизия и да живеем, за да си харчим приходите от това? Никакъв смисъл няма да се избиваме заради едно сражение. Нима актьорите се убиват заради един филм. Игрите са голяма индустрия. Някои хора говорят, че залагането в игрите е лошо, но ние смятаме, че е по-добре да се занимаваме с хазарт, отколкото да как да кажа да се самоунищожаваме, нали? Той заведе жена си до канапето и докато говореше, а държеше за ръка. Линди не ви е казала какво облегчение е да не мразиш никого. Днес, например, виждам че жена ми е улучена и свалена от китайски пилот. И какво, да полудея ли, да намрази човека, който я е победил, да намрази китайците, да намрази живота? Единственото, което бих възненавидел, това е да се окажа следващия път на мястото на горкия човек, когато моята Линди го вземе на прицел. Тя е американският тас номер две. Той е погледна, а тя свивежди. Не ви го е казала, предполагам. Ще бъда номер последен, ако не се оглеждам, каза тя. Никога не съм се чувствала толкова тъпо, крие, никога не съм се чувствала толкова, так светва надписът, че съм улучена и чуит. Двигателят излиза от струя. А в този момент профучава цияо и се тресе от смях. Светлинните, които бяха светнали еднократно на телефона, сега станаха по-настойчиви. Накрая телефонът се развъня като лут порой от спешни обаждания, продуценти. Директори, представители на отбора, награда, заявки за интервюта от пресът и телевизията, спешни покани. Ако тези двамата живееха в нашето време, щяхме да ги помислим за звезди на турне. За толкова много неща имахме да ги питаме, помислих аз, но те не само трябваше да подготвят стратегията за утрешното отборно състезание, а и да си поговорят, да поспят. Станахме... Докато двамата бяха на телефона и мълчаливо им махнахме за довиждане. Линда закри слушалката с ръка. Не си тръгвайте. Само за малко ще. Крие също закри слушалката си. Почакайте. Ще вечеряме заедно. Моля ви, останете. Благодаря ви, но не, каза Лесли. Вече ни отделихте много време. Щастливо кацане и на двамата, казах аз. И сега нататък, мисъл Брайт, нека поглеждаме зад себе си, а? Линда Олбрайт покрипла мналото си лице в престорен срам и техният свят изчезна. Отново във въздуха, ние оживено бъбрехме, развълнувани от срещата с Линда, Крия и тяхното време, едва велика альтернатива на постоянната война и подготовка за война, която заключваше нашия собствен свят във високотехничното му средновековие. Надежда! възкликна Хас. Какъв контраст! каза Лесли. И той такара да видиш просто колко много пропиляваме ние в страх, подозрения и войни. Колко ли другите и съзидателни светове като техния има там долу? каза Хас. Дали повечето са като техния, или пък има твърде много като нашия? Може би всички тук са съзидателни. Хайде да кацнем. Слънцето над нас, сякаш беше кълбо от мек огън на фона на виолетово небе. Изглеждаше два пъти по-голямо от слънцето, което познавахме, но не толкова ярко, някак поблизо, но не по-топло. То пейзажа спокойно злато. Във въздуха се долавяше съвсем лек аромат на ванилия. Стояхме на склона на един хълм, където гората стигаше до една поляна. Покрай нас проблясваше спирална галактика от дребни сребристи цветя. Надолу от едната страна се виждаше океан, почти толкова тъмен, колкото небето, а към него изкръше диамантена река. От другата страна, докъдето можехме да видим, се простираше обширно плато, на хоризонта, първични хълмове и долини. Безлюдно и спокойно, като завръщане в рая. От пръв поглед можех да се закълна. Че сме попаднали на Земя, недокосвана от цивилизация. Дали пък хората не са се превърнали в цветя? Това е прилича на филма Преселение на звездите, каза Лесли. Чуждо небе, красива чужда Земя. Ни жива душа, каза Хас. Какво правим на тази дива планета? Не може да е дива. Тук някъде трябва да са альтернативните нияс. Но вторият поглед каза – огледай се пак. Под далечния пейзаж се провиждаше сякаш шахматна дъска, едва доловими тъмни линии на градски квартали, широки прави ягли, сякаш някога е имало магистрали, отдавна превърнати в прах. Интуицията ми рядко греши. Знам какво се случило. Ние успяхме да намерим лос Анджелос, но сме закъснели с хиляда години. Виждаш ли? Там се е намирала Санта Моника, а нататък Беверли Хилс. Цивилизацията си е отишла. Може би, каза тя. Но Лос-Анджелос никога не е имал такова небе, нали? Или пък две луни? Тя посочи нагоре. Далеч над планината наистина имаше една червена и една жълта луна. Бяха по-малки от земната луна, а едната се издигаше по-рано от другата. Хъм, не Лос-Анджелос. Казах аз, убеден. Май наистина е преселение на звездите. В гората отсреща се долуви някакво движение. Виж! Сред дърветата се появи леопард и се насочи към нас, кожата му без цият на бъкарен залез с петанца като снежинки. Реших, че е леопард заради петната, иначе звярат бе огромен като тигър. Движеше се с особена... Несигурна походка и смъка се изкачваше по възвишението. Когато приближи, чухме, че диша много тежко. Няма опасност да ни види или нападне, казах си аз. Не изглеждаше гладен, макар че стигрите човек никога не знае. Ричи, той е ранен. Движеше се особено не защото беше непознато животно, а защото някаква ужасна сила просто го бе премазала. Златните му очи горяха от болка. Той залиташе със сетни сили, сякаш животът му зависеше от това да се добере през полянката до гората зад нас. Затичахме се да му помогнем, макар и представа да нямах какво бихме могли да сторим, дори ако бяхме от плът и кръв. Когато се изкачи на височината, отблизо изглеждаше огромен. Гигантската котка стигаше до раменете на лесли и трябва да тежеше около тон. Вдишането му се доловиха признаци на агония, разбрахме че не му остава да живее много. По гърба и хълбоците му се беше спекла кръв. Животното рухна, провлачи се още няколко стъпки и отново рухна сред сребристите цветя. Защо ли в последните мигове от живота си така отчаяно се стреми да достигне до дърветата, запитах се аз. Ричи, какво да направим? Не може просто да седим така безпомощно. В очите и кратко се четеше мъка. Трябва да има някакъв начин. Лесли колениче до масивната глава, протегна ръка да погали рухналото животно, за да облегчи сетните му мъки. Обаче ръката й кратко премина през козината му, без животното да усети докосването и кратко. Няма нищо, мила, казах аз. Може би и тигрите избират съдбата си като нас, за тях смъртта също не е край на живота. Вярно, помислих си аз, но колко студено утешение. Не. Невъзможно е да сме дошли тук, за да видим това прекрасно, да го видим как умирали? Невъзможно е, ричи. Огромното животно потрепери в тревата. Миличка, казах аз и я притеглих до себе си. Трябва да има причина. Винаги има някаква причина. Но просто в момента не знаем точно каква е тя. От към края на гората се донесе глас, пълен с любов като светлината, но прокънтя като грамотевица. Таин. Мигновено се обърнахме. На края на поляната, сред цветята стоеше една жена. Отначало я помислих за пай, но кожата й кратко беше посветла, а косата й кратко свят на есенни кленови листа беше по-дълга, отколкото на нашата водачка. В същото време тя изглеждаше като сестра на нашето аз от другия свят точно толкова, колкото и на жена ми. Същата извивка на бузите, същита волева челюст. Беше облечена с рокля в пролетно зелено и над нея пелерина в тъмно изумрудено, която стигаше до тревата. Докато я разглеждахме, тя стигна до рухналото животно. Огромното същество потръпна, надигна глава и с последни сили жално изръмжа към нея. Жената дотича като зелен вихър, коленичи без страх до него, погали го нежно. Ръцете и кратко изглеждаха съвсем манички върху огромната му глава. «Стани, хайде, прошепна тя!» Той се помъчи да я послуша, лапите му проритаха във въздуха. «Страхувам се, че е много тежко ранен, мадам», казах аз. «Едва ли може да се направи нещо повече?» Тя не ме чу. Затворила очи, тя се концентрираше над формата на животното и му предаваше обич, като лекичко го потупваше. После внезапно отвори очи и каза, Таин, мъничък, стани. Леопардът изръмжа, скочи на крака, отърси се и от кожата му се разлетяха тревички. Като дишаше дълбоко, той се надвеси над жената в цветята. Тя стана и обгърна с ръце врата на животното, докосна раните му, погали козината на плещите му. Таин, глупаво коте, каза тя. Къде отиде цялата ти ловкост? Не ти е времето да умираш. Спечената кръв бе изчезнала от екзотичната козина, като изчетка на прах. Огромното същество погледна надолу към нея, притвори очи за миг и погали муцуна в рамото и кратко. Бих те помолила да поостанеш, каза жената, но можеш ли да задържиш едно изглъдняло коте Мама? Върви! Хващай си пътя. Той изръмжа като дракон. Не искаше да си тръгва. Върви! И внимавай по скалите, Таин, каза тя. Не си планинска коза. Великанът поклати глава към нея, после я разтърси и заподскаче с грациозна лекота през поляната, като разлюля тревата и изчезна сред дърветата. Жената го проследи с поглед, докато се скри, после се обърна просто към нас. Обича височините, каза тя, примирена с безразсъдството му. Много го влече височината, но не може да разбере, че не всяка скала издържа тежеста му. «Какво направихте вие?» Попита Лесли. Ние мислехме, изглеждаше толкова зле, че помислихме. Жената се обърна и тръгна към билото на хълма, като ни махна да последваме. «Раните на животните заздравят бързо», каза тя, но понякога е нужно да им се помогне с малко обич, за да им мине побързо. Таин е стар приятел. И ние с вас трябва да сме стари приятели, казах аз, щом можете да ни виждате. Коя сте вие? Тя ни наблюдаваше, докато вървяхме, това изумително лице с очи, по-дълбоко зелени от пелерината и кратко, които ни сканираха мигновено като. Лазър с науловими движения отляво ляво дясно, разчитайки съдържанието на душата ни. Колко интелигентни очи! Никаква надменност, никаква покровителственост. После тя се усмихна, сякаш внезапно осъзнала нещо. Лесли и Ричард. Възкликна тя. Аз съм Машара. Как можеше да ни познава? Къде сме се срещали? Какво значение имаше тя за това място и какво означаваше то за Нея. Гъмжах от въпроси. Каква ли цивилизация съществуваше невидимо тук? Какви са нейните ценности? Каква беше тази жена? Аз съм вие в моето измерение, каза тя, сякаш чула мислите ми. Тези, които ви познават тук, ви наричат Машара. Какво е това измерение? Попита Лесли. Къде се намира това място? Кога? Тя се засмя. И аз имам въпроси към вас. Елате. Точно в края на поляната имаше една къщичка, не по-голяма от планински заслон. Построена беше от камъни, без хоросън, камъните прилепваха така плътно и точно, че между тях не можеше да се пъхне дори карта за игра. Прозорците бяха без тъкла, а входът без врата. Из двора се заклатушка семейство охранени домашни птици. Наклона на дървото се безгушило пухкаво каво животин, че с опашка на пръстени и муцуна, като с бандитска маска. Когато приближихме, то отвори за микочи, затвори ги и пак за дряма. Машара ни покани да влезем, като мина първа. Вътре нещо като млада лама с цвят на летен облак дремеше върху килим от листа и слама близо до прозореца. Любопитството й кратко стигна колкото да помръдна уши към нас, но не и да стане. В малката къщичка нямаше ни огнище, ни килер, ни легло, сякаш обитателят й кратко изобщо не ядеше и не спеше и все пак би изпълнена стоплина и спокойна сигурност. Ако трябваше да отговоря на гатанката, бих казал, че Машара е добрата горска фея. Тя ни заведе до пейките край масата. През големия прозорец се простираше изглед към дърветата, полянката и долината. Моето измерение представлява паралелно на вашето време прозгран селво, но вие, естествено, го знаете, каза жената. Различна планета... Различно слънце, различна галактика, различна вселена. Но същото сега. Машара, тук случвало ли се нещо ужасно, някога отдавна? Попита Лесли. Разбрах мисълта и кратко. Тези следи по земята, планетата, върнала се към девствен живот. Дали Машара не беше последният оцелял човек, от някога процъфтявала тук цивилизация? Вие помните. Каза, алтернативното ни Но ни да изчезне цивилизация, която съсипала планетата от морското дъно до стратосферата, ужасно ли е да отмине такава цивилизация? Толкова ли е лошо една планета да се изцели? За първи път се почувствах някак уютно тук, като си представих какви ли трябва да са били последните и кратко дни, пищаща, виеща смърт. Нима е хубаво да загине който и да било живот? Попитах аз. Не да загине, каза тя след миг мълчание, а да се измени. Едни аспекти от вас са избрали това общество. Аспекти, които му се наслаждаваха, аспекти, които отчаяно се бореха да го изменят. Някои спечелиха, други загубиха, но за всички това беше урок. Обаче планетата се е възстановила, каза Лесли. Само я погледнете. Реки, дървета и цветя, каква красота! Планетата се възстанови, повтори Машара и отклони поглед, но хората не. В тази личност нямаше никакъв егоизъм, никаква фалшива скромност, никакво осъждане. Ламата се изправи на крака и полека се запъти към изхода. Еволюцията бе направила цивилизацията управител на тази планета. Стотици хиляди години по-късно управителят се оказа непомощник, а разрушител за еволюцията, не изцелител, а паразит. Затова еволюцията си взе обратно своя дар, пренебрегна цивилизацията, спаси планетата от разума и я положи в ръцете на любовта. Това ли е твоята работа, машара? Попита Лесли. Да спасяваш планети? Тя кимна, да спася тази планета. За планетата аз съм търпение и закрила, състрадание и разбиране. Аз въплъщавам най-висшето предназначение, което са виждали за себе си древните хора. А изчезналата цивилизация имаше безценна култура в толкова много отношения, едно надарено общество, но накрая попадна в капана на собствената си ненаситност и липса на дълновидност. Тя опустоши горите и ги превърна в пустини, погуби душата на планетата, като я нараняваше дълбоко смините и промишлените си отпадъци, отрови въздуха и океаните, направи земята стерилна с радиацията и отровните химикали. Тя имаше милиони и милиони шансове да се промени, но не ги използва. От земята тя изкопаваше лук за мълцина, труд за останалите и гробове за децата на всички. В края децата не искаха да приемат всичко това, но децата бяха дошли твърде късно. Как може цяла една? Цивилизация да е била толкова сляпа? Попитах аз. И това, което правиш ти сега. Ти имаш ли отговора? Тя се обърна към мен, цялата една неумолима любов. Нямам отговора, Ричард, отговори тя. Аз самата съм отговора. Известно време постояхме мълчаливо. Краят на слънцето докосна хоризонта, но още имаше доста време, докато мръкне. Какво се случи с останалите? Попита Лесли. През последните години, когато видяха, че е прекалено късно, те построиха свръхпроводими суперкомютри, построиха ни под кополите си. Обучиха ни как да възстановим земята и ни пуснаха навън да работим във въздуха, който те повече не можеха да дишат. Последният акт на извинение към земята беше да предоставят куполите си, за да спасим каквото можем от природата. Нарекоха ни еколози възстановители на планетата. Кръстиха ни, благословиха ни и излязоха сред отровата, където някога бяха горите. Тя наведе очи. И свършиха. Слушвахме се в ехото от гласи кратко и си представихме каква самота и пустота трябва да преживяла тази жена. А го бе разказала така леко. «Машара, те са те построили ли?» Попитах аз. «Ти компютър ли си?» Красивото и кратко лице се обърна към мен. «Мога да бъда описана като компютър», каза тя. «Както и ти». Докато я питах, частица от мен съзнаваше че ми се губи цялостния смисъл, представата ми за това, коя е, тя се губеше в това, какво е тя. Ти, почнах аз. Машара, ти жива ли си? Това невъзможно ли ти изглежда? Попита тя. Има ли значение дали човешкото се изявява чрез въглеродният уми, или силици, или галии? Има ли нещо, което да е порождение човек? Разбира се. И най-низките, дори разрушителите, дори убийците са хора, каза аз. Може да не ни харесват, но те са човешки същества. Тя поклати глава. Човешкото същество е един израз на живот, който носи светлина, отразява любов през всяко измерение, в което избере да се докосне, в която и форма избере да се въплати. Човешкото не е физическа категория, Ричард, той е духовна цел. Не е нещо, което ни е дадено, а нещо което трябва да постигнем. Поразителна за мен мисъл, изкована от трагедията на това място, колкото и да се опитвам да гледам на машара като на машина, компютър, някаквото, все едно, не мога. Не физиката на нейното тяло дефинираше живота и кратко, а дълбочината на любовта. И кратко. Изглежда по навик, наричам хората човешки същества, каза аз. Може би ще премислиш отново, каза тя. Някаква предизвикателна частица от мен се вторачи в жената през мъглата на новия и кратко етикет. Суперкомютър ли? Ще трябва да изпитам. Колко е 13297 делено на 2, 3237900 и едно на квадрат. Нужно ли ти е да знаеш? Аз кимнах. Тя въздъхна. 2462,407402584828063981 Колко цифри след десетичния знак искаш? Удивително! Възкликнах аз. А откъде знаеш дали не си измислям? Каза мекотя. Извинявай. Аз просто ти изглеждаш толкова, а искаш ли една окончателна проверка? Попита тя. Ричард, обади се лесли предупредително. Жената благодари с поглед на жена ми. Искаш ли окончателната проверка за живот, Ричард? Ами, не. Винаги има някаква линия между. Ще ми отговориш ли на един въпрос? Разбира се. Тя ме погледна право в очите. Добрата горска фея, която не се бои от това, което ще последва. Кажи ми, как бихте се почувствали, ако аз умра в този момент? Попита тя. Налез ли дъхът ти кратко спря? Аз скочих. Не. Пронизаме ме паническа мъка, че най вишата любов, достигната от альтернативното ни аз, може да е към саморазрушение, да ни накара да изпитаме загубата на живота, който представляваше тя. Недей, машара! Тя падна леко като цвете и остана неподвижна. Безжизнена като смъртта, красивите и кратко зелени очи загубиха изкрата на живота. Лесли се хвърли към нея, призрак на човек към призрака на компютър, и обгърна така нежно, както добрата фея бе държала огромния леопард, когато обичаше. А как ще се почувстваш ти, Машара, каза и кратко Лесли, когато тайни нейните манички, и гората, и морята, и планетата, които са ти дадени да обичаш, умрат с теб? Нима ти не благоговееш пред техния живот така, както ние благоговеем пред твоя? Съвсем, съвсем бавно животът се възвърна, красивата Машара се раздвижи, обърна лице към своята сестра от друго време. Огледало една за друга същите горди ценности, които блестяха в различни светове. Аз ви обичам, каза Машара, като се надигна бавно, седна и се обърна да ни види. Никога! Не бива да си мислите, че не ме интересува. Лесли се усмихна с най-тъжна усмивка. Можем ли, като гледаме твоята планета, да си помислим, че е възможно да не те интересува? Как можем да обичаме собствената си земя, без да те обичаме теб, скъпата управителка? Трябва да си вървите, каза Машара, задворила очи. После прошепна, моля ви, нали няма да забравяте? Взех ръката на жена ми и кимнах. Първите нови цветя, които засаждаме всяка година, първите дръвчета, които садим, ще бъдат за машара, каза Лесли. През входа безшумно пристъпи ламата, вдигнала на претоши, стъмни очи и кадихя на муцуна, проточена да види жената, която означаваше дом. Последното, което видяхме, бе как добрата горска фея обгърна с ръце шията и кратко, предавайки кратко топло чувство за сигурност. Малката къщичка се стопи в пръски вода и слънчева светлина, докато мърморко отново се издигаше волно на рисунката в морето. Каква прекрасна душа, каза Хас. Едно от най-скъпите човешки същества, което сме познавали някога, да е компютър. Летяхме, обгърнати в обичта на машара, все още препълнени с образи от красивата и кратко планета. Колко естествено ни се струваше да имаме приятели в други светове, освен нашия. Нашите изследователски пътешествия ни бяха доставили веднъж радост, друг път ужас, но кривата на наученото вървеше все нагоре, бяхме видели и изпитали неща, които не бихме могли да си представим, дори да бяхме изживели сто живота. Искахме да продължим. Наблизо рисунката по розовя, пътечките долу заблестяха в златно. И без интуицията разбрах, че ми се иска да се докосна до тези цветове. Погледнах лесли. Тя кинна. Готова ли си на всичко? Да, струва ми се. И ме погледна с престорено изражение на ужасен пътник, вкопчила се в козирката на таблото. Когато излязохме от пръските при кацането, оказа се, че сме все така в кабината, но сехме се бавно по водата. Това обаче не беше океан, а и рисунката беше изчезнала. Плавахме в планинско езеро, по брега с на пчелен мед се виждаха борове и ели, Водата под нас изкреше бистра, отразявайки по пясъка слънчеви зайчета. Останахме на дрейф известно време, докато проумеем къде сме се озовали. Лесли! възкликна Хас. Това е мястото, където тренирах водно кацане. Това е езерото Хили. Излезли сме от рисунката. Тя се огледа за някакъв знак, който да и кратко подскаже друго. Сигурен ли си? Напълно. Огледах се още веднъж. Вляво гористите склонове, които се спускат до водата, невисоки дървета в края на езерото. Отвъд дърветата трябваше да започва долина. Ура! Извиках аз, но думата прозвуча кохо и я бях произнесъл сам. Обърнах се към лесли. На лицето й кратко беше изписано разочарование. О, знам, че би трябвало да съм доволна. Но ние едва бяхме започнали да учим и ни оставаше още толкова нещо да разберем. Права беше. Аз също се бях почувствал някак измамен, сякаш внезапно беше светнало, актьорите изоставяха ролите си и излизаха от сцената, преди да свършила пьесата. Спуснах водното кормило, натиснах педала, за да завия към брега и чух лесли как извика. Виж! Посочи тя. Точно срещу дясното крило, след като завихме, с нос Изтегля на брега, беше Мартин Сибърт. Аха! каза Хас. Това е, наистина, сигурен съм. Всички тук са на упражнения. Вече сме си от дома, хубаво. Хванах пак луста и нашият хидроплан продължи шепнешком през езерото към другия. Никъде не се долавяше никакво движение, никакъв признак на живот. Изключих двигателя и изминахме безшумно последните няколко мора. Носът се докосна леко до пясъка на около 50-60 метра от другата машина. Събух си обувките, стъпих във водата до глезените, помогнах на Лесли да слезе от самолета. После повдигнах нос на лекящата лодка и я изтеглих на брега. Лесли тръгна към. Другия сибърт, докато аз закотвях нашия на пясъка. Ало! Извика Лесли. «Ало! Никой ли няма?» Попитах я, докато вървях към нея. Тя не отговори. Стоеше до другия самолет и надничаше в кабината. Летящата лодка беше близнак на мърморко, бояди сам по същия начин в сняки дъга, както си бяхме измислили за нашия. Вътрешността на кабината беше същия цвят, със същото устройство, същия мукет на пода. Всичко беше като нашето оборудване, чак до привичния екран и надписа на приборното табло. «Съвпадение ли?» Попита Лесли. Друг самолет, съвсем същият като мърморко. «Странно!» «Много странно!» Пипнах кожуха на двигателя, още беше топъл. «Ооо!» Възкликнах аз и усетих да му обзема някакво мрачно предчувствие. Хванах Лесли за ръка и тръгнахме обратно към нашия хидроплан. По средата на пътя тя спря и се обърна. Погледни това. Никакви други стъпки, освен нашите. Как може някой да е кацнал, да е излязал от хидроплана си и да е изчезнал, без да остави нито една стъпка? Стояхме в недоумение между двата мърморковци. Сигурен ли си, че сме си у дома? Попита Лесли. Изглежда като че ли още не сме напуснали рисунката. Дай копие на езерото Хили? Попитах аз. А как можем ние да оставяме стъпки, ако още сме призраци? Прав си. Пък и ако бяхме кацнали на рисунката, щяхме да сме открили някои аспекти на себе си, каза тя и замълча за малко, после погледна пак задача на другия сибърт. А ако сме още в рисунката, това може да е някаква проверка. предположи хас. Що ми изглежда да няма никой, може би полуката е, че те са в някаква друга форма. Не можем да бъдем отделени от себе си. Ние никога не сме сами, освен ако не смятаме, че сме сами. На 5-6 метра от нас светна на Рубинов лазер и там в бели джинси и блуза застана познато альтернативно ние. За какво толкова ви обичам? Защото, помните? И тя протегна ръце към нас. Пай! Жена ми се втурна да я прегърне. На това място, дали беше в рисунката или не, ние не бяхме призраци и те двете наистина се прегърнаха. Колко е хубаво да се видим! Възклик на Лесли. Не можеш да си представиш къде ли не бяхме. Скъпата ни, на юмната, Пай, толкова много имаме да ти разказваме, толкова нещо имаме нужда да научим. Пай се обърна към мен. Радваме се, че се върна. Казах аз и също я. Прегърнах. Тогава защо ни остави така ненадейно? Тя се усмихна, отида до водата и седна с сани ноза на брега, като потупа пясъка да седнем до нея. Защото бях съвсем сигурна какво ще се случи, каза тя. Когато обичаш някого, когато знаеш, че е готов да учи и да расте, ти го оставяш на свобода. Как ще можете да научите нещо, как ще изживеете своя опит? Ако знаете, че съм там, един щит между вас и вашия избор? После се обърна усмихната към мен. Това е едно альтернативно езеро Хили, продължи тя. Хидропланът е тук за забавление. Вие ми напомнихте колко много обичам да летя, затова направих този близнак на Мърморко и полетях хем, за да се упражнявам, хем да ви търся. Каква изненада, обаче, да кацна спуснат пуснат колесник в водата? Тя забеляза ужаса ми и вдигна ръка. време се усетих. Миг преди да се докосна до водата, призовах умението на този аспект от мен, който най-много се оправяше с хидроплани и ти ми извика. вдигни колесника. Благодаря ти. Тя докосна рамото на лесли. Колко си наблюдателна да забележиш, че не съм оставила стъпки по пясъка. Това беше, за да ви напомня да изберете свой собствен път, да следвате собственото си чувство за правилен избор, а не нечие друго. Но вие вече знаете това. О, пай, каза Лесли, как можем да следваме чувството си за правилен избор, какво можем да направим в свят като този? Ти познаваш ли Иван и Тетяна? Тя кимна. Толкова ги обичахме. Каза Лесли и гласът ти кратко пресекна. А именно американци ги избиха. Това бяхме ние. Не бяхте вие, мила моя. Как можеш да си помислиш, че вие можете да ги убиете? Тя повдигна брадичката на лесли и я погледна в очите. Запомни, нищо на тази рисунка не е случайно, нищо не е без причина. Каква причина може да има? Извика хас. Ти не беше там, ти не изпита този ужас. Московската нощ нахло отново в нас. Сякаш бяхме избили в тъмното собственото си семейство. Ричард, рисунката съдържа всички възможности, каза тя спокойно, абсолютна свобода на избора. Тя е като книга. Всяко събитие е дума, изречение, част от безкрайна история, всяка буква остава завинаги на страницата. Това, което се изменя, е съзнанието. Той избира какво да чете и какво да остави непрочетено. Когато отвориш на страница за ядрена война, в отчаяние ли изпадаш? Или си вземаш по от това, което иска да ви каже? Дали ще умреш, като прочетеш страницата или ще преминеш на следващите страници, помъдрял от това, което си прочел? Ние не умряхме, казах аз. Но се надявам, че сме станали помъдри. Вие имахте една обща страница с Татяна и Иван Кирилови и като прочетохте тази страница, тя бе прелистена. Тя, този момент, все още си съществува в очакване да промени сърцето на някого, който ще направи избора да прочете. Но след като сте я научили, на вас не ви е нужно да прочитате отново. Вие сте отминали тази страница, айте също. И те ли? Попита лесли, осмелила се да изпита Надежда. Пай се усмихна. Линда Улбрайт не ви ли напомни мъничко за татяна Кирилова? А Кшиштов, не ви ли напомни поне малко за вашия приятел Иван? Нима пилотите от вашите въздушни игри не превърнаха войната от нещо ужасно в забавление и не спасиха така свое свят от разрушение. Кои, мислите, че са те? Същите тези ли, попиталес ли, които четоха с нас страницата за ужасната нощ в Москва? Да. Отговори пай. И те ли също са ние? Попитах аз. Да! Очите и кратко блестяха. Ти и Лесли, Линда и Машара, Жан Пол и Атила, Иван Яткин, Тинки Пай, ние всички сме дно. Леки вълнички припляснаха на пясъка и дочухме лек ветрец в дърветата. Има си причина да ви намеря, каза Пай, има си причина вие да намерите Атила. Вие сте загрижени за мира и войната? Вие се приземявате на страници, които ви дават прозрение за мира и войната. Вие се страхувате да не бъдете разделени или че може да умрете и да се загубите един друг. Вие се приземявате в животи, които ще ви дадат познание за раздялата и за смърта, а това, което научавате, ще измени за винаги света около вас. Вие обичате земята и се тревожите, че човечеството я унищожава? Вие виждате най-лошото и най-доброто, което може да се случи и научавате, че всичко зависи от собствения ви индивидуален избор. Нима искаш да кажеш, че ние създаваме нашата собствена действителност? Попитах аз. Знам, че това е само израз, но не съм съгласен. Тя се засмя весело, после посочи към хоризонта на изток. Сега е рано, рано сутрин, каза тя, като внезапно гласът и кратко се понижи и стана мистериозен. Тъмно. Стоим на бряг като този. Всеки миг ще започне да се зазорява. Студено. Ние. Стояхме там студеното и тъмното с нея и изживявахме разказа и кратко. Пред нас са нашите стативи и платна, ние държим боите и четките си. Имах чувство, че сме хипнотизирани от тези тъмни очи. Усети в лявата си ръка палитрата, вдясната, четките... Четки сграпава дървена дръжка. Сега на небето се издига светлина, виждате ли я? Каза тя. Небето пламва, облива се в злато, призмите лед се разтакят в слънчевия изгрев. Ние гледахме, омадюсани от багрите. Рисувайте. Каза пай. Хванете този изгрев на платната си. Поемете светлината му на лицето си, през очите си, предайте го в изкуство. Сега побързайте, побързайте. Изживейте изгрева чрез четката си. Аз не съм художник, но съзнанието ми се пропи това великолепие, и то се превърна в уверени маски по платното. Представих си статива на Лесли, видях собствената и кратко зора, та чудно изящна там, фини лъчи, съединяващи се с избухващи звезди в маслени бои. Готово ли е? каза Пай. Оставяте ли вече четките? Ние кимнахме. Какво създадохте? В този миг аз бих нарисувал нашата учителка, така тъмно блестящо изглеждаше. Два съвсем различни изгрева, каза Лесли. Не два изгрева, каза Пай. Художникът не създава изгрева, той създава. О, да, разбира се. Каза Лесли. Художникът създава картината. Пай кимна. Слънчевият изгръв е действителност, а картината е това, което ние създаваме от нея, така ли? Попитах аз. Точно така. Каза Пай. Ако всеки от нас трябваше да създава своя собствена действителност, представяте ли си какъв хаос щеше да настъпи? Действителността щеше да се свежда до това, което всеки от нас може да измисли. Кимнах и си го представих. Как да създам един изгръв? Ако никога не съм виждал изгрев? А какво да направя с черно-нощно небе, за да положа начало на деня? Трябваше ли да мисля за небето? За нощта и за деня? Пай продължи. Действителността няма нищо общо с това, което ни изглежда с нашия тесен начин на виждане. Действителността е изразна любов, чиста, съвършена любов, недокосвана от пространството и времето. Чувствали ли сте се някога до такава степен едно цяло със света, с вселената, с всяко нещо, което е, че да сте преизпълнени с любов? Тя премести поглед от Лесли към мен. Точно това е действителността. Това е истината. От нас. Зависи какво ще направим от нея, тъй както картината на изгрева зависи от художника. Във вашия свят човечеството се отклонило от тази любов. То живее сред омраза, борба за надмощие и рискува живота на самата земя заради собствените си тесни интереси. Продължи ли така, никой повече няма да вижда изгрева. Изгревът ще си съществува винаги, естествено, но хората на земята няма да знаят за него и накрая дори приказките за неговата красота ще се изличат от паметта им. О, Машара, помислих си аз. Трябва ли твоето минало да стане нашето бъдеще? Как можем да донесем любов на нашия свят? Попита Лесли. Той е пълен с толкова много заплахи, толкова много. А ти ли? Пай помълча един миг, търсейки какво да ни разкаже, после нарисува малък квадрат на пясъка. Да приемем, че живеем на ужасно място, в града за плаха, каза тя, като докосна квадрата. Колкото по-дълго живеем там, толкова по-малко ни харесва. Там има насилие. Разрушение, не ни харесват хората, не ни харесва избора, който са направили, ние не принадлежим там. Град за плаха не е нашия дом. Тя начерта извън квадрата вълниста линия с завой и зигзагове. В края на линията нарисува кръг. И така, един ден ние си събираме багажа и заминаваме да търсим град Мир. Тя проследи трудния път, който бе начертала, проследи извивките и завоите му с пръст. Избираме леви завои и десни завои, широки пътища и преки пътеки, следваме картата на най-високите си надежди и ето ни на края, стигаме в това спокойно местенце. Кръгът в пясъка беше град Мир и пръстът на Пай спря там. Докато говореше, тя засади тънки вечно зелени клонки за дървета в пясъка. Ние намираме своя дом в Мир и като поопознаем хората, откриваме, че те споделят същите ценности, които са ни довели и нас тук. Всеки си е намерил своя собствен път, следвала собствената си карта до това място, където хората са предпочели да изберат любов, радост и доброта и един към друг, и към града, и към земята. Ние не трябва да убеждаваме никого от град за плаха да дойде с нас в мир, ние не бива да убеждаваме никого, освен себе си. Мир вече съществува и всеки, който пожелае, може да отиде там, когато реше единайсет. Тя ни погледна, почти стеснявайки се от своя разказ. Хората от мир са научили, че омразата е любов без истина. Защо да говорим лъжи? Които ни разделят едни от други и да се унищожаваме, когато истината е, че сме едно цяло? Хората от град за плаха са свободни да изберат разрушението, а ние сме свободни да изберем мира. С времето други хора от град заплаха може също да се уморят от насилието, може да последват собствените си карти до мир, да направят същия избор, който сме направили ние да обърнат гръб на разрушението. Ако всичките направят този избор, град за плаха ще се превърне в призрачен град. Тя начерта на пясък Осморка плавно извиващ път между мир и град за плаха. И един ден хората в мир си спомнят, изпитват любопитство и може да посетят руините на град за плаха, за да видят, че след като са изчезнали разрушителите, отново е станала видима истинската действителност, бистри потоци вместо течащи отрови, нови гори на мястото на изсечените и на мините, птици, запели в чистите небеса. Пай засади още вейки в новия град. И хората от мир свалят табелата, увиснала на криво пред града, знака, на който пише «Град заплаха и слагат нова табела, добре дошли в любовта». И някои от тях се връщат да разчистят руините. Благородно да възстановят главните улици и се обещават, че градът вече ще живее така, че да отговаря на името си. Въпрос на избор, скъпи мои, виждате ли? Всичко е въпрос на избор. В този момент на това странно място думите и кратко звучаха убедително. Какво можете да сторите вие? Попита тя. В повечето светове нещата обикновено не се променят по внезапно чудо. Промяната идва като изпредеше една трептяща, крехка нишка между страните, например, първите матерски въздушни игри в света на Линда Олбрайт, първите съветски танцори, певци или филми, които се представят пред американска публика във вашия свят. Бавно, бавно продължавайте да правите избор в името на живота. А защо не наведнъж? Попитах аз. Никой не е казал че са невъзможни бързите промени, естествено, че са възможни бързите промени, Ричард каза тя. Промени стават всяка секунда, все едно дали ги забелязвате или не. Вашият свят, с първата му нишка на надежда за едно мирно бъдеще, е точно толкова истина, колкото и вашият альтернативен свят, който загина през 1962 година в първия ден на последната си война. Всеки от нас избира съдбата на нашия свят. Но съзнанията трябва да се променят преди събитията. Тогава значи е вярно това, което казах на лейтенанта. Възкликнах аз. В едно мое алтернативно бъдеще, през 1962 година, руснаците не отстъпиха. И аз започнах атомната война. Разбира се. В рисунката хиляди пътеки свършваха през нея година, хиляди альтернативни ричарди там бяха избрали смъртта. Но ти не го направи. А, почакай, казах аз. В альтернативните светове, които не оцеляват, не бяха ли бомбардирани и невинни хора, просто минувачи, не бяха ли те замразени, или спарени, или оглузгани от мравки, или всякакви такива неща? Положително. Но, Ричард, разрухата на тяхната планета е нещо, което те са избрали. Някой са направили избор с безучастието си, тях просто не ги е интересувало. Други, защото са вярвали, че нападението е най-добрата защита. Трети, защото са се смятали бесилни да е възпрат. Един от начините да избереш бъдеще е като вярваш, че то е неизбежно. Тя поспря, закри кръга с мъничките дръвчета. А изберем ли мира, ние живеем в мир. Има ли начин да разговаряме с хората, които живеят там, да разговаряме с альтернативните себе си, когато се нуждаем да разберем какво са научили те? Попита Лесли. Пай и кратко се усмихна. Точно това правите сега. Но как да го правим, обадих се аз, без да се налага да летим с хидроплан и да търсим този шанс едно на един билион за друго измерение, за... Да се срещнем с теб? Искаш някакъв начин да разговаряш с всяко альтернативно свое аз, което можеш да си представиш? Да, моля, отговорих аз. Никак не е загадъчно. Каза тя, но върши работа. Представи си това свое аз, с което искаш да разговаряш. Ричард, представи си как го питаш за нещата, които искаш да узнаеш. Представи си как чуваш отговора. Опитай. Внезапно се почувствах притеснен. Аз ли? В момента? Защо не? Да си затворя ли очите? Както искаш. Без никакъв ритуал ли? Ако ще се чувстваш по-удобно с ритуал, каза тя, тогава поеми си дълбоко дъх, представи си една врата, която се отваря към стая, изпълнена с многоцветна светлина, визуализирай един човек как се движи светлината или пък в мъгла. Или пък остави светлината и мъглата и си представи, че чуваш глас, понякога ни е полезно да чуем гласове, отколкото да визуализираме образ. Или пък остави светлината и звука. Просто почувся ти вияй как познанието на този човек се влива в твоето собствено познание. Или пък остави интуицията и си представи, че първият срещнат човек на пътя ще ти даде отговор, ако го попиташ и просто го попитай. Или пък си кажи някаква дума, която за теб е вълшебна. Изобщо, каквото пожелаеш, просто си го представи. Избрах въображението и една дума. Затворих очи и си представих, че когато я е произнеса, ще намеря пред себе си едно мое альтернативно аз, което ще ми каже това, което имам нужда да узная. Релаксирах и видях меки цветове, рещи се пастели. Когато произнеса думата, ще видя този човек, помисли си аз. Няма за къде да бързам. Бъгрите се носеха като облаци зад очите ми. Едно казах аз. Внезапно всяка се отвори затвор на фотоапарат и аз можах да видя. Човекът стоеше до крилото на старби план, спрял на едно стърнище, зад него синьо небе и ослепително слънце. Не можех да видя лицето му, но цялата сцена беше спокойна като лято файова, и аз чух глас му така, сякаш стоеше с нас на брега. Наслед дълго на теб ще ти е нужно цялото ти знание, за да успееш да отхвърляш привидностите, каза той. Запомни, че за да преминаваш от един свят в друг с твоя междупространствен хидроплан, ти имаш нужда от силата на Лесли, тя има нужда от твоите крила. Заедно ще можете да летите. Затворът тракна отново, а се сепнах и отворих очи. Имаше ли? Нещо? Попита Лесли. Да. Отговорих. Но не съм много сигурен как да го използвам. Разказах и кратко какво бях видял и чул. Обаче не го разбирам. Ще разбереш, когато ти потрябва, каза Пай. Когато човек научи нещо, преди да го е изживял сам, той не винаги осъзнава веднага смисъла му. Лесли се усмихна. Не всичко, което научаваме тук, може да се използва на практика. Пай се замисли и проследи с пръсто с морката в пясъка. Нищо не може да се използва на практика, докато не го разбереш, каза тя. Има някои аспекти от вас самите които биха ви почитали като Бог, само защото пилотирате Мартин Сибърт. А можете да срещнете други, за които бихте се закълнали, че са истински вълшебници. Като теб, казах аз. Като всички вълшебници, каза тя. На вас аз ви изглеждам вълшебница, защото не знаете как правя на практика това, което ви изглежда чудо. Аз съм една точка от съзнанието, която изразява себе си в цялостната рисунка, точно както и вие. Също като вас, аз никога не съм се ръждала и не мога никога да умра. Запомнете, дори разделянето на мен от вас предполага между нас да има разлика, каквато всъщност не съществува. Както сте едно с личността, която сте били преди секунда или преди седмица, продължи пай, както сте едно с личността, която ще бъдете след миг или след седмица, така и сте едно с която сте били преди един живот, с личността, която сте в един альтернативен живот, с личността, която ще бъдете хиляди живота наред в така нареченото ви бъдеще. Тя стана и ступа праха от ръцете си. Трябва да тръгвам, каза тя. Не забравяйте художника и слънчевия изгрев. Каквото и да се случва, каквото и да ви изглежда, че се случва, единствената реалност е любовта. Тя отида до лесли и я прегърна за довиждане. О, пай! Възкликна Лесли. Как не ни се иска да си отиваш? Да си отида? Аз мога да изчезна, малките ми, но никога не мога да ви изоставя. Тя, колко в последна сметка сме ние? Едно, скъпа пай, казах аз и я прегърнах на сбогуване. Тя се засмя. За какво ви обичам? Възкликна тя. Защото помните? И изчезна. С Лесли останахме още дълго на брега до рисунката на Пайв Пясъка, като проследявахме осморката, която бе начертала и се любовахме на малките грачета, горички и приказката, която ни беше разказала. Накрая тръгнахме прегърнати към Марморко. Навих въжето на котвата, помогнах на Лесли да се качи в кабината, отблъснах хидроплана от брега и се качих. Мартин се извъртя бавно, като ветропоказател в бриза, и аз включих двигателя. Чудя се, какво ли следва, казах аз. Странно, каза Лесли. Когато кътнахме тук, аз си помислих, че вече сме извън рисунката и ми стана мъчно, като си представих, че пътешествието свърши. Сега чувствам. Тази среща с Пай сякаш завърши нещо за мен. Научихме толкова много неща и то толкова бързо. Ще ми се да можехме да си отидем у от дома и да обмислим всичко, да осмислим значението му, и на мен също. Каза аз. Вгледахме се един в друг продължително и се съгласихме без думи. Добре, казах аз. Към къщи тогава. Остава само да научим как. Пресегнах се към лоста за управление и го натиснах напред. Без да използвам въображението си, без да се мъча да визуализирам. Двигателят на мърморко изрева и хидропланът се хвърли напред. Защо ли това просто действие трябва да е толкова трудно, когато не виждам лоста, помислих си аз. В момента, когато мърморко се издигна над водата, планинското езеро изчезна и ние отново бяхме високо над рисунката с всички възможни светове, каквито имаше. Рисунката се простираше под нас загадъчна както винаги, без никакви опътващи стрелки, табели, знаци. Имаш ли някаква идея? Как да започнем? Попита хас. Да следваме интуицията си, както винаги. Предположи Лесли. Интуицията е нещо твърде общо, твърде пълно си изненади, каза Хас. Ние не бяхме тръгнали да търсим Тинк, или машара, или Атила. Може ли интуицията да ни заведе до същото онова място в рисунката, когато бяхме на път за Лос Анджелос? Това ми приличаше на някой от онези хитроумни тестове за интелигентност, много лесни, когато вече знаеш отговора, но докато го намериш, можеш да се побъркаш. Лесли докосна ръката ми. Ричард, когато кацнахме за първи път върху рисунката, каза тя, ние не мислехме за Атила, Тинк или Машара. В началото ние можахме да разпознаем себе си, срещата в Кармел, после младите ти и аз. Но колкото по-нататък летяхме... Точно така. Колкото по-нататък летяхме, толкова повече се променяхме. Значи казваш да се насочим назад, докато не видим нещо, което ни изглежда познато. Разбира се. Тя кимна. Можем да опитаме. По кой път назад? Огледахме се във всички посоки. Блестящата рисунка се простираше на всички страни, обаче нямаше нито слънце, нито земя. Нищо, което да ни насочи. Издигнахме се спираловидно нагоре, като се взирахме в рисунката за някакъв знак, напомняш за мястото, където бяхме кацнали преди. Накрая далеч долу и вляво от нас ми се стори, че забелязвам крайчеца на онова розово и златно, където бяхме открили пай. Погледни, лесли, наведох крилото на мърмурко, за да може тя да види. Не ти ли се струва, розово? Розово и златно. Възкликна тя. Спогледахме се създържа на надежда в очите и се издигнахме спирално още по-нагоре. Това е, каза Лесли. И по-нататък след розовото, това не е ли зелено? Където срещнахме Машара, нали? Извихме рязко наляво и се насочихме към първото място на рисунката, което ни изглеждаше попознато. Хидропланът бръмчеше монотонно над матрицата на безбройните животи. Малка прашинка в това необятно небе. бе. Отминахме зеленозлатното на машара, коралите, стаили унази потрясаваща нощ в Москва, тъмночервения мрак на тила. Имах чувство, че летим вече часове, откакто отново се издигнахме във въздуха. Когато изчезна лос анджелос водата беше синя с златни и сребристи пътечки. Помниш ли? Каза Лесли, като посочи към далечния хоризонт. Не е ли това там? Да. Очите и кратко блеснаха от облегчение. Не е толкова трудно, нали? На теб трудно ли ти е? Да, трудно ми е, помислих с си Наближихме синьото и златното, те се простираха пред нас чак докъдето поглед стига. Някъде там бяха точно тези няколко метра вода, вратата към нашия собствен свят, където ни беше нужно да кацнем. Къде ли? Продължихме да летим като завивахме то в една, то в друга посока, търсейки двете блестящи пътеки, които ни бяха довели до първата ни среща в Кармел. Под нас се разклоняваха милиони пътечки, милиони успоредни и пресичащи се пътечки. О, Ричи, каза накрая жена ми и гласът и кратко сега беше толкова натежал, колкото лек беше преди това. Никога няма да го намерим. Ще го намерим, естествено, казах аз. Но вътрешното ми а се опасяваше, че тя е права. Дали да не опитаме пак с интуицията? Нямаме голям избор. Всичко изглежда еднакво там долу. Добре, каза тя. Ти или аз? Ти, каза хас. Тя реклаксира, отпусната в мястото си, задворила очи и остана известно време мълчалива. Ляв завой. Дали тя самата горчивината в глас си? Зави наляво и се спускай. Барът беше почти празен. В края на стойката седеше един самотен мъж, а все пара отстрани, белокоса двойка. Какво търсим в бар, помислих си аз. Отдавна толкова ненавиждам барове, че като видя някой, минавам на отсрещния тротуар. Да излизаме от тук. Лесли сложи ръка на рамото ми и ме спря. Много места ни се струваха сбъркани, когато кацахме, каза тя. А грешка ли беше тинк? Или езерото хили? Тя отиде към бара, обърна се да погледне възрастната двойка в сепарето и очите и се разшириха. Приближив до нея. Изумително, прошепна хас. Това сме ние, наистина, обаче, разтърси глава. Обаче променени Нейното лице беше бледо като платно, неговото също, устите и на двамата сурово стиснати. Той беше изпит, с пепеляв Не бяха стари, а рухнали. На масата имаше две бутилки бира, хамбургери на чини и спържени картофи. С корицата надолу между тях стоеше екземпляр от последната ни книга. Двамата бяха погълнати в разговор. Какво мислиш, че е това? Попита Лесли с понижен глас. Едно альтернативно ние, в собственото ни време, както четем нашата книга в бар? Защо те не ни виждат? Попита тя. Сигурно са пияни, казах аз. Хайде да отидам. Тя не обърна внимание. Трябва да говорим с тях, но не искам да им се натрапваме, изглеждат толкова потиснати. По-добре да седнем за малко в съседното се и да послушаме. «Да послушаме?» «Ти искаш да ги послушваме, лес ли?» «Не ли?» Попита тя. «Добре, тогава върви ти да се натрапваш, а аз ще дойда, като видя, че биха пожелали да имат компания». Огледах внимателно двамата. «Може би си права», казах аз. Отидохме тихо съседното до тях Сепаре и седнахме на подалечната страна, за да можем да виждаме лицата им. Мъжът се покашля и потупа книгата пред жена си. Можех аз да съм го сторил. Каза той между две хапки от хамбургера си. Всичко в тази книга можех да съм го сторил. Тя въздъхна. Сигурно би могъл Дейв. Да, можех. Той пак се разкашля. Виж, Лорейн, момчето лети с един стар би план. Така че какво? Знаеш, че аз съм започнал живота си с полети. Почти самостоятелни. Какво толкова трудно има да? Управляваш един стар би план? Не бях писал, че е трудно, помислих си аз. Бях писал, че возех пътници на туристически полети из провинцията, когато осъзнах, че животът ми е стигнал до задънена улица. В книгата има и други неща, освен стари самолети, каза тя. Да, той е дяволски лъжец. Никой не си изкарва прехраната по този начин, да се наема за туристически полети, излитайки от някое стърнище. Това е измислица. И неговата шик-съпруга сигурно също е измислица. Никой в книгата не е истина. Не виждаш ли? Защо ли той беше толкова циничен? Ако аз прочетях книга от някое альтернативно аз, нямаше ли да видя себе си на страниците? И ако той е един аспект на това, което сама сега, помислих си аз, защо нямаме еднакви ценности? Какво, за Бога, търси той в бара, да пие бира и да яде прегорелия труп на някоя нещастна умряла крава? В този ден той беше една нещастна душа, а по всичко изглежда, че се намираше в това състояние от доста време. Лицето му беше същото, което вижда в огледалото всеки ден, само дето чертите му бяха толкова изострени и дълбоки. Сяка се бе опитвал да задраска лицето си с нож. Той ме караше да се чувствам някак притеснено и напрегнато. Изпитвах желание да се махна от него, да изляза от там. Лесли забеляза, че се измъчвам и взе ръката ми в знак да проявя търпение. Е, и какво, ако и двамата са измислени, Дейви? Попита жената. Това е просто книга. Какво толкова те дразни? Той довърши хамбургера си и си взе картовки от нейната чиния. Искам само да кажа, че ти просто ме побърка, като настояваше толкова да я прочета и аз запрочетох. Прочетох я и в нея няма нищо чак толкова особено. Аз самият бих могъл да направя всичко, което прави това момче. Не виждам, защо мислиш, че е толкова каквото и да е. Не мисля, че е какво да е. Смятам, че е това, което ти току-що каза. В тази книга можехме да бъдем ние. Той я погледа смаяно, а тя вдигна ръка с жеста оставиме да говоря. Ако ти беше продължил да летиш, кой знае? А ти освен това пишеш, не забравяй, работиш в куриер и нощем пишеш разкази. Също като него. Фу разкази нощем. И какво излезе от тях? Каза той. Отхвърлят ги. Цяла котия малки стандартни бланки с откази, които дори не са на цял лист. Кому е нужно всичко това? Може би си се отказал много скоро, каза тя, а гласът ти кратко беше почти ласкав. Може и така да е. И да ти кажа, аз най-спокойно можех да напиша онази история за чайката, която е написал той. Като малък обичах да ходя на вълнолума и да гледам как летят птиците. И толкова ми се искаше да имам криле. Знам, помислих си аз. Ти се промъкваше между онези огромни скали, скриваше се от погледа и чайките прилитаха толкова близо до теб, че просто чуваше вятъра в крилете им. Ками от пера, които профучаваха край теб. После завои и те светкавично се спускаха по течението на вятъра, носеха се като прилепи, свободни в небето, а ти си седеше там, пуснал кот в твърдата скала. Внезапно му обзе съчувствие към мъжа, усетих че очите ме засмъдяха, като гледах това изнурено лице. Можех аз да съм написал тази книга, всяка дума от нея. Той пак се разкашля. И днес щях да бъда богат. Да, каза тя и в мълчание си довърши хамбургера. Той поръча още една бира, запали си цигара и за миг изчезна в синия дим. Защо изостави полетите, Дейв, попита тя, щом толкова искаше да летиш? Никога ли не съм ти казвал? Много просто. Трябваше или да плащаш цяло състояние, за да се научиш, понеже струваше по 20 долара на час, когато с тях можеше да преживееш цяла седмица, или да работиш като роб, да лъскаш самолети по цял ден, да помпаш гориво от сутрин до вечер, за да изкараш за един полет. Аз никога не съм бил роб на никого. Тя мълчеше. Ти били ли го правила? Попита той. Били се връщала всяка вечер от живота си, вуняща Бензинни смазочни масла, заради един час полет на седмица. При тези цени трябваше да карам така цяла година, за да получа свидетелство. Той въздъхна дълбоко. Наричат те момче за всичко. Момче, избърши това масло. Момче, изчисти хангара. Момче, изхвърли буклука. Не на мен. Той се загледа в цигарата си така, сякаш тя самата беше димящата му памет. И в армията не беше по-добре, обади се той от облака, но армията поне ти плаща и то в брой. Той се загледа в салона невиждащо, явно мислите му бяха в друго време. Ходехме на маневри и понякога към нас се насочваха изтребители като втренчени копия, представи си, спускаха се над нас и после отново право нагоре. Докато изчезнат от погледа, и в такива моменти ми се приискваше да се бях записал във военно-въздушните сили. Тогава щях да бъда пилот на изтребител. Не, помислих си аз. Армията беше твоят умен ход, Дейв. Армията, в която поне убиваш само по един човек на един път. Той отново въздъхна и се разкашля. Не знам, може би си права за книгата. Можех да бъда аз. Положително можеше да бъдеш и ти. Ти беше достатъчно хубава, за да бъдеш киноактриса. Той свира мене. Те двамата минават заедно и през лоши времена. Естествено, това е само негова грешка. Той замълча, отпи дълга глътко от бирата. Изглеждаше тъжен. Не им завиждам за това, но все пак изпитвам нещо като завист за начина, по който се обръщат нещата. Мен не ме съжалявай, каза тя. Аз се радвам, че не сме те. В техния живот има някои хубави неща, но той вече не на ръба, а това ми е прекалено чуждо. Нямаше сън да ме лови, ако аз бях тя. Ние с теб имаме хубав живот, добра работа, никога не сме оставали без работа или фалирали, а няма и да ни се случи. Имаме хубав дом, малко спестени пари. Може и да не сме най смахнатите хора на света. Може да не сме и най-щастливите, но аз те обичам, Дейв. Той се засмя и потупа ръката й кратко. Аз те обичам повече, отколкото ти мен, о, Дейвид. Възкликна тя и поклати глава. Те замълчаха за доста дълго време. Колко се промениха в очите ми само за това кратко време, докато седяхме до тяхната маса. Предпочитах Дейв никога да не себе научил да пуши, но той ми харесваше. Бях превключил от неприязненост на симпатия към тази страна от себе си, която никога не бях познавал. Омразата е. Любов без истини, беше казала Пай. Дали о всеки го, когато не харесваме, има такива истини, които, ако ги научим, биха променили мнението ни за него? Знаеш ли какво ще ти взема за нашата годишнина? Каза тя. Подарък за годишнината ли? Сега ли е? Попита той. Уроци си по пилотиране. Каза тя. Той я е погледна така, сякаш бе загубила разсъдъка си. Ти все още можеш да го направиш, Дейви. Знам, че можеш. Те помълчаха малко. Подяволите. Възкликна той. Не е справедливо. Нищо не е справедливо, каза жена му. Но нали знаеш, понякога те казват 6 месеца, а послето минава и хората си живеят така с години. Лорейн толкова бързо мина времето. Сякаш вчера бях в армията, а всъщност беше преди 30 години. Защо не ти казват, че толкова бързо минава? Казват ти, рече тя. Той въздъхна. И защо не ги слушахме? Каква разлика щеше да има? Сега щеше да има, каза той, ако можеш да го изживе отново, но знайки. Какво ли бихме казали сега на децата си, ако ги имахме? Попита тя. Бих им казал да мислят за всичко. Наистина ли искам да правя това? Няма значение какво правиш, важното е дали искаш да го правиш. Тя го погледна изненадана. Той явно не говори често така, помислих си аз. Бих им казал... Че никак не е весело, когато стигнеш до последните си 6 месеца, каза той, да се чудиш какво ли се случило с най-доброто, което си могъл да бъдеш, какво ли се случило с нещата, които има значение. Той се разкашля, намръщи се, угаси фаса в пепелника. Ще им кажа, че никой не е искал да попадне в посредствеността, но се случва, деца, случва се, освен ако не обмисляте всяко нещо, което правите, освен ако не избирате всеки път най-доброто което сте се научили да виждате. Ти би трябвало да пишеш Дейви. Той махна с ръка отрицателно. И изглежда, че накрая наизненадващо стигаш до тази проверка. Гордея ли се със себе си? Аз дадох живота си, за да стана тази личност, която съм сега. Заслужаваше ли си да платя тази цена? Внезапно гласът му прозвуча ужасно изморено. Лорин извади книжна кърпичка от чантичката си, Облегна глава на рамото му и попи сълзите си. Съпругът и кратко я е прегърна, потупа я, избърса собствените си очи и двамата останаха безмълвни, обаждаше се само упоритата му кашлица. Може и да беше прекалено късно, за. Да разкаже това на децата си, помислих си аз, но той все пак го каза на някого. Каза го на жена си, каза го и на нас, на една маса и една вселена разстояние от тях. О, Дейв! Колко често си бях представил този човек, колко пъти бях изпробвал решенията си над него, ако кажех не на това изпитание, ако играех сигурно, как ли бих се чувствал един ден, когато погледна назад към това, което съм направил? В много случаи изборът беше едно лесно «не, не, не искам да ограбвам банки, не, не искам да се проливам, не, не искам да спазарявам живота си срещу ефтини сензации». Обаче изборът да предприема няколя истинска авантюра преценявах от неговата гледна точка. Когато се обърна един ден назад към това, ще бъда ли доволен, че съм дръзнал или ще бъда доволен, че не съм се усмелил? А сега той беше тук лично и ни говореше. Горките същества. Каза тихичко лесли. Ние ли сме това, ричи, закопняли да бяхме живели различно? Ние много се претоварваме, измърморих аз в отговор. Такова щастие е, че си имаме един друг. Бих желал да разполагахме с повече време, за да се порадваме просто на това да поседим заедно на спокойствие. И аз също. Знаеш ли, можем малко да позабавим темпото, Уки, okay, каза тя. Не е нужно да ходим все по конференции, да правим филми и да се залавяме с 10 проекта едновременно. Дори ми се струва, че не е нужно да се борим повече с данъчната служба. Може би трябваше да напуснем страната, да заминем за Нова Зеландия и да останем във вакансия до края на живота си, както искаше ти. Радвам се, че не го сторихме, казах аз. Радвам се, че останахме. Погледнаха. Аз за обичах заради годините, през които бяхме заедно. Няма значение, че бяха години на борба, но те бяха и години на най-голямата радост в живота ми. Трудни времена, красиви времена. Каза тя с поглед, и аз не бих ги заменила за нищо друго. Хайде да си вземем дълга отпуска, когато се върнем, казах аз, погледнал на нещата от друга перспектива заради тази помръкнала двойка, усетил в себе си ново прозрение. Тя кимна. Нека да премислим живота си. Знаеш ли какво мисля, Дейви, мили мой? Проговори Лорейн, успявайки да се усмихне. Той се прокашля и кратко се усмихна в отговор. Никога не знам какво мислиш. Мисля си да вземем тази салфетка тук, тя отвори чантичката си. И този молив, и да направим един списък на нещата, които най-много ни си иска да извършим и да направим от тях най-хубавите 6 месеца най-хубавото време от нашия живот. Какво бихме направили, ако не бяха всички тези лекари с всичките им може и не може? Щом признават, че не могат да те излекуват, тогава откъде накъде ще ни казват какво да правим с времето, което ни остава да бъдем заедно? Мисля да съставим този списък и после да тръгнем и да правим каквото си искаме. Лудо момиче си ти, каза той. Тя написа на салфетката, уроци по пилотиране, най-сетне, о, моля ти се, каза той. Нали ти сам каза, че можеш да правиш всяко нещо, което може и той? каза тя, като докосна книгата. Това е просто за развлечение. Хайде! Какво друго? Ами, винаги ми се е искало да пътувам, може би да отидем в Европа, щом сме решили да си мечтаем. Къде е в Европа? Кое е място по -точно? Италия, отговори той, сякаш бе мечтал за нея цял живот. Тя вдигна вежди и записа. Но преди да заминем, Бих искал да понаучим малко италиански, за да можем да разговаряме с хората там. Тя го погледна очудено, моливат за стина за въздуха. Ще си намерим някои учебници по-италиански, каза тя. Знам, че има и на касети. Тя вдигна поглед. Какво друго? Списъкът е за всичко, което поискаш. О, нямаме време, каза го й. Да бяхме направили това, да бяхме глупости. Каза му тя. Никакъв смисъл няма да си пожелаваме нещо за миналото, щом нищо не можем да върнем. Защо да не си пожелаем неща, които все още можем да направим? Той се замисли над това за миг и тъгата в погледа му изчезна. Сякаш тя му беше вдъхнала нов живот. Дяволски права си. Възкликна той. За времето. Прибави и сърфинг. Сърфинг ли? Възкликна тя, широко отворила очи. Какво ще каже за това докторът? Попита той с дяволите усмивка. Ще каже, че не е здравословно. Засмя се тя и го записа. Какво друго? Лесли и аз се спогледахме и се разсмяхме. Може и да не ни казаха как да се върнем от дома, обади се аз, но със сигурност ни казаха какво да правим, когато се върнем там. Лесли кимна. Натисна напред невидимия лост и барът изчезна. Отново във въздуха, ние търсехме в рисунката някакъв ключ, някакъв знак за пътя към дома. Пътеките, естествено, се разклоняваха все така във. Всички посоки едновременно. Чуди се дали няма да прекараме остатъка от живота си в непрекъснато влизане и излизане от живота на други хора, докато търсим нашия собствен живот? Каза Лесли. Не. Мила, той е точно тук, излагах аз. Трябва да е тук. Просто нека имаме търпение, докато намерим ключа, какъвто и да е той. Тя ме погледна. Изглежда този път ти имаш много поясно предчувствие от мен. Защо не избереш ти мястото и да опитаме? Още веднъж по интуиция ли? И щом затворих очи, разбрах, че наистина това е мястото. Право напред. Подготви за кацане. Той беше рухнал на леглото в хотелска стая. Сам. Моят близнак, абсолютен близнак, лежеше, облегнат на лакът, втренчен в прозореца. Той не беше аз, но съдайки по това колко се приближаваше до мен по външен вид, разбрах, че не сме далеч от дома. Стъклините врати гледаха към балкон, който излизаше към игрище за голф, а след него високи борове. Ниски облаци, по покрива монотонно барабанеше опорит дъжд. Или беше късен следобед, или облаците бяха толкова плътни и тъмни, че денят се бе превърнал в сумрак. Слесли стояхме на балкона и гледахме към стаята. Имам чувство, че той е изпаднал в ужасна депресия, не мислиш ли? Прошепна тя. Киннах. Странно е за него да лежи така и нищо да не прави. Къде ли е лесли? Тя поклати глава и го погледна загрижено. Чувствам се някак неудобно в тази ситуация, каза тя. Май е по-добре ти сам да говориш с него. Мъжът лежеше неподвижно, обаче не спеше. Иди, мили, настоя тя. Струва ми се, че той има нужда от теб. Стиснах ръката ти кратко и влязох в стаята без нея. Той се бе втренчил в сивотата и едва кимна с глава, когато се появих. Върху покривката на леглото до него имаше портативен компютър, от лампичката се виждаше, че включен, обаче екранът беше празен като лицето му. «Здрасти, Ричард», каза Хас. «Не се стряскай!» «Аз съм, знам, въздъхна той». Проекция на изтормозеното ми съзнание. Той отново се втренчи в дъжда. Така рухнал, неспособен дори да помръдне, ми приличаше на повалено от светкавица дърво. Какво се е случило? Попита Хас. Никакъв отговор. Защо си толкова потиснат? Нищо не излезе, проговори най-сетне той. Нямам представа какво се случи. Отново пауза. Тя ме напусна. Лесли? Лесли да те е напуснала? Едва. Долови му кимване от фигурата на леглото. Каза ми, че ако аз не напусна къщата, тя ще се махне, защото не можела повече да ме понася. Вярно, че аз се махнах от къщи, обаче тя напусна брака ни. Не може да бъде, помислих си аз. Какво ли е принудило една альтернативна Лесли да каже, че не може повече да го понася? Бяхме преминали заедно през толкова ужасни времена, моята Лесли и аз. Години на борба след банкрута ми, времена, в които сме стигали до такова изтощение, че едва можехме да продължим нататък, били сме толкова притискани от живота, че почти губехме перспектива и търпение, времена, когато дори сме се карали. Но никога не е било сериозно, никога не сме се разделяли, никога никой от двамата не е казвал, ако ти не се махнеш, ще го сторя аз. Какво ли толкова по-лошо от нещата, които са ни се случвали на нас, може да станало? Тя не иска да говори с мен. Гласът му беше непомалко безжизнено от тялото му. Опитам ли се да обсъдя нещата с нея, тя ми затваря телефона. Какво си направил? Попитах аз. Да не си се пропил? Или си почнал да взимаш наркотици? Да не, не бъди идиот, каза той засегнат. Аз съм си аз. Той затвори очи. Махай се от тук. Остави ме сам. Извинявай, глупаво беше от моя страна, казах аз. Но просто не мога да си представя какво може да ви е довело до скъсване. Трябва да е нещо монументално. Не. Каза той. Дреболи, всичко беше от дреболии. Бяхме претрупани с купища задължения, данъци, сметки, филми, книгата, хиляди изисквания и предложения от цял свят. Всичко трябваше да бъде свършено и то както трябва, според нея, затова и потъваше в работа до полуда, нескончаемо. Преди години тя се зарече, че животът ми никога повече няма да се превръща в онзи хаос, какъвто беше преди да се срещнем. И си държеше на думата. Той се поразприказва, явно доволен да поговори с някой, дори той да беше проекция на собственото му съзнание. Мен никога не са интересували дреболиите от всекидневието, затова тя се натовари да оправя всичко, едната ръка жунглира с три компютъра, другата с 10000 хиляди бланки, искания и последни предупреждения. И тя държеше на онова обещание, дори ако би и кратко коствало живота, разбираш ли? Последното го произнесе така, сякаш искаше да каже, дори ако би ми коствало живота. Говореше с горчивина, обиден. Не и кратко остава никакво време за мен. Никакво време за каквото и да било друго, освен за работата. А аз не мога да й кратко помогна, защото тя се страхува до смърт да не би пак да оплета нещо. Затова и кратко напомних, че целият този свят е иллюзии, не го взима и толкова на сериозно и по-добре аз да отида да покарам малко самолета. Проста истина, но когато тръгнах, тя ме погледна така, сякаш щеше да ми спари с поглед. Той лежеше на леглото като на кошетка на психоаналитик. Тя се промени, постоянното напрежение много я промени. Вече не е така очарователна, забавна и красива. Просто ще речеш, че кара булдозери с огромно бунище и трябва да разкара еди колко си книжат точно до 15 април или 30 декември или до 26 септември и спрели за миг, те ще затрупат цялата, а аз запитам какво става с нашия живот, а тя крещи, слушай, ако беше поел част от цялото това бреме тук, може би щеше да разбереш. Ако не знаех, че този човек съм аз, щях да си помисля, че той изпаднал в делириум. И все пак веднъж аз самият едва не хванах неговия път и бях изпаднал в лудост почти колкото него. Толкова лесно можеш да се загубиш в тайфуна от незначителни подробности, да изоставиш настрани най-важните неща в живота си, просто защото си сигурен, че нищо не може да подложи на изпитание една толкова изключителна любов ви. Тогава един ден откриваш, че самото живеене се е превърнало в незначителна подробност и в този процес ти си станал чужденец за човека, когато най-много обичаш. Аз вече съм бил там, където си ти сега, казах му, леко приначавайки истината. Може ли да ти задам един въпрос? Продължавай, питай ме, каза той. Повече нищо не може да ме нарани. Всичко помежду ни е свършено. Новината не е моя. Вярно е, че дребните неща се сипват, обаче това бяхме ние. Двете души, родени една за друга, моля ти се. Представяш ли си? За малко само се бях върнал в някогашните си времена, просто за няколко дни, а тя се оплаква, че само и кратко създава още работа, когато и без това вече затъвала. Тя прави цял списък разни дребни неща които иска аз да направя и не ги ли направя на часа и позабравя нещо толкова глупаво, като да смени изгорялата крушка, например, тя ме обвинява, че товаря само нея с абсолютно всички задължения. Разбираш ли какво искам да кажа? Естествено, че ще и кратко помагам, но непрекъснато ли? Ай да не можех, нима това беше достатъчна причина, за да разбия брака ни? Не би трябвало да е така. Обаче дреболиите се трупат ли трупат една върху друга и накрая всичко се срутва. Казва ми кратко аз да изключи за малко, да погледне нещата и откъм светлата страна, ама не е. Някога нашият брак представляваше любов и уважение, а сега е само напрежение, нескончаеми проблеми и ядове. Тя просто не може да види кое е най-вожното. Тя, слушай, моето момче, кажи ми едно нещо, прекъснах глас. Той спря да се оплаква и ме погледне изненадан, че още съм там. Откъде на къде тя трябва да смята, че ти заслужаваш всичко това? Попитах аз. Какво толкова велико има в теб, че тя трябва да е все така влюбена? Той смръщи вежди, отвори уста, но не произнесе нито дума. Сякаш бях някакъв мадьосник, който го е лишил от дар слово. После се загледа в дъжда, някако задачен. Какво всъщност, ме попита? Проговори той след малко. Какво толкова има в теб, повтори Хас търпеливо, че жена ти да длъжна да те обича? Той се замисли пак, свира мене и се предаде. Не знам. Ти обичаш ли я? Попитах аз. Той почти недоловимо поклати глава. Вече не, отговори той, но не е лесно, когато ти разбираш ли я, подкрепяш ли я в трудни моменти? Честно ли? Той се позамисли пак. Не. Всъщност. Ти обръщаш ли кратко внимание, откликваш ли на нейните чувства? Грижиш ли се за нея, проявяваш ли съчувствие? Не бих казал. Той изглеждаше мрачен. Не. Той обмисляше всеки въпрос, който му задавах. Питах се дали му беше нужна смелост. За да ми отговаря или отчаянието го заставяше да погледне истината в лицето. Ти общителен ли си, обичаш ли да разговаряш, можеш ли да бъдеш забавен, интересен, вдъхновяващ, ентусиазиращ, насърчаващ? Той за пръв път се понадигна и седна в леглото, после ме погледна. Понякога. Всъщност, едва ли? Дълга пауза. Не, всъщност. Романтичен ли си? Мислиш ли за нея? Правиш ли за нея разни дребни, приятни неща? Не. Готвиш ли хубаво? Поддържаш ли къщата вред? Не. Може ли да се разчита на теб? Можеш ли да се справяш с разните проблеми? Можеш ли да бъдеш за нея спокоен пристан и да предпазваш от неприятностите? Не всъщност. Може би си способен бизнесмен? Не. Приятел ли си за нея? Той се замисли дълго над това. Не, не съм отговори накрая. Е, и ако на първата си среща с нея ти се беше похвалил всички тези недостатъци, мислиш ли, че тя би пожелала да те види втори път? Не. Защо тогава тя не те е напуснала порано? Попитах аз. Защо е останала? Той вдигна поглед, изпълнен с мъка. Защото е омъжена за мен, ли? Сигурно. И двамата млъкнахме, замислени над това. Смяташ ли, че си в състояние да се промениш? Попитах глас. Да превърнеш всички тези минуси в плюсове? Той ме погледна, изтощен от своите отговори. Разбира се, че ще мога. Някога аз бях най-добрият и кратко приятел, бях, той помълча опитвайки се да си спомни какво още е бил за нея. И ако си възвърнеш тези неща, тези качества, това ще ти навреди ли? Попитах аз. Ако ги прилагаш на практика, това ще те унижи ли някак? Не. Ще загубиш ли нещо, ако ги прилагаш? Нищо, предполагам. А нещо ще спечелиш ли? Много ще спечеля. Каза той накрая. Сякаш тази идея беше чисто нова за него. Струва ми се, че тя би могла да ме обикна отново. А ако успее, и двамата ще бъдем щастливи. Той се замисли отново. Някога всеки миг, прекаран заедно, беше нещо великолепно. Романтично беше. Обсъждахме всякакви идеи, откривахме нови гледни точки, винаги беше много вълнуващо. Ако имаме време, ние отново бихме. Стана ли такива? Той замълча. после си призна самата истина. Аз наистина можех да и кратко помагам много повече. Само, че толкова бях свикнал тя да върши всичко. Полесно ми беше да оставям тя да го върши. Но ако и кратко бях помагал, ако бях поел своя дял, мисля, че щях да си възвърна самоуважението. Той стана, погледна през прозореца, поклати глава и почна да крачи стаята. Беше се преобразил по забележителен начин. Дали наистина беше осъзнал всичко едва сега, попитах се аз. Защо ли не се сетих сам? Попита той. После ме погледна. Всъщност, май сам се сетих. Години са били нужни, за да слезеш толкова надолу, казах аз предупредително. Колко години ще ти трябват, за да се издигнеш отново горе? Въпросът го слиса. Нито една. Отговори той. Аз вече се промених. И нямам търпение да го проверя. Толкова бързо ли? Веднъж осъзнаеш ли проблема, не ти е нужно време, за да се промениш, каза той и лицето му се озари от вълнение. Ако някой ти подаде гърмяща змия в ръката, не ти трябва много време, за да хвърлиш, нали? Трябва ли аз да я държа, само защото тази змия съм аз? Не, благодаря. Мнозина биха го направили. Той седна на стола до прозореца и ме погледна. Аз не съм мнозина, каза той. Аз лежа тук два дни и си мисля, че онези влюбени души, които бяхме слесли, са си измъкнали заедно в някакво различно, щастливо бъдеще, а нас са ни оставили в това жалко измерение, в което не можем дори да си говорим. Бях напълно убеден, че е виновна тя, затова не можех да открия изход, все си мислех че за да се оправят нещата, ще трябва тя да се промени. Но сега... Штом вината е в мен, аз мога да се променя. И като се променя и задържа така поне един месец, окаже ли се, че все още сме нещастни, тогава можем да помислим дали да не се промени тя. Той пак стана и закрачи стаята. Поглеждаше ме като че ли бях страхотен терапевт. Знаеш ли още няколко въпроса? Защо трябваше да идваш ти, откъдето и там да идваш? Защо сам не си зададох тези въпроси? Още преди месеци. Защо, наистина? Попитах аз. Не знам. До такава степен бях свикнал да негодувам срещу нея и всичките проблеми, като че ли тя ги създаваше, а не че се мъчеше да се справя с тях. Аз непрекъснато се самосъжалявах, като си мислех колко е различна тя от жената която толкова силно бях. Обичал. Той седна на леглото и скри за миг лице в гланите си. Знаеш ли за какво мислех, когато ти дойде? Каква е последната стъпка на един отчаян човек? Той отиде до балкона и погледна навън така, сякаш не валеше дъжд, а грееше слънце. Отговорът е да се променя. Ако не успея да променя себе си, значи заслужавам да я загубя. Но сега, след като го проумях, аз знам как да я направя щастлива. А когато щастлива, тя, той спря и ме погледна ухилен, ти просто не можеш да си представиш. А защо е длъжна тя да повярва, че си се преобразил? Попитах аз. Не всеки ден се случвало ти да си отидеш от къщи най-безгрижно и да се върнеш като онзи влюбен мъж, за когото тя се омъжила. Той се замисли над това, отново натъжен за миг. Прав си. Каза той. Няма причина, поради която тя да ми повярва. Може да отнеме цели дни, докато го повярва, или пък месеци, а може и никога. Може и никога повече да не поиска да ме види. Той помисли още малко и се обърна към мен. Истината е, че това да се променя аз, си зависи от мен. А дали тя ще забележи и как ще го възприеме, това зависи от нея. А ако не иска да те изслуша, Казах аз. Как смяташ да и кратко разкажеш какво се случи? Не знам, каза тихо гой. Ще трябва да намеря начин. Може би тя ще го долови по глас ми. Той отиде до телефона, набра един номер. А сякаш вече бях изчезнал, толкова съсредоточено се обаждаше той, така изпълнен с бъдещето, което едва не бе загубил. Здравей, мила, каза той. Разбирам те, ако искаш да затвориш, но аз проунях нещо, което може би ще искаш да узнаеш. Той слушаше отговора и кратко, а цялото му съзнание се бе превърнало в поглед, който я виждаше там, на стотици километра разстояние. Не, позваних ти, за да ти кажа, че ти си права, каза той. Проблемът съм аз. Аз не бях прав, бях егоистичен и несправедлив към теб и просто не мога да ти кажа колко много съжалявам. Аз съм този който трябва да се промени, а аз вече се промених. Той пак се заслуша в отговора и кратко. Мила моя, обичам те от цялото си сърце. И още повече сега, след като проумях, какво ти е коствало да останеш толкова дълго с мен. И кълнати се, че ще те накарам да бъдеш доволна, че си го правила. Той се заслуша пак и съвсем на се усмихна. Благодаря ти! В такъв случай, дали би имала време за една среща с... Съпруга си, преди да не го видиш никога вече? Тръгнах си, докато го и говореше, измъкнах се тихо на балкона при моята лесли, нежно я е целунах. Прегърнахме се, радостни, че сме заедно, радостни да бъдем себе си. Дали ще продължат заедно? Попитах аз. Може ли изобщо някой да се промени толкова много и така бързо? Надявам се, каза лесли. Аз му вярвам, защото не се оправдаваше. Той искаше да се промени. Винаги ми се струвало, че хора, които са родени един за друг, могат да се обичат, без да си поставят никакви условия и нищо не може да ги раздели. Без условия ли? каза тя. Ако стана жестока и се изпълня с омраза без всякаква причина, ако започна да издавателствам над теб непрекъснато, нима ще ме обичаш вечно? Ако започна да те пребивам от бой, да изчезвам по цели дни, да лягам с всеки срещнат мъж, да пропилявам на хазарти последния ни цент и да се връщам в къщи няма нима изобщо ще можеш да ме обичаш и обожаваш? Когато го представяш така, естествено, че любовта ми ще угасне, казах аз. Колкото повече ни заплашват, помислих си, толкова по-малко обичаме. Интересно, излиза, че да обичаш някого без условия, означава, че не те интересува кой е той или какво прави. Излиза, че безусловна любов е същото като безразличие. Тя кинна. И аз така мисля. Тогава ме обичай условно, моля те, казах аз. Обичай ме, когато съм най-добрият човек, който мога да бъда, и стивай към мен, ако започна да ставам егоист и досаден. Тя се засмя. Добре. Но и ти също, моля те. Надникнахме още веднъж стаята, видяхме, че другият Ричард още е на телефона и се усмихва. Защо този път не опиташ ти да издигнеш мърмуркова въздуха, каза Лесли? Трябва да се увериш, че наистина можеш, преди да сме се върнали от дома. Погледнах я и в този миг на просветление протегнах ръка за лоста на нашия невидим хидроплан. Визуализирах го под ръката си и го натиснах напред. Нищо. Нищо не потрепна, нито хотелът, нито планината или дърветата, Светът остана неподвижен около нас. О, ричи, каза тя, много е лесно. Просто се фокусирай. Преди да съм опитал отново, появи се познатият за тътен, селената се замъгли в смяната на времето си. Лесли вече бе натиснала лоста напред. Нека да опитам пак, казах аз. Добре, мили, каза тя. Ще го върна. Обратно. И не забравяй, номерът е да се фокуси. В този момент ние се откъснахме и се вдигнахме във въздуха, морето остана под нас. Когато тя върна лоста назад, моторът се задави, опита се да поеме отново, но беше късно. Мартин Сибарт се издигна нагоре, после започна да пада към водата. Знаех, че приземяването ще е трудно. Но изобщо не очаквах толкова мощен удар, сякаш в кабината избухна бомба. Чудовищна сила изтръгна коланите ми като конци, изхвърли ме през предното стъкло и ме заби с лицето надолу във водата. Когато, останал бездъх, устях да се измъкна на повърхността, Сибърт беше на 15 на метра от мен, с опашка към небето, а от водата се издигаше пара от нажежения мотор. Не. Помислих аз. Не. Не. Гмурнах се към самолета, нашият прекрасен мърмурко се белееше в тъмните води, гмурнах се в разбитата, потъваща кабина. Налягането в ушите ми растеше, край мен ревеше разпадащият се самолет, изтръгнах разкривения капак, измъкнах тялото на лесли, безволево, безжизнено, бялата и кратко блуза се рееше с ефирни, бавни движения около нея. Златните и краткокоси се полюшваха разпуснати с изящни безжизнени движения и се заиздигах с него нагоре, към мътно светещата повърхност, толкова високо над нас. Тя е мъртва. Не, не, не. Искам да умра, нека дробовете ми да се пръснат, нека да се удавя. После в душата ми надделя само измама, не си сигурен, че тя е мъртва. Трябва да се опиташ да спасиш. Тя е мъртва. Трябва да се опиташ. Шансът беше едно на хиляда. Когато стигнах на повърхността, бях крайно, абсолютно изтощен. Всичко е наред, миличка, задъхано повтарях аз. Ще се оправим. Една рибарска лодка с голям двойен извънбордов мотор едва не налетя върху нас с огромна скорост, като ни обля в пяна и пръски. Един мъж се хвърли в пяната, завързан със спасително въже. За по малко от 10 секунди стигна до нас, завързани и извика. Прибери ги двама са. Тегли. Аз не бях призрак и това не беше сън. Камъкът беше истински, ледено твърд под бузата ми. Не бях безстрастен наблюдател на сцената, аз бях сцената и никой не наблюдаваше. Лежах върху нейния гроб на склона, по който тя беше посадила полски цветя и сподавено плачех. Под мен. Студена трева. На камъка пред лицето ми една дума, лесли. Есенен вятър, но не го усещах. Това беше нашия дом в собственото ми време, но не ме интересуваше. Напълно, абсолютно сам вече три месеца след катастрофата, аз още не можех да дойда на себе си. Чувствах се така, сякаш някаква огромна театрална завеса се безтоварила върху мен и ме беше покрила плътно, като ме задушаваше. Смазваше ме с чувството за безвъзвратна загуба и плесеня сала скръп. Никога не бях си давал сметка какъв кораж е нужен, за да не се самоубиеш, когато умре съпругата, когато умре съпругът. Повече кораж, отколкото имах аз. Ужасно трудно ми беше да удържа обещанията, които бях дал на лесли. Колко пъти сме си правили планове, да умрем заедно, каквото и да се случи, да умрем заедно. Но в случай, че не стане така, беше ме предупредила тя, ако аз умра първа, ти трябва да останеш. Обещай ми. Ще ти обещая, ако ти ми обещаеш. Не. Ако ти умреш, за мен няма да има никакъв смисъл да живея повече. Искам да бъда с теб. Лесли, как можеш да очакваш от мен да ти обещая, че ще продължа да живея, щом не ми обещаваш и ти? Не е честно. Аз бих ти обещал, защото има някакъв шанс това да се случи по някаква определена причина. Но няма да ти обещая това, ако и ти не го направиш. Причина ли? Каква възможна причина? Говоря само теоретично, но може би ние с теб бихме открили някакъв начин да преминем през това. Ако любовта не е мотивация да преодолеем смъртта, не знам какво може да бъде тогава. Може би бихме се научили да бъдем заедно. Макар винаги да се ни втълпявали, че... Смъртта е нашият край. Може пък смъртта да е просто една различна перспектива, една хипноза и ние бихме могли да се дехипнотизираме. Какъв шанс би било да се пише за това? Тя се бе засмяла. Сладичкият ми, обожавам начина, по който успяваш да измисляш тези неща, бе казала тя. Но не виждаш ли, че потвърждаваш моята мисъл? Ти не само си човек, който чете книги за смъртта, но ти си също писател. Така, че стига само да има някакъв шанс да постигнем това дехипнотизиране, значи има смисъл да останеш, ако аз умра. Би могъл да научиш много неща и да напишеш за тях. Но ако умреш ти, за мен няма никакъв смисъл да оставам. Без теб аз няма да мога да пиша. За това закълни се. И слушай това. Бях и кратко казал аз и зачетох от една книга за смъртта. и както стоях сама в нашата всекидневна, потънала в отчаяна скръп по скъпия ми Робърт, една книга падна от лавицата без никаква причина. Аз подскочих, толкова се стреснах, и когато я взех от пода, страниците се разгърнаха и пръстът ми попадна на изречението «Аз съм с теб», подчертано от неговата писалка. Много хубаво, бе казала тя. Скептичната ми жена бе приела доста резервирано разговора на гази тема. Не вярваш ли в това? Бяха попитал аз. Нима ти си една невярваща лесли? Ричард, опитвам се да ти кажа, че ако ти умреш. А какво ще помислят хората? Бях казал аз. За Бога, ние навсякъде разказваме, навсякъде пишем че предизвикателството на живота в пространство-времето е да те накара да използваш силата на любовта, за да превърнеш нещастието в нещо стойностно, а ти какво? Една минута след като умра, взимаш уинчестера и се застрелваш, така ли? Не мисля, че ще ме интересува какво биха помислили хората в такъв момент. Няма да те интересували. ли? Лес ли? Така бяхме разговаряли ние неведнъж. Никой от двамата не можеше да допусне мисълта, че ще живее без другия, но всеки накрая се бе заклел, че няма да има самоубийство. Сега съжалявах за дадената дума. Тайно бях убеден, че ако не умрем заедно, аз ще умра пръв. А знаех, че аз ще мога да прескоча през стената от онзи свят в този, като Елен през за да бъда с нея. Обаче от този свят в другия. Лежах в тревата. Притиснал лице към ледения гладък надгробен камък. Нещата, които знаех за смъртта, заемаха цели. Лавици с книги, а това, което Лесли знаеше за нея, можеше да се побере във вечерна чантичка и щеше да остане място за портмонето и бележника и кратко, колко глупав бях да и кратко обещая. Добре, Лесли, никакво самоубийство. Обаче смъртта и кратко ме направи още по-небрежен към себе си. Късно нощем карах по тесните улички на острова нейната раздрънка на стара лимузина Торан със скорост, която би подхождала повече за спортен автомобил, изобщо не слагах предпазните колани и се отдавах на спомени. Харчех пари безразсъдно. Сто хиляди долара за Хонда Starflash, спортен самолет, седемстотин конски сили, само петстотин килограма. Сто хиляди долара за да лекя бясно през уикенда в атракционни полети за местните запалянковци по авиоспорта. Никакво самоубийство, бях казал аз, но пък изобщо не бях обещавал на жена ми да не летя на състезания. Изправих се смъка от гроба и кратко, и тежко закрачих към къщи. Залезът бе обагрил с цветове небето и в такива моменти лесли често пъти се превръщаше направо в облак от наслада, като гледаше какво прави с и кратко залезът, посочваше ми едно, водеше ме до друго. Сега навсякъде беше сиво. Пай ни бе казала, че ще можем да намерим обратния път към нашето собствено време. Но защо не бе споменала, че пътят ни към дома минава през катастрофа в морето и че единият от ще умре? По цели дни изучавах моите книги за смъртта, накупих още. Толкова хора са се разбивали и в тази стена. И все пак единствената посока, в която е била преминавана тя, е било от тази страна в другата. Дори лесли да беше с мен, да ме гледаше или слушаше, тя не ми даваше никакъв знак. Никаква книга не падаше от лавиците ни, по стените не се очертаваха никакви силуети. Нощем изнасях възглавницата и спалния си чувал на верандата, под открито небе. Непоносимо ми беше да спя в нашето легло без нея. Сънят ми, някога моя школа, университет, аула за приключения из други светове, сега се изпълваше със смътни сенки, епизоди от неми филми. Понякога я зървах, запътвах се към нея, за да бъдем заедно и се събуждах, сам, в отчаяние. По дяволите... Защо тя не беше научила някои неща? Колкото и да ми беше мъчително, извършвах мислено отново и отново тези фантастични полети над рисунката в океана, като детектив, който изследва труп, за да открие ключ към разгадката. Някъде. Там трябва да имаше отговор. Или иначе ще умра, въпреки клетвата. Толкова ясна нощ никога не бях виждал. Звездите се въртяха в часове, часовете в звезди, ярки колкото празонази нощ с Люклерк в древна Франция. Знайте, наоколо вас винаги е реалността на любовта и във всеки момент вие имате силата да преобразите своя свят с познанията си. Не се страхувайте, не се стъписвайте пред тази привидност, която е мракът, пред този празен плащ, който е смъртта. Вашият свят е точно толкова мираж, колкото всеки друг. Вашето единение в любовта е реалност, а миражите не могат да променят реалността. Не забравяйте това. Няма значите какво изглежда, че е. Където и да отидете, вие винаги сте заедно, неразривно свързани с този, когато обичате повече от всичко, в отправната точка на всяка перспектива. Вие не създавате своя собствена действителност. Вие създавате свои собствени привидности. Ти имаш нужда от нейната сила. Тя има нужда от твоите крила. Заедно, вие ще летите. Ричи толкова лесно. Просто се фокусирай. Гневно ударих съмруп по пода на верандата, яростният дух на Атила се изтръгваше на свобода, за да ми помогне. Не ме интересува, че сме катастрофирали, мислих си аз, дори не вярвам, че сме катастрофирали, не сме катастрофирали, дявол да го вземе. Не ме интересува какво съм видял, или чул, или пипнал, или вкусил, не ме интересуват абсолютно никакви други доказателства, освен самия живот. Никой не е умирал, никой не е погребван, никой не е сам, аз винаги съм бил с нея, а сега съм с нея, аз ще бъда винаги с нея, и тя с мен, и нищо, нищо, нищо няма силата да ни се изпречи на пътя. Чух лесли, тънък от глас от нейния вик, ричи. Това е истина. Не е имало никаква катастрофа освен в мислите ми и отказвам да приема тази лъжа за истина. Не приемам това тъй наречено място, не приемам това тъй наречено време, няма изобщо такива неща, като проклетата Хонда Starflash. Хонда никога не е правила самолети, никога не е и никога няма да прави. Отказвам да приема, че не съм толкова добър медиум като нея, Аз съм чел хиляди книги за това, а тя нито една, дявол да го вземе. И ще успея да хвана този лост за управление, и ако трябва ще преобърна цялото това проклето нещо наопаки, никой не е катастрофирал, никой не е изхвърчал от самолета, това. Си беше просто поредното. не посред тази проклета рисунка и ми писна тази заблуда, че има смърт, писна ми тази скръп и плачна гроба и кратко, аз ще и кратко покажа, че мога да го направя, че не е невъзможно. Просто се задавих от гняв, огромна сила бушуваше в мен, Самсон който поваля стълбовете, крепящи мирозданието. Усетих го да се раздвижва като огъващо се желязо, трусове разлюляха къщата. Звездите затрепериха, замъглиха се. Мигновено протегнах ръка и натиснах напред. Къщата изчезна. Морска вода бучеше и прелиташе под нашите крила, мърморко се откъсна от вълните, освободи се от водата и изръмжа. Лесли, ти се върна. Ние сме заедно. Лицето й кратко се обливаше в сълзи и смях. Ричи, скъпи мой, любими! Викаше тя. Ти успя да го направиш, обичам те, ти успя. Мъжът ми остави другия Ричард, седнал на леглото да говори по телефона с неговата лесли и тихо излезе на балкона при мен. Селуна на ме и се прегърнахме за един дълъг момент, толкова радостни, че сме заедно, толкова радостни да бъдем себе си. Защо този път на ти да издигнеш мърморко въздуха? Попитах аз. Трябва да се увериш, че наистина можеш, преди да сме се върнали от дома. Той посегна да хване лоста на мърморко, но нищо не произлезе. Защо ли му е толкова трудно? Чудах се аз. Прекалено много механизми има в този мозък и всички работят едновременно. О, ричи, много е лесно, казах аз. Просто се фокусирай. Аз самата посегнах към Лоста, натисна го напред, за да му покажа как и внезапно всичко се раздвижи. Имах чувство, че току-що е завършило снимането на епизод от филми и са започнали да разглобяват декорите. Това, което е било планини и гори, се превръщаше в треперещи парцали, скалите ставаха под скачащи парчета с тиропор, тежки колела гърмяха по сцената, за да извозят всичко навън. Нека да опитам пак, каза той. Добре, мили, казах аз. Ще го върна обратно. И не забравяй, номерата да се фокуси. С изненада видях, че вече почти се бяхме издигнали. В мига, когато дръпнах лоста обратно, мърморко подскочи във въздуха и водата остана под нас. Моторът изпарпури няколко пъти, все едно, че беше много студен, за да поеме. Издигнахме се нагоре, после носът се насочи право надолу. Ричард сграбчи лоста за управление. Но вече беше късно. Всичко стана сякаш на забавен кадър. Бавно се врязахме във водата. Бавно се надигна виха от остри шумове, сякаш бях прокарала пръст по игличката на грамофон, когато тонът е на най-високо, бавно от всяка да се изпълни с вода. Бавно се спусна завесата и светлините бавно се стопиха до мрак. Когато светът се върна, всичко беше тъмно-зелено, без никакъв шум. Ричард се беше вкопчил в хидроплана под водата, изтръгваше цели парчета от него и яростно се мъчеше да измъкне нещо, докато всичко потъваше. Ричи, не дей! Казах аз. Имаме сериозен проблем и трябва да го обсъдим. Самолета няма нищо, което повече да ни трябва. Понякога обаче, като му влезе нещо главата, въобще не го интересуват важните неща. И сега пак, защо ли толкова му беше притрябвало да измъкна от самолета старото си пилотско яке или каквото там беше? Изглеждаше ужасно разстроен. Добре, скъпи, казах аз. Не се притеснявай. Аз ще почакам. Гледах как се суетеше известно време, после намери каквото търсеше. Какво странно чувство! От самолета той измъкна неякето си, а мен, безжизнен отпусната, с полюшващи се коси, като удавен плъх. Видях, как изплува нагоре с моето тяло и извади главата ми над водата. Всичко е наред, мила, задъхано казваше той. Ще се оправим. Една рибарска лодка едва не налетя върху му и в последния момент се отклони на 2-3 метра в страни. В същия миг от борда скочи един мъж, завързан с въже през кръста. По лицето на скъпия ми Ричард, бе изписана такава паника, че просто не можех да гледам. Когато извърнах глава, видях прекрасна светлина, любов, която се разливаше пред мен. Това не беше тунелът, за който Ричард толкова ми беше говорил, но се усещаше като тунел, защото в сравнение с тази светлина всичко станало изглеждаше потънало в мрак и нямаше други посоки, освен към тази удивителна любов. Светлината казваше на себе спокой, такава чудна, спокойна, съвършена безметежност, че и кратко повярвах с цялото си същество. Към мен приближаваха две фигури. Едната беше на юноша, толкова позната. Той спря на известно разстояние и застана неподвижно, загледан в мен. Другата фигура се приближи още повече, по-възрастен мъж, на ръст колкото мен. Познавах тази походка. Здравей, лесли, проговори той най-сетне. Гласът му беше дълбок и хрипкав продран от многогодишно пушене. Хай. Хай Фелдман, ти ли си? Притичах. Последните няколко крачки до него, обвихме се с ръце и се прегръщахме или прегръщахме, въртейки се в кръг, и двамата в сълзи от щастие. В целия свят не съм имала поска приятел от този човек, който оставаше до мен във времената, когато толкова други ми обръщаха гръб. Тогава не можех да започна си, без да се чуя с Хай. Отдръпнахме се назад да се разгледаме един друг с толкова широки усмивки, че едва се побираха на лицата ни. Скъпи хай! О, Боже, колко прекрасно! Не мога да повярвам. Толкова съм щастлива да те видя пак. Когато преди три години той почина, Господи, какъв удар и каква мъка представляваше загубата му. И толкова му се бях разсърдила. Изведнъж аз отстъпих назад и го погледнах. Хай, ужасно съм ти сърдита. Той се усмихна и примига, както често правеше. Бях оприяла като моя мъдър, по-голям брат, а за него аз бях твърдоглавата сестричка. Още ли си бясна? Разбира се, че още съм бясна. Да направиш толкова гадно, противно нещо. Аз те обичах. Вярвах ти. Ти ми обеща повече да не запалваш нито една цигара, докато си жив. А пак си ги продължил и разби две сърца с цигарите си, Хайфелдман, и твоето, и моето. Замислил ли се беше някога за това? Колко страдания причини на всички, които те обичахме. Да направиш такова нещо, което те отне от нас толкова рано? И то за такава глупост. Той наведе очи глуповото и ме погледни спод тези рунтави вежди. По-друго ли ще е, ако ти кажа думата извинявай? Не, намусих се аз. Можеше да умреш заради нещо посмислено, заради някаква кауза и тогава щях да те разбера, ти знаеш. Можеше да умреш, борейки се за човешките права или за спасяването на океаните, или горите, или за да спасиш живота на някой непознат. Но да умреш заради тези цигари и то след като обеща, че ще ги оставиш? Няма вече, той ми се ухили. Обещавам. Този път ще ти повярвам, казах аз и не можах да сдържа смех си. Много отдавна ли ти се струва, че беше? Попита той. Като че ли вчера, отговорих аз. Той ми взе ръката, стисна я и се обърнахме към светлината. Да вървим. Има тук един човек, който ти е липсвал по-дълго, отколкото аз. Спрях. Внезапно всичките ми мисли се върнаха при Ричард. Хай, Казах аз, не мога, трябва да се връщам. Ние с Ричард сме посредата на най необичайното приключение, виждаме толкова неща, научаваме неща. Нямам търпение да ти разкажа. Но току-що се случи нещо ужасно. Когато го напуснах, той беше толкова разстроен, че просто полудяваше. Сега аз бях на път да откача. Трябва да се връщам. Лесли, каза той и хвана здраво ръката ми. Лесли, спри, трябва да ти кажа нещо. Не, хай, моля те, не дей. Каниш се да ми кажеш, че съм умряла. Вярно ли е? Той кимна с тази тъжна негова усмивка. Но, хай, аз не мога да го изоставя, не мога просто да изчезна и никога повече да не се върна. Ние просто не знаем как да живеем един без друг. Усмивката му се стопи, той ме погледна нежно, с разбиране. Разговаряли сме с него за смъртта и как ли може да изглежда, казах му аз. Никога не сме се страхували от смъртта, страхувахме се от това да не се разделим. Подготвяхме се, че все някак ще се случи така, че да умрем заедно и така и щеше да стане, ако не беше тази глупава. Представяш ли си? Дори не знам, защо катастрофирахме. Не е било глупава катастрофа, каза той. Имало е причина. Добре де. Но не знам каква е била причината, пък и да знаех, все едно. Не мога да го изоставя. Не ти ли е хрумвало, че може би той трябва да научи нещо, което не би открил никога, докато ти си с него? Нещо важно. Разтърсих глава. Нищо не може да е толкова важно, казах аз. Ако беше толкова важно, щяхме да се разделим порано. Вие сте разделени сега, каза той. Не. Не мога да приема това. В този момент видях едно. Момчета приближава към нас с ръце в джобовете и наведена глава. Той беше висок, слаб и толкова стеснителен, че си личеше в походката му. Не виждах лицето му и все пак от му сърцето ми така се сви, че едва се задържах права. После той вдигна глава и дяволитите му черни очи ми се усмихнаха отново след всичките тези години. Рони. Като деца с брат ми бяхме неразделни, и сега се вкопчихме един в друг, разплакани от отчаяната радост, че отново сме заедно. Аз бях на 20 години, а той на 17, когато загина в катастрофа, но и до 40 годишна аз оплаквах загубата му. Той беше така неистово жизнен и така невъзможно беше да си го представиш умрял, че никога не повярвах смъртта му, не можех да я приема. Загубата му ме превърна от човек решителен и никога не губеш надежда в науверена жена, която искаше да умре. Колко силно бяхме свързани с него. Сега бяхме отново заедно и щастието ни беше така всеобхватно, каквато преди беше мъката ми. Ти си съвсем същият, успях да проговоря най-сетне, като го гледах удивено и проумях защо никога не съм могла да гледам филм с Джеймс Дин без да се разплача, Рони толкова приличаше на него. Как можеш да изглеждаш същия след всичкото това време? Това е, за да можеш да ме познаеш. Той се разсмя, припомняйки си и други идеи, които ми е подготвил за нашата среща. Мислих да ти се явя като някое старо куче или нещо подобно, но дори аз усетих, че моментът няма да е много подходящ за Шеги. Шеги. Аз бях смъртно сериозната, вечно се борех, стремях се към нещо, нищо не можеше да ме спре. А той беше решил, че нашата бедност е непреодолима и е безсмислено да се бори, Затова си бе избрал отдушника на комичното, вечно се смееше и правеше лудори и смешки, докато аз се държах свръхсериозно, дотам, че понякога ми се искало да го душа. И все пак той беше толкова чаровен, забавен и хубав, че се измъкваше от всичко. Всички го обичахме, особено аз. Как е мама? Попитаме той. Почувствах. Че знае, но иска да го чуя от мен. Маме, добре, отговорих аз, освен дето все така и кратко липсваш. Аз най-сетно успях да приема, че си, си отишъл и той два преди около 10 години. Можеш ли да повярваш? Но тя никога не можа. Никога. Той въздъхна. Въпреки, че толкова дълго бях отказвала да повярвам смъртта му. Сега почти не можех да повярвам, че той е тук, пред мен. Колко прекрасно е да съм отново с него. Толкова много имам да ти разказвам, толкова неща да те питам. Нали ти казах, че те очаква нещо чудесно? Обади се, Хай. Двамата срони обгърнаха с ръка раменете ми, аз ги прегърнах през кръста и тримата така навлязохме още понавътре светлината. Рони. Хай. Аз разтърсих глава, отново разчувствана. Това е един от най-щастливите дни в живота ми. Едва тогава се гледах какво се разкриваше пред мен. Охо! Великолепна долина се простираше пред погледа ни. Малък поток изкръше между поляните и гората, обагрена в златното и порпурното несента. Отвъд нея се издигаше планина с заснежени върхове. В далечината беззвучно се спускаше водопад, високо около 300 метра. Просто дъхът да ми спря от тази красота. Беше като първия път, когато това парка и Попитах аз. Помним, че го обичаше, кимнахай, затова решихме, че ще ти е приятно да поседнем тук и да поприказваме. Стигнахме до малка горичка, обляна от слънце, и седнахме на килима от листа. Оглеждахме се един друг, изпълнени с най-чиста радост. Откъде да започна, запитах се аз, откъде ли да започна? Една друга част от мен знаеше и зададе въпроса, който ме бе преследвал години наред. Рони, защо? Знам, че беше катастрофа. Знам, че не си умрял умишлено. Но с на времето аз научих до каква степен ние контролираме живота си и не мога да се отърва от мисълта, че на някакво ниво ти си направил избора да си отидеш толкова рано. Когато ми отговори, разбрах, че и той обмислил това не по-малко от мен. Този избор беше жалък. Отговори той бавно. Бях решил, че съм поел в живота от толкова лош старт, че никога не би могло да стане по-добре. Въпреки всичките ми занеси, аз бях нещастна душа, ти знаеше ли го? Той се с унази своя иронична усмивка, за да прикрие тъгата си. Подозирах това дълбоко себе си, казах аз и отново изпитах унази сърце на мъка, и точно това не можах никога да приема. Как можеше да се чувстваш нещастен, когато всички ние толкова много те обичахме? Аз самият не се харесвах толкова, колкото ви харесвах на вас, каза той, и за това имах чувство, че не заслужавам обич или каквото и да било друго. Сега, като погледна назад. Виждам, че животът е могъл да бъде много хубав, но тогава не можех да го видя. Той се огледа. Е, не че съм тръгнал един ден с решението да се самоубия, нали разбираш, но пък и не съм се старал особено да остана жив. Аз не се бях вкопчил в живота толкова силно като теб. Той поклати глава. Жалък избор, наистина. Никога не бях го виждала толкова сериозен. Колко странно и успокоително беше да го чуя да говори така, цялата ми мъка и смут от десетилетия се разнесуха само от няколкото думи, с които ми обясни причината. Той ми се усмихна стеснително. Винаги следях какво става с теб, каза той. В началото ми се струваше, че се каниш всеки момент да дойдеш при мен. После видях, че ти успя да го преодолеш, разбрах, че бих могъл и аз и ми се прииска да тежък живот беше този. Трябваше да го изживея по иначе. Обаче научих много нещо. И винаги от тогава насам го използвам. Винаги си следял какво става с мен ли? Попитах аз. И знаеш какво още се е случвало в живота ми? Знаеш ли за Ричард? Развълнувах се при мисълта, че той знае за мъжа ми. Той кимна, просто страхотно е, щастлив съм заради теб. Ричард. Отново ме обзе паника. Как можех да си седя така тук и да си приказвам? Какво ми ставаше? Ричард ми бе казвал, че след смъртта хората минават през известен период на объркване, но моето беше немислимо. Той се тревожи за мен. Разбираш ли? Той си мисли, че ме е загубил, че сме се загубили един друг. Не мога да остана повече, колкото и да ви обичам и двамата. Не мога. Вие ще ме разберете, нали? Трябва да се върна при него, Лесли, каза Хай, Ричард няма да може да те види. Защо да не може? Какво ли ужасно нещо знаеше той, което аз не подозирах? Нима аз сега бях призрак на призрака? Дали не бях, да не искаш да кажеш, да не би да искаш да кажеш, че аз наистина съм умряла? Че не съм почти мъртва, когато все още имам избора да се върна, а истински мъртва. Без никакъв избор повече? Той кимна. Аз просто се смразих, потресена. Но нали Рони е бил винаги с мен, той каза, че винаги е следял какво става с мен, била непрекъснато, обаче ти не го виждаше, нали? Попитахай. Хай. Ти не знаеше, че той е край теб. Понякога в сънищата, разбира се, че в сънищата, каза той, обаче. Изпитах внезапно облегчение. Чудесно! Такъв брак ли искаш? Ти? Попита той. Ричард да те вижда в съня си и да те забравя всяка сутрин. Вместо да се подготвяш за срещата ви и когато той дойде тук, да му предадеш всичко, което си научила, ти искаш да се носиш невидимо около него? Хай, въпреки всички разговори, които сме водили с него за умирането и преминаването през смъртта, за мисията ни заедно през всички животи, това, което знае той сега, е, че съм загинала самолетна катастрофа и че това е краят ми. Той ще си помисли, че всичко, в което е вярвал, е погрешно. Моят стар приятел ме гледаше невярващо. Защо не можеше да разбере? Хай, Смисълът на живота ни беше да бъдем заедно, да даваме изразна любовта. Ние не бяхме свършили. Това е като да пишеш книга и да я захвърлиш насред думата, посредата на глава 17, когато цялата книга е 24 глави. Не може просто да я захвърлим и да се престорим, че това е краят. И да се публикува тази книга така, някакво непотребно нещо, което не завършва. Не можех да приема това. И читателят, който иска да открие какво сме научили, иска да види как съзидателно сме използвали това, което сме научили, за да отговорим на предизвикателствата, които ни отправя животът, изведнъж трябва да спре насред книгата и да види там бележка на редактора. Тогава те катастрофират с хидроплана, тя загива и те никога не успяват да завършат това, което са започнали. Повечето хора не довършват живота си до края. Като мен, например, казаха й. За твое си прав. Избухнах аз. Така че знаеш какво е. Но ние нямаме намерение да прекъснем нашата история по средата. Той ми се усмихна, тази негова топло усмивка. Искаш вашата история да разкаже как след катастрофата Лесли се връща от смъртта и как те живеят щастливо още дълго след това, така ли? Е, това няма да са най-лошите редове, написани някога в няколя книга. Всички се разсмяхме. Естествено, аз се надявам, че книгата ще може да разкаже как ние сме го направили, какъв принцип сме използвали, така че и всеки друг да може да направи същото. Казах това на шега, но внезапно ми хрумна, че то може да е поредното изпитание, поредното предизвикателство от рисунката на съдбата. Виж, хай, Ричард се оказвал прав за толкова много неща, които отначало се изглеждали безумни. Сигурно знаеш неговия. Космически закон за това, че когато си представиш нещо мислено, то става реалност. Нима космическият закон ненадейно се променил, само защото сме катастрофирали? Как е възможно да държа сега в мисълта си нещо толкова важно и то да не стане реалност? Видях, че се предава. Усмихна се космическите закони не се променят. Пресегнах се и стиснах ръката му. Съвсем за малко бях помислила, че ще се опиташ да ме спреш. Никой на света не е толкова могъщ, че да възпре една лесли париж. Нима мислиш, че тук може да има такъв човек. Станахме и Хай ме прегърна за довиждане. Много ми е любопитно, каза той, дали ако не беше умряла ти, а Ричард, ти щеше да го оставиш да си отиде и да повярваш, че той ще се чувства добре през всичкото това време, което ще ти остава, докато свърши твоя живот? Нямаше. Аз щях да се застрелям. Все същата твърдоглавка, каза той. Знам, че изглежда безсмислено. Нищо няма смисъл, но трябва да се върна при него. Не мога да го изоставя, хай. Аз го обичам. Знам. Тръгвай. Обърнах се към Рони. Прегърнахме се продължително с прекрасния ми брат. Колко трудно беше да се отделим един от друг. Обичам ви, казах аз, като прехапах устни, за да възпресълзите си. Обичам ви и двамата. И винаги ще ви обичам. И ще бъдем отново заедно, нали? Ти го знаеш, каза Рони. Като умреш, ще потърсиш пак брат си и тогава ще се появи едно старо куче. Засмях се пресълзи. И ние те обичаме, каза той. Никога не бях вярвала че е възможно да дойде такъв ден. Въпреки скептицизма си, аз се бях надявала Ричард е прав, че човек има да живее повече от един живот. Сега го знаех. Сега, след нещата, които бях научила от рисунката и от смърта, аз вече бях сигурна. Знаех още, че един ден Ричард и аз ще влезем заедно в тази светлина. Но не сега. Не беше невъзможно да се върнеш в живота, дори не беше трудно. Веднъж преминала пръстената, която ни е втълпявала никога да не дръзваме да опитваме невъзможното, аз видях рисунката на онзи гоблен, за който ни бе говорила пай. Нишка по нишка, стъпка по стъпка. Аз не се връщах към живота, аз връщах на фокус формата, а този фокус ние променяме всеки ден. Открих скъпия ми Ричард в един альтернативен свят, който той бе приел някак за реален. Беше се проснал на земята до моя гроб. Скръпта му бе. Издигнала около него непроницаема стена и той нито виждаше, нито чуваше, че съм при него. Почнах да удрям по стената. Ричард. Нищо. Ричард, аз съм тук. Той ридаеше върху надгробната ми плоча. Не бяхме ли се разбрали никакви плочи? Скъпи мой, аз съм с теб в този миг, когато ти плачеш на земята. Аз ще бъда с теб и в съня ти, и когато си буден. Ние сме разделени само защото ти мислиш, че сме разделени. Полските цветя на гроба искаха да му кажат, че животът покрива едно място, където само изглежда, че има смърт, но той вече не чуваше нито техните послания, нито моите. Накрая той се надигна с мъка и мрачно се запъти към къщи, все така обграден със стената от скръп. Изобщо не забеляза залеза който му викаше, че това, което изглежда нощ, всъщност е приготовлението на света за изгрева, който вече си съществува. Той просна спалния си чувал на верандата. Колко много призиви не допуска човек до съзнанието си! Нима това беше моят съпруг, скъпият ми Ричард, който винаги е бил убеден, че нищо не става случайно, отпадането на едно листо до раждането на галактика? Как можеше да лежи така в спалния чувал и да изплаква мъката си на звездите? Ричард. Извика хас. Ти си прав. Ти винаги си бил прав. Катастрофата не беше случайност. Просто една перспектива. Ти вече знаеш всичко, което е нужно, за да ни събереш отново заедно. Спомни си. Фокусирай се. Внезапно той заудря съм рук по пода на верандата, разярен от собствената си стена. Ние не сме свършили, извиках му аз. Нашата история не е свършила. Имаме толкова неща, за които да живеем. Ти можеш да се промениш сега. Скъпи Ричард, сега. Стената около него се разтърси и се пропука по ъглите. Аз затворих очи, концентрирах се с цялото си същество. Видях два мани в кабината на мърморко, невредима, да се носи над рисунката, почувствах, че отново сме заедно. Никаква скръп, никаква мъка, никаква раздяла. И той го почувства. Наведа се да натисне лоста напред. Беше с затворени очи и всяка фибра от тялото му тръпнеше над тази проста ръчка. Също като хипнотизирай, който сега излиза от транса силата на волята си, той трепереше... Напрегнал всяка частица от себе си, за да надмогне собствените си железни предразсъдъци за смърта. Предразсъдъците поддадоха половин сантиметър. После цял сантиметър. Сърцето ми просто щеше да се пръсне от неговото напрежение. Присъединих цялата си воля към неговата. Скъпи мой! Аз не съм мъртва и никога не съм умирала. Аз съм с теб в този момент. Ние сме заедно. Стените край него се разтърсиха и се разлетяха на парчета. Моторът на Мърморко оживя и спърпори. Индикаторите на приборите леко помръднаха. Той пое дълбоко дъх, задържа го, вените на врата му пулсираха, беше стиснал силно челюсти, напрегнал всички сили, за да промени това, което бе приял за истина. Той отказваше да повярва, че сме катастрофирали. Въпреки всички видими доказателства, той отхвърли моята смърт. Ричи! Извика Хас. Това е истина! Моля те, повярвай! Ние все така можем да летим. И тогава лостът се отмести, моторът изрева и набра обороти, пяна полетя под нас. Велико беше да го видя пак. Той отвори очи в секундата, когато мърморко се откъсна от вълните. И най-после чух глас му в един свят който отново беше общ за двама ни. Лесли, ти се върна. Ние сме заедно. Ричи, любими мой. Извика хас. Ти успя да го направиш. Обичам те, ти успя. Сигурният начин да паднеш на носи, когато управляваш самолет, е да дръпнеш лоста назад след излитането и да го задържиш така. Но ние толкова бяхме погълнати от радостта на Възкресението, че дори да бяха паднали крилата на мърмурко, пак щяхме да излетим като ракета. А за бях прегърнали. Усещах ръцете и кратко да му обвиват, докато се издигахме нагоре. Лесли. Възкликнах аз. Не сънувам. Ти не си умряла. Тя не бе загинала, тя не бе погребана на склона. Тя е с мен, сияеща като слънчев изгрев. Съновидението не беше сега, то бе през онези месеци когато смятах, че тя е умряла, месеци на скръп, сам в онова альтернативно време. Без теб беше, казах аз. Светът бе спрял. Нищо нямаше значение за мен. Докоснах лицето и кратко. Къде беше ти? Тя се засмя през сълзи. Бях с теб. Отговори тя. Когато потъвахме, аз те видях под водата. Видях, как изваждаш тялото ми от самолета. Помислих, че си се върнал за якето си и просто не можех да повярвам, когато видях, какво всъщност беше. Бях точно там, при теб, но ти не можеше да ме видиш, ти виждаше само тялото ми. Тя е била с мен. След всичко, което бяхме научили заедно, какво ме бе накарало внезапно да го забравя и да приема привидностите за реалност? Първата ми дума при нейната смърт беше не. Една дума, една мигновена истина. Защо не я повярвах? Колко различно щеше да бъде, ако бях отхвърлил заблудата веднага, а не толкова по покъсно. Аз можех да ти помогна, казах и кратко, ако бях продължил да вярвам, че това, което знам, е истина. Тя поклати глава. Чудо щеше да е, ако съзнанието ти не бе прияло за реалност това, което ти видя, катастрофата. А после скръпта те обгради като стена. Не можех да премина през нея. Ако бях реагирала по-бързо, може би щях да успея. Дявол да ме вземе. Такъв страхотен тест а аз да се проваля. Ти не се провали. Тя пак ме прегърна. Беше чудесен. Въпреки всичко, което видя през това време, ти успя да натиснеш луста на мърморко. Успя сам да измъкнеш и двама ни от този свят. Не разбрали? Ти успя. В този ужасен свят на нейната смърт бях започнал толкова бързо да забравям звука на гласи кратко, и кратко, че сега сякаш срещах съвсем отново любовта. Толкова неща имам да ти разказвам. Каза тя. Знам, че беше само около един час, но толкова много. Един час ли? Това бяха цели месеци, уки. Три месеца и една седмица. Не... Ричи най-много час и половина. Тя ме изгледа озадачена. Аз си отидох точно посред, дъхът и кратко спря, очите и кратко заблестяха. О, Ричард, аз срещнах хрони. Беше сякаш той никога не умирал, съвсем същият си беше. Искъпияха и също. Хай ме посрещна пръв, той ми. Каза, че всичко е наред, че ти и аз ще бъдем скоро заедно, въпреки всичко. И веднага след катастрофата беше тази красива светлина, също като в твоите книги за смърта. Случвало се да отида до града на покупки и като се върна в къщи, ни е трябвало цял час, за да си разкажем всичко, което се случило, докато сме били разделени. А след това последно пътуване, един час в нейните възприятия, три месеца, според моите, колко ли време ще ни е нужно, за да споделим всичко? Това е най-прекрасното място, Ричи. Каза тя. Ако не беше заради теб, аз никога нямаше да се върна. Тя се замисли за миг. Кажи ми, по-различно ли щеше да е за теб, ако знаеше, че съм добре, че съм щастлива, че съм с хората, които обичам? Ако знаех, че си невредима и щастлива, да, отговорих аз. Така ми се струва. Тогава щях да смятам това за нещо като преселване, все едно, че ти си заминала напред, отишла си в нашия нов град в нашия нов дом, за да опознаеш правилата, улиците и хората, докато аз довърша тук нашата работа. И това щеше до някъде да ми помогне. Но това не беше преселване. Без никаква поща, никакъв телефон, никакъв начин да научиш нещо за другия. Ако не беше твоята скръп, каза тя, струва ми се, че ще да успеем да разговаряме. Можехме да се срещаме в медитации, сънища. Но ти така се беше зазидал скръпта. Случили се друг път, вече няма да забравям. Ще знам, че те има. Все едно как. Но и ти също не забравяй. Тя кимна. Толкова неща ще научим от това и толкова загадки ще се разрешат. Каза тя. Знаеш ли, че Рони умря преди 30 години? Как е могъл да остане там да ме чака? При положение, че има още толкова много живота, защо не се е преселил в някое друго превъплащение? Но той го е направил, а и е също, казах аз. Погледни надолу. Рисунката се движеше под нас. Тя нямаше край и никога не можеше да има. Всички тези животи едновременно, както и след животите и между животите също. Още ли не вярваш в това? Не вярваш ли, че е истина? Вече не съм сигурна в какво вярвам, усмихна се тя, но знам, че видях отново брат си. Беше си все същия завзек и глупчо, както винаги. Той каза, тя прихна да се смее. Каза, че следващия път, когато се срещнем, той ще да се яви като едно старо, тя отново се заля в смях и не можа да спре, чак докато. Дъхни и кратко остана. Едно старо какво? Едно старо куче. Не можах да си обясни защо, но какво ти да беше казал Рони, то явно стигаше, за да обезоръжи сестра му и да изпълни се спомени. Засмях се с нея. Какво странно удоволствие е да можеш да се смееш отново? В рисунката долу трябва да имаше едно альтернативно ние, помислих си аз, което не успяло да направи този скок, за да се намерят отново. Не споделих тази мисъл с Лесли, за да не се натежаваме отново. Разказвахме си всичко, което се бе случило и се опитвахме да свържем всички фрагменти в цялостна картина. Не всяко късче изглеждаше смислено, но някои бяха. Толкова реално изглеждаше. Казах. Аз не бях призрак, не минавах през стените, хората ме виждаха, познаваха ме, къщата ни си беше съвсем същата. Помислих си за нея. Всъщност не съвсем, казах аз, едва сега забелязал неща на които не бях обърнал внимание през тези три месеца на разделата. Къщата си беше нашата, но някак различна, а изобщо не бях се запитал в какво е разликата. А и колата, тя не беше нашият стар Крайслер, беше Торанс. Не е ли странно това? Ако не бяхме насъбрали опита от рисунката, струва ми се, че ти досега до сега щеше да си останеш там, каза тя. Ако ние бяхме живели само в онова альтернативно място, без преди това да сме попадали и излизали от 10 различни живота. Ако бяхме смятали, че светът сторан си от 1976 е единствения, който съществува. Ако аз бях умряла в онзи свят, ти щеше ли да успееш да го разбиеш и да излезеш? Дори за да ни събереш заедно, щеше ли изобщо някога да надмогнеш предразсъдъка за смърта? Какъв въпрос? Казах аз. Но не знам. Ричи, ние едва успяхме да го направим. Въпреки всичко, което бяхме научили, ние все пак едва успяхме да се измъкнем. Тя погледна лабиринта под нас. Нима тук сме заловени в капан. Нима да се измъкнем от това място е толкова трудно, колкото трудно бе да победим смърта. Сега, след като отново бяхме заедно и в безопасност, след като отмина най-тежкото изпитание на нашите животи, ние се спогледахме с една едничка мисъл в главите. Преди да се случило каквото и да било друго, ние трябва да намерим пътя за у дома. Спомняш ли си какво бе казала, Пай? Попитах аз. Через е психическа, но пътят за връщане е път на духа. Тя каза, водете се от... Надеждата. Като се замислих за това, обаче аз ви хвежди. Как така да се водим от надеждата? Толкова се бяхме надявали да се приберем от дома, тогава защо не сме там? Тя не каза, надежда, оки, обади се след малко лесли. Тя каза, любов. Каза, водете се от любовта. Разбира се, пай беше права, лесно е да бъдеш воден от любовта. Малката планета на унези двамата, които бяха тръгнали за конференцията в лос анджелос може да беше мираж, но тя беше техният мираж, Платното което бях избрали, за да нарисуват слънчевия изгрев така, както те го виждат. И те обичаха това, което рисуваха. И ние се концентрирахме над тази любов. Готови? Попита Лесли. Сложих ръка върху нейната и заедно хванахме штурвала. Затворихме очи и фокусирахме сърцата си над унези двамата в техния свят, над техния път към собствените им нови открития. Както се обичаме един друг, така ние обичаме и нашия дом и летим да му предадем това, което бяхме видели и научили. Не моята ръка управляваше, нито ръката на Лесли, а самият Штурвал движеше ръцете ни, сякаш мърморко бе станал живо същество, което знае пътя на полета си. Неслед дълго нашата летяща лодка намали и се наклони в широк завой. Отворих очи и видях, че и Лесли в момента прави същото. Видяхме едновременно. Долу, под водата, сред всичките извивки и разклонения на рисунката, лежеше златната осморка. Това беше същата извиваща пътека, която Пай бе нарисувала на пясъка, между град Заплаха и град Мир. Пай бе казала, че можем да оставяме опътващ знак на другите ни аспекти, каза Хас. И ето го нашият знак. Възклик на Лесли. Скъпата Пай. Щом отклонихме за миг вниманието си от любовта, ние отново останахме сами на себе си, сякаш се бе разпаднала магия. Мърморко от партньор се превърна в слуга, който чака заповеди. Дръпнах лоста надясно, за да продължим виража над златния знак, намалих скоростта, направих последен завой към мястото. Вятър надипли повърхността и златното затанцува. Колесник прибран, клапи спуснати. Задачата беше проста да приводниш хидроплана в определената точка. Спуснахме се над самата повърхност на водата, като поддържах пределно ниска скорост. Точно преди да стигнем до знака, аз изключих двигателя и мърморко цопна във водата. В същия миг рисунката е изчезна и ние се. Озовахме в другия мърморко, който летеше над покривите на лос Анджелос. Обаче не ние бяхме пилотите, ние отново бяхме пътници, седнали отзад, ние отново бяхме призраци. Пред нас седяха онези двамата, които бяхме ние порано, оглеждаха небето за други самолети, и тък му поставяха в транспондера кода си за кацане в Санта Моника. До мен Лесли притисна с длани уста, за да ни извика. Четири Попита Ричард Пилотът. Видя ли? Какво щеше да правиш без мен? Каза жена му. Те не бяха ни забелязали. В момента, в който блъснах напред нашия призрачен штурвал, усетих ръката на Лесли върху моята и в нея същия ужас като моя. В един безкрайно бавен миг на агония, през който стояхме, останали бездъх, цялата сцена се замъгли и изчезна. Отново се носехме по малките вълнички над рисунката и, щом хванахме штурвала, се издигнахме във въздуха. Спогледахме се потресени и едновременно си поехме дъх. О, ричи, не! Толкова бях сигурна, че това ще е единственото място, където можем да кацнем, без да се окажем призраци. Погледнах надолу, докато завивахме и открих златния знак. Ето го, там си е, а ние не можем да се върнем у дома. Погледнах зад нас с надеждата да видя Пай. В момента не ни трябваше интуиция а прости на пътствия. Но и нея нямаше. Знакът под водата явно беше кодова ключалка към нашето собствено време, но ние не знаехме числата. Няма изход от тук. Каза Лесли. Където и да кацнем, ние все сме призраци. Освен на езерото Хили, но на езерото Хили беше Пай, каза тя. Така че и то не се смята. И по време на катастрофата... Катастрофата ли? Попита тя. Тогава аз бях призрак. Дори ти не можеше да ме видиш. Тя се замисли дълбоко, опитвайки се проумее нещо. Завих наляво в кръг около златния знак, за да го държа под погледа си от към моята страна на самолета. Знакът под водата сякаш започна да мъждука и да се стапя, все едно, че не беше на рисунката, а в представите ни той почна да изчезва, когато концентрацията ни над любовта бе отстъпила място на тревогата. Наведох се напред, внимателно взрян. Да, наистина, изчезваше. Помощ, пай, извиках на ум. Без знака беше все едно дали ще знаем кода или не. Опитвах се да запаметя множеството разклоняващи се пътеки под нас. Не биваше да изгубваме това място. Обаче аз не. Бях призрак-наблюдател, продължи Лесли, аз повярвах, че съм умряла, понеже стана катастрофа. Повярвах, че наистина съм призрак и станах призрак. Ричи, ти си прав, отговорят е в катастрофата. Тук всички сме привидения, оки, казах аз, като продължавах да запаметявам. Всичко тук е привидност, всяко едно нещо. Две разклонения наляво, шест надясно, две почти право напред. Знакът продължаваше да изчезва, но не исках да и кратко кажа. Светът, в който катастрофирахме, беше реален за теб, каза тя. Ти вярваше, че си оцелял, за това не беше призрак. Това беше едно паралелно време, но ти погреба моето тяло, ти живееше вкъщи, ти караше самолети и автомобили, разговаряше с хора. Внезапно проумях какво всъщност искаше да каже тя. Погледнаха поразен. За да се върнем от дома, ти искаш отново да катастрофираме със самолета. Пай ни беше казала, че ще е лесно, също като спускане на лак към дъното. Но тя изобщо не е споменавала за катастрофа на Марморко. Не, не е споменавала. Но имаше нещо в тази катастрофа, защото и след нея не беше призрак. Какво по-различно имаше специално в това кацане? Че бяхме извън борда на самолета. Възкликна хас. Ние не бяхме безучастни наблюдатели на повърхността, а бяхме станали част от рисунката, ние бяхме в нея. Погледнах пак надолу и видях последното проблясване на стъпящото се злато. Продължих да кръжа около мястото, което бях запомнил. Струва си да опитаме, а? Какво да опитаме? Искаш да кажеш, както летим, да скочим от борда. Не изпусках от поглед мястото, където се бе намирал знакът. Да. Започваме приземяване, намаляваме скоростта и точно когато се докосваме до водата, скачаме от вратата. Боже мой, Ричард, това е ужасяващо. Рисунката е метафоричен свят, а метафорите действат. Не виждаш ли? За да станем част от което и да било време, за да го възприемем насериозно, ние трябва да се потопим в него. Спомни си какво каза Пай за това летене над рисунката, без да участваме. А за спускането на лага? Тя всъщност ни каза как да се върнем у дома. Мърморко е този лак. Не мога да го направя. Каза тя. Не мога. Бавен полет, срещу вятъра, продължих аз, намаляваме до 30 км в час. Това ще е по-скоро като слизане от самолета, а не като катастрофа. Направих последен завой, насочих и се приготвих за кацане. Тя проследи погледа ми. Какво гледаш? Знакът изчезна. Не искам да изпусна от поглед мястото, където беше той. Изчезна ли? Тя надникна през мен към празното място долу. Добре, съгласи се тя. Щом ти ще скочиш и аз ще скоча. Но скочим ли, няма връщане назад. Усетих гърлото си възали и преглътнах, без да отклонявам очи от мястото, където трябваше да се докоснем до водата. Трябва да развържем коланите, да отворим вратата, да застанем на стъпалото и да скочим. Ще можеш ли да го направиш? Може би вече да развържем коланите и да отворим вратата? Каза тя. Разкопчахме коланите и след секунда чух рева на вятъра, когато тя отвори вратата. Гърлото ми отново пресъхна. Тя се наведе към мен и ме целуна по бузата. Колесник прибран, клапи спуснати, каза тя. Готова съм, ако и ти си готов. Напрегнати като стрели, гледахме как водата приближава към нас. Готови! каза аз. Когато се докоснем, отваряме вратата и скачаме. Повтори тя. Точно така! Да не забравиш! Каза тя и стисна здраво дръжката на вратата. Да не забравиш и ти, казах аз, както и да изглежда. Корпусът на лекещата лодка докосна водата. Затворих очи, за да не ме подведе при видността. Врата. Усетих как лесли отвори едновременно с мен и вятърът изрева срещу нас. Скок. Хвърлих се от борда и в този миг отворих очи. Бяхме скочили от само водата, а в празния въздух и се. Премятахме заедно без парашути право надолу към лос Анджелос. Лесли. Тя беше със затворени очи и намечуваше презрева на вятъра. Лъжи, казах си аз, виждам лъжи. Отново затворих очи и в този момент тупнахме като на купчина възглавници. Отворих очи и видях, че и двамата сме в кабината на мърмурко, беззвучен взрив от златна светлина ни озари и угасна. Този път бяхме на пилотските места и мъркахме безметежно в небето като котка на килим. Ричи, успяхме, извика тя и метна ръце на раменете ми, пищайки от възторг. Успяхме! Ти си гений! Повярваш ли в нещо и то ще стане, казах скромно аз, макар да не бях много уверен. Но щом тя настояваше, че е гениално, ще трябва да се съглася с нея. Всъщност, все едно, каза тя радостно. Важното е, че се върнахме. Летяхме на 142 градуса. Магнитният компас стабилно показваше юго-изток, навигационните прибори тихо бръмчаха, по таблото светеха оранжеви цифри. Задните седалки бяха празни. Единствената рисунка под нас сега бяха улиците и покривите, единствената вода — синято блещукане на плувните басейни в дворовете на къщите. Тя посочи два самолета в далечината. «Самолет там и там», каза тя. «Виждам ги». Двамата погледнахме едновременно към радиото. Да опитаме ли? Тя кимна и за всеки случай стисна палци. Добър ден, лос Анджелос, казах аз микрофона. Тук е Сибърт 1-4-браво. Виждате ли ни на вашия радар? Потвърждавам. 1-4-браво е на радара, край вас минава самолет на един часа, отдалече ни е две мили, летящ на север, височината не се знае. Ръководителят на полета не попита къде сме били, с нищо не намекна, че бяхме изчезнали от екрана му за четвърт година, не чули ни възклицания и викове ура в кабината на мърморко. Лесли докосна коляното ми. Кажи ми какво видя, първия път, когато, небе, синю като незабравки, плитководен океан на рисунката от плетеници. Пай, Жан Пол, Иван и Татяна, Линда и Крие, добре, каза тя и поклати глава. Значи, не е било сън. Значи, наистина се случило. Спускахме се над летище Санта Моника плахо като завръщането на скруч, радостен от коледата в този свой живот. Ами, ако всичко това е истина? Попита Лесли. Какво ли, ако всеки човек е аспект от нас, а ние самите сме по някой аспект от всеки го? Представяш. Ли си как би променило това начина ни на живот? Хубав въпрос, казах аз. Индикаторът на навигационната система показа 10 мили до кацането. Снижих още малко самолета и го тримувах в новото му положение. Хубав въпрос, наистина. Кацнахме на широка единична писта на летище Санта Моника, приближихме до стоянка, изключихме двигателя. Частица от мен очакваше, че докато спираме, светът пак ще отскочи на хиляда години разстояние. Но това не се случи. Всичко си остана на мястото. Редиците безмълвни самолети край нас, тътенът от автомобилното движение по булевар Сентинела, соленият въздух и слънчевата светлина. Помогнах на жена ми да слезе от самолета. Останахме дълго време неподвижни на повърхността на нашата собствена планета, в нашето собствено време и после се прегърнахме. Не спитваш ли благоговение? Прошепнах аз в косите и кратко. Тя отметна назад глава, за да ме погледне в очите и кимна. Извадих от самолета багажени, наметнах върху кабината покривалото и здраво го завързах. Настоянката едно момче излъскваше самолет лъском силвер, като ни видя, го стави, качи се на цистерната с гориво, подкара и спря до сибърт. Беше юноша, не по-голям отколкото бях аз, когато работех същото, носеше същия тип кожено яке. С каквото се фуках и аз тогава, само дето на джоба на якето беше написано Дейв. Колко ми е лесно да видя в него себе си, помислих, колко неща, които вече са реалност, можехме да му кажем за бъдещето, за приключенията, които в този момент го чакаха да направи своя избор. Здравейте, каза той. Добре дошли в Санта Моника. Ще искате ли днес малко гориво? Ние се размяхме. Колко странно беше отново да имаш нужда от гориво. Сигурно, казах аз. Доста дълъг полет изкарахме. Къде сте били? Попита той. Погледнах жена ми за помощ, но тя не пожела да ми помогне, а слушаше Расияно какво ще отговоря. О, просто полетяхме малко наоколо, казах аз неубедително. Дейв отвинти капачката на резервуара и взе шланга на цистерната. Още не съм летял с Сибърт, каза той, но съм чувал, че може ли да кацат едва ли не навсякъде. Вярно ли е? Точно така, вярно е, казах аз. Този самолет може да те отведе навсякъде, където изобщо можеш да си представиш. Едва когато бяхме на насигурно в неятата кола, на път към хотела, ние. усмелихме да заговорим на тази тема. Е, ще говорим ли за това или не? Попиталес ли, докато изкачвахме стремително надлеза към магистралата за Санта Моника? На конференцията ли? Където и да било. И какво ще кажем? Докато пътувахме за конференцията, ни се случи нещо забавно. Спряхме насред въздуха за три месеца, заключени в едно измерение, в което нямаше ни пространство, нито време, освен дето понякога изглеждаше да има, и открихме, че всеки човек е аспект от някой друг, защото съзнанието е едно, а между другото. Бъдещето на света е субективно и ние определяме какво ще се случи на целия свят, като избираме какво да бъде реалност за нас и много ви благодарим и има ли някакви въпроси. Тя се разсмя. Едва няколко на души в тази страна са приели, че може и да не е невъзможно човек да има повече от един живот и ето, че се появяваме ние и заявяваме. Не, всеки човек има безкраен брой животи и те всички си изживяват едновременно. По-добре е да не се захващаме с това. Нека запазим само за себе си всичко, което ни се случи. Но то не е нещо ново, казах аз. Не помниш ли какво казва Алберт Айнштайн? За нас, вярващите физици, казва той, разликата между минало, настояще и бъдеще е иллюзия, макар и доста упорите иллюзия. Алберт Айнштайн ли го е казвал? И това не е всичко. Поискаш ли да чуеш нещо невероятно, питай физиците. Светлината се огъва, пространството се усуква, на ракетите часовниците вървят по-бавно от часовниците вкъщи, разцепваш една частица и получаваш две със същия размер, изстрелваш куршум със скоростта на светлината, а от дулото не излиза нищо. с степ съвсем няма да сме първите, излезли с такива невероятни неща. Всеки който е чел квантова механика или е играл някога с котка на Шлюдингер. Но колко любители на котката на Шлюдингер познаващи? Попита тя. Колци на хора са се заравяли по цели нощи в изчисления и квантова механика, май по-добре да не говорим за това. Мисля, че никой няма да ни повярва. Това се случи с нас и дори аз се чудя дали беше истина. Драги ми скептико, започнах аз, но също се поколебах. Ами ако всичко това е било сън, рядко срещан, общ за двама сън, рисунката и пай, и ами ако всичко това е било плотно въображението? Присвих очи и се загледах в движението на автомобилите. Решил да. Изпробвам новата ни гледна точка. Тези там, в големия Мерцедес, тъмни стъкла, ние ли сме? Афони ръждя съл шевролет, спрял отстрани до пътя, чието радият ордими? Ние ли сме тези младоженци? Ние ли сме оня там, присвил жестоко очи, напът към сцената на едно престъпление, убийство сърцата ни? Опитвахме се да гледаме на тях, всякаш това сме в други тела, но не се получаваше. Всеки си беше отделен и непознат, затворен в стоманения си пашкул на колела. Еднакво трудно ми беше да си представя нас в разкош, както и в мизерия, макар, че бяхме живели и в двете. Ние сме си просто ние, помислих си аз и никой друг. Не си ли гладен? Попита Лесли. От месеци не съмял. Можеш ли да издържиш до булевард Робъртсън? Мога, ако и ти можеш. Лесли увеличи скоростта, докато бяхме на магистралата, после намали и излязохме от нея към улиците на града, същите тези улици от някогашни и кратко холивудски живот. Той сега бе останал по-далеч назад и от живота на Люклерк, колкото и да бе свързана някога с него. Понякога се свивахме в леглото до късно нощем да гледаме стари филми и тя внезапно ще ме прегърне без предупреждение и ще каже «Благодаря ти, че ме измъкна от всичко това». И все пак подозирах, че на частица от нея това и кратко липсваше, въпреки, че не го признаваше никога, освен когато филмът е много хубав. Ресторантът още си беше там, рай за глада на непушещи вегетарианци, любители на класическа музика. През годините, откакто напуснахме града, беше станал по-популярен и най-близкото място за паркиране беше на една пряка. Тя слезе от колата и се запъти бързо към ресторанта. Аз съм живяла тук. Можеш ли да повярваш? Някога, много отдавна, в кой ли живот? Не можеш да казваш отдавна, рекох аз и я хвана за ръка, за да забави ход. Макар че, да си призная, по-лесно ми е да схвана сериални животи, отколкото едновременни. Първо Древният Египет, после Галуп през династията на Хановете, после Дивия Запад. На път към ресторанта минахме покрай огромен магазин за радиоелектроника. Витрината му представляваше стена от включени телевизори и всички работеха едновременно. Пълен хаос, подреден по четири телевизора на един ред. Но нещата, които научихме току-що, никак не са лесни за разбиране. Лесли погледна витрината и внезапно се закова. Помислих, че. Си забрави лъчантичката или и кратко се счупило токчето на обувката. Томира умира от глад и препуска към ресторанта, то ще се закове на място да гледа телевизия. Всички животи едновременно ли? Каза тя, вглъбена в тези екрани. Животите на Жан Пол Люклерк и животите от края на света и животите от различни вселени на Машара, всичките едновременно, а ние да не знаем как да назовем това, дори как да го смислим. Хъм. Не е лесно, признах аз. А какво стана с похапването? Тя почука по стъклото витрината. Погледни. Всеки телевизор вътре бе настроен на различен канал и в този следобеден час те предаваха главно стари филми. На един екран скарлет Охара се заклева, че никога повече няма да гладува. На друг, Клеопатра прави интриги срещу Марк Антони, под нея във вихрушка от шифон танцуват Джинджер и Фред. Вдясно от тях, брусли се втурва да отмъщава. Наблизо капитан Кърк и прелесната Лейтенант Палума надхитряват космическо божество. Вляво от тях лува крицър хвърля вълшебни кристали, който правят кухнята му искреща от чистота. Цялата витрина бе изпълнена с екрани, с всякакви други драми. На всеки телевизор висеше алена табелка. Купи ме. Едновременно. Възкликнах Хас. Така минало или бъдеще не зависи от това, коя година е, каза тя. А зависи от това на кой канал е настроен, зависи от това, кое ще изберем да гледаме. Безкраен брой канали. Продължих аз да тълкувам образа на витрината, но в даден момент всеки телевизор може да работи само на един канал, за това всеки е убеден, че е единственият канал, който съществува. Тя посочи през мен. Виж, нов модел. Въгъла на витрината е един телевизор, последна дума на техниката, показваше Спенсър Трейси, смутен от Катрин Хепбърн, а в същото време 10-сантиметрова ставка въгъла на екрана показваше репортаж от авторали, което наближаваше финалната линия. Аха! Досетих се аз. Значи, ако сме достатъчно напреднали, можем да се настроим на повече от един живот. А как да станем толкова напреднали? Запита се тя. Като станем поскъпи? Тя се засмя. Знаех си, че трябва да има някакъв начин. Прегърнахме се и тръгнахме към някогашното ни любимо ресторанче. Намерихме свободно се паре. Тя разгърна менюто и го притисна до гърдите си. Любимата ми салата от Райски. Корени! Възкликна тя. Има и вечни неща, казах аз. Тя кимна с щастлива усмивка. Докато обядвахме, ние не можехме да престанем да разговаряме. Дали бяхме попаднали пред витрината с телевизорите по чиста случайност или всъщност отговори винаги са ни заобикаляли, но ние изобщо не ги забелязваме? Макар, че бяхме много гладни, ние все забравяхме да ядем. Това не е случайно съвпадение, казах аз. Ако се замислим, всъщност всичко е метафора. Всичко ли? Добре, изпитайме, казах аз. След всичко, което научихме... Каквото и да споменеш, веднага мога да ти покажа на какво се опитва то да ни научи. Това дори на мен самия ми прозвуча малко дръско. Тя погледна морския пейзаж на отсрещната стена. Океан, каза тя. Океанът съдържа множество капки вода, започнах да говоря аз, без дори да се замислям. Идеята беше така ясна съзнанието ми, сякаш един от кристалите на Аткин се носеше пред мен. Изпаряващи се капки или ледени капки, кристални или мътни, капки, които се носят във въздуха, или капки, които се намират под тонове налягане. Капки, които само за миг се изменят, капки, които се изпаряват или се кондензират. Всяка капка е едно с океана. Без океана капките не могат да съществуват. Без капките океанът не може да съществува. Но когато една капка е в океана, не можеш да я наречеш капка. Няма граници между капките, докато някой не извади една от тях. Много добре! Възкликна тя. Чудесно се получи, Ричи. Погледнах поставката за чаша, на която бе нарисувана картата на Лос Анджелос. Улици и шосета, предложих и кратко аз. Тя затвори очи. Улиците и шосетата свързват всяко едно място с всяко друго. Обаче всеки шофьор избира сам къде да отиде. Започна тя бавно. Той може да отиде в красив провинциален край или до Бордей, до университет или до бар, може да кара по шосето чак до хоризонта, или пък да кара напред-назад по пътя, а може пък да паркира и никъде да не ходи. Лесли разглеждаше образа на съзнанието си, преобръщаше го, забавляваше се с него. Той може да си избере какъвто климатиска, според това на къде ще кара, дали Фаербанкс или Мексико, или пък Рио де Жанейро, може да шофира внимателно или безрасъдно, може да кара състезателна кола, лимузина или камион, може да поддържа безупречно или да остави да се разпадне. Може да кара без карта и да превръща всеки завой в изненада или пък може да си направи съвсем точен план къде отива и във всеки момент да знае как ще стигне до там. Но всеки път, който ще поеме, вече си съществува преди той да е поел по него и след като е отминал. Всяко евентуално пътешествие вече си съществува, и шофьорът е едно цяло с всички тях. Той само избира, всяка сутрин, кое пътешествие да поеме в този ден. Ао! Прекрасно! Дали научихме това току-що, продължи тя, или сме го знаели винаги, но никога не сме си задавали този въпрос? Преди да потърси отговор, тя реши отново да ме изпита. Аритметика? Тези аналогии не се получаваха с всяка дума, но видяхме, че става с почти всяка система, занятие или призвание. Компютърно програмиране, създаване на филми, търговия на дребно, крикет, производство, полети, градинарство, изкуство, образование, корабоплаване зад всяко название се таеше една метафора с ясен пример за това как действа Вселената. Лесли, нямаш ли чувство? Сега същите ли сме, каквито бяхме порано? Не мисля, каза тя. Ако се бяхме върнали непроменени след всичко, което ни се случи, ние щяхме, но ти не това имаш предвид, нали? Искам да кажа истински различни, тихо отговорих аз. Погледни хората около нас, хората в ресторанта. Тя ги огледа бавно. Може би това ще започне да избледнява, но ние познаваме всеки човек тук, казах аз. На съседната маса седеше една виятнамка. Признателна на любезната, жестока, омразна, обичаща Америка, горда с двете си. Дъщери, положително много старателни и отлични в колежа си. Ние разбирахме и се гордеехме с нея и с всичко, което бе направила, за да превърне надеждите им в реалност. Отсреща четирима тинейджери се смееха високо и се потупваха един друг, като не забелязваха никого други го освен себе си, но се мъчеха да привлекат вниманието, без да съзнават защо. Тази смутна, мъчителна възраст от собствения ни живот откликна в сърцата ни с мигновено съчувствие. Там пък един младеж зобреше за изпити. Забравил всичко, освен страниците пред себе си, той следеше с моли в редовете. Сигурно знаеше, че никога повече няма да му потребва ъгъла, под който се пречупва светлината, но също времено знаеше, че важното е пътя. Всяка стъпка, измината по него, имата значение. И ние също го знаехме. Фъглувото се пара Белокоса, скромно облечена двойка си говореше тихичко. Толкова неща имаме да си спомняме от всичко, което сме правили през живота си, толкова топло чувство да съзнаваш, че си правил най-доброто, което умееш, и да градиш планове за бъдещето, каквито никой друг не може да измисли. Какво странно чувство, каза аз. Нали, каза тя. Случвало ли ти се е друг път? При някои изживявания, извън тялото, помислих си аз, съм стигал до някакво космическо единение. Но никога не ми се бе случвало да се чувствам едно цяло с хора, когато съм в напълно будно състояние, седнал в ресторант. Не като сега, казах аз. Мисля, че не. Бликнаха спомени от толкова отдавна, колкото изобщо можех да си спомня. Ефирни нишки, свързващи с когото и да било други го, те просто подчертаваха това, което само изглеждаше да е разлики между нас. Едно цяло, бе казала Пай. Трудно е да критикуваме, трудно е да съдим, когато самите ние сме в лъче на прожектора. Но пъпщом вече разбираме, на нас не ни е нужно да осъждаме. Едно. Не бяха ли това не непознати, а децата, които ние сме били, или мъдрите души? Които те първа ни предстои да бъдем? Едно средоточие отлично, очеквателно любопитство ни свързва един с друг, безсловесна, спокойна радост от силата ни да изграждаме животи, приключения и копнежи за знание. Едно. Всички тези хора и градът не са ли и те ние. Неизвестни суперзвезди, наркотрафиконти и полицаи, адвокати, терористи и музиканти. Докато разговаряхме, не ни напускаше. Това спокойно усещане за единство. Това не е някакво знание, което идва и си отива, помислих аз, а съзнанието за него. Това, което виждаме, е нашето собствено съзнание и когато то се издигне на повисоко ниво, колко се изменя всичко около нас. Всички ние на този свят сме отражения, ние сме живи огледала един на друг. ми се, че ни се случи нещо много по-голямо, отколкото съзнаваме, каза Лесли. Имам чувство, че нашия трамвай се търкаля по милион разклонения, казах аз, и ние наблюдаваме как релсите под нас се сменят. Къде ще излезем на края, на къде сме се устремили? Докато седяхме, потънали в разговор, навън се смрачи. Чувствахме се като влюбени, които са се срещнали отново в рая, бяхме същите, които винаги сме били, но сега бяхме надникнали в това, което сме били порано, видели бяхме какво може да се случи в животи които те първа ще изживяваме. Накрая си тръгнахме от ресторанта. Прегърнати, ние навлезохме в нощта и в града. Автомобили бързаха по улиците на югосевер запад Едно момче на скейтборд грациозно закръжи с голяма скорост около нас, колелата му ревеха, млада двойка се зададе срещу нас в безмълвен захлас, плътно прегърнати, всички ние по нашия път към тозчастния, тазвечешния, този животния ни избор. На следващата сутрин в 8 часа и 45 минути часа ние завихме в трилентовия път към билото на едно възвишение и навлезохме в голям паркинг градина, място за автомобили сред цветя. Тръгнахме по една от многото пътеки към залата за конференции, за обиколение от море жълти нарциси, лалета и зюмбюли, Сред тях просветваха дребни сребристи цвечета, във въздуха се носеха нежни аромати. Наистина се хилади. Вече с сградата, пред нас се разкри просторна зала, цялата в прозорци, откриващи гледка към морето. Във водата долу танцуваше слънчева светлина и хвърляше слънчеви зайчета по тавана. Два реда столове бяха подредени в широк полукръг в залата, между тях широка пътека. Пред столовете имаше невисок подиум, три зелени дъски записане и микрофон на сребърна поставка. Спряхме до масата на входа. На нея бяха останали само две картончета с имена, два комплекта информационни материали, бележници и писалки за нас. Бяхме пристигнали последни, последните от тези около 50 души, пропътували хиляди километри, за да дойдат. На тази среща на съзнанията. Между редовете стояха прави мъже и жени, поздравяваха се и се запознаваха. Една жена излезе до средната дъска и написа заглавието на темата си и своето име. На подиума излезе снажен господин с леко прошарена черна коса. «Добре дошли», каза той уверено в микрофона, надмогвайки шума от разговорите в залата. «Добре дошли все принхилади, изглежда вече всички сме тук». Той изчака, докато ние си намерихме местата и седнахме. Двамата слесли закачихме картончетата с имената си и едновременно погледнахме оратора. От изненада залата се замъгли пред очите ми. Погледнах Лесли в момента, в който и тя направи това. Ричи. Това е. Ораторът отида до централната дъска и взе тебешир. Има ли някой да не е написал темата на доклада си? Ричард и Леслибах, вие току-що пристигате вашата тема? Аткин. Възкликнах аз. Наричайте ме Хари, каза той. Каква е темата на доклада ви? Имах чувство, че сме се върнали отново на рисунката, кацнали сме в някой филиал на леярната за идеи. Човекът си беше абсолютно същият, като се изключат следите от годините. Това този лосънжелус ли е, за който го смятаме, дали пак не сме пропуснали? Не, нямаме тема, казах аз. Няма да си изказваме. В миг много глави се обърнаха към нас. Лица на непознати и все пак. Лесли до ръката ми. Това е невъзможно, прошепна тя, но какво съвпадение? Разбира се. Бяхме получили покана за конференцията от Хари Аткин, именно неговият подпис на писмото ни доведе тук, името му ни беше известно преди да отпътуваме от къщи. Но той толкова много приличаше на Аткин. Кой друг? Попита той. Напомням програмата на утринното заседание. Изказвания по 15 минути, след 6 изказвания 15 минути почивка, още 6 изказвания и 1 час за обяда. Кой друг ще съобщи темата си? Една жена стана на няколко стола пред нас. Аткин кимна: Да, марша? Изкуствен ли е изкуственият интелект? Ново определение на човешката същност. Той започна да го записва на централната дъска. В края на списък от 10 други заглавия, пишеше с печатни букви и в това време произнасяше на глас думите. Чув, ката. Същност, произнасяше той, Марша Банърджи, той вдигна поглед. Друг. Никой не се обади. Лесли се наведе към мен? Ново определение на човешката същност, прошепна тя. Не ти ли звучи като? Да. Обаче Марша Банърджи е учен симе, прошепнах в отговор. Тя е авторитет в областта на изкуствения интелект и пише от години. Не може да бъде, струва ми се, че прекалено много съвпадения станаха, каза тя. Погледни останалите заглавия. Хари Аткин погледна една бележка. Организаторите на конференцията ме помолиха да ви обясня. Чесеприн се е създал условия за пряко общуване между 60 от най-ноординерните умове в областта на науката и комуникациите днес. Той направи пауза и вдигна поглед с едва доловима усмивка, същата унази усмивка. 60 от най-интелигентните умове обаче сигурно означава друг списък. Залата за искри от смях. Първата тема на дъската беше на Аткин структура и конструиране на идеи. Обърнах се към Лесли, но тя вече бе прочела, кимна и продължи да чете нататък. Вие сте поканени тук, защото сте различни, каза Хари, защото организаторите са забелязали, че вие се осмелявате да се движите по ръба на айсберга. Сеприн Хилади бе призван да ви свърже и с други следователи, същото и близо до ръба на наопознатото, като вас. Искаме да не вие самотно там. Слесли продължихме да четем заглавията на дъската с растящо удивление. Бъдеще без граници – зараждане на електронната нация Експерименти с физиката на частиците мисъл Какво прави чудесен човек като вас в свят като този? Определяне на данъците – как да се открие каква е волята на хората. Какво ако – решение от предишен живот. Свръхпроводимите суперкомютри и екологическото възстановяване. Индивидуалната цел – терапия за бедността и престъпността. Пътища към истината, там, където науката се среща с религията. Разрушителят като изследовател, нови роли за военните. Как да променим вчерашния ден и да опознаем утрешния? Роднини по избор, семейството в 21 век. Съвпадението, хуморът на вселената. И да ви напомня, че всеки от вас по време на всеки доклад може да се чувства насърчен да дойде на страничните дъски и да запише всякакви връзки. Асоциации, взаимосвързаности, насоки от изследвания и идеи, които ораторът може да подскаже съзнанието ни. Когато дъските си изпълнят, моля изтрийте най-горната идея и добавете своята, след това по и така нататък. Нужна ли е смъртта? Номусепимс нуждата от възникване на нова раса. Изучаване на делфините. Творчески альтернативи на войната и мира. Множество светове едновременно. Рисунки на възможностите. Виждаш ли, Ричи? Погледни това, последното. Аткин извади от джоба си таймер, включи го, бипъббб, едно настойчиво електронно канарче и предупреди. 15 минути минават неусетно бързо. Прочетох последното и примигнах. Възможно ли е и друг някой да е виждал рисунката на възможностите? Ние непрекъснато си бяхме представили, какво ли, ако се окаже, че не сме единствените, които са били там? Налага се да изложите пред нас малко повърхностно и накратко последните си разработки. Продължи Аткин, какво сте открили, на къде се насочвате за напред. По време на почивките ще обсъдим по нататъчните подробности за това, как да обменим информация за изследванията или да подготвим следващи срещи. Но ще трябва да прекъснете, когато чуете това. И той включи отново канарчето, защото някой друг са също толкова удивителна тема, като вашата ще трябва да се изкаже. Има ли въпроси? Имах чувство, че стартира някакъв огромен скоростен двигател. Просто усещахме как мозъците около нас препуснаха, екзотични идеи заштракаха на бързи обороти, в отчаян устръм. Все едно, Чаткин бе размахал флагче за старт. Той се обърна и погледна часовника. Започваме след една минута. Точно на време. Желещите могат да получат магнетофонни записи от изказванията на конференцията. Вече разполагате с имената и телефоните на всеки тук. Прекъсваме за обяд в 12 часа и 45 минути, вечеря от 5 до 6 в съседната зала, приключваме за днес в 21 часа и 15 минути, продължаваме отново утре сутринта в 8 часа и 45 минути. Повече никакви въпроси. Аз съм първият изказваш се. Той погледна пак часовника, беше само секунди преди определеното за началото време и включи таймъра. И така. Идеите не са мисли, те са изградени структури. Забележете това и обърнете внимание на начина, по който се изграждат вашите идеи. Тогава ще откриете драматично повишаване на качеството на това, което мислите. Не ми ли вярвате? Тогава вземете последната си и най-добра идея. Точно сега затворете очи и задръжте тази идея в съзнанието си. Аз затворих очи и се спрях на това, което. Наскоро бяхме научили, че всеки от нас е аспект на всеки друг. Вгледайте се добре в идеята си и вдигнете ръка, ако ви се струва, че идеята ви е направена от думи. Той помълча. метал. Нова пауза. От празно пространство. Пауза. От кристал. Аз вдигнах ръка. Сега отворете очи, моля. Аз отворих очи. Лесли бе вдигнала ръка, а и всички останали до един също бяха вдигнали ръка. Последва ропот от изненада, смях, ах и йо, от всички ждата се структура, каза Аткин. Всяка сполучлива идея се подчинява на три правила на конструиране. Ако се взрете в това, вие веднага ще можете да кажете дали една идея ще заживее за вас или ще се окаже безжизнена. Залата стихна като предизгръв. Първо, това е правилото на симетрията, каза той. Затворете пак очи и огледайте формата на своята идея. Последният път, когато изпитах подобно чувство, бе когато превключих изтребител от пълна газ към форсажен режим, същият зрив от дива, едва контролируема енергия зад мен. Докато Аткин говореше, един мъж от втория ред стана, отида до лявата дъска и написа с припрени печатни букви, дизайн и кодиране на идеи за пряко безсловесно разбиране между компютър и компютър. Разбира се, помислих аз. Безсловесно. Думите са толкова недоделан помощник на телепатията. Колко много ни пречеха думите, когато разговаряхме с Пай за времето. Ами ако вместо компютър-компютър сложим мозък-мозък, прошепна Лесли, като едновременно слушаше и си водеше записки. Някой ден ще можем да заобикаляме езика. И четвъртото правило за всяка ефикасна идея, продължаваше Аткин, е да бъде очарователна. И все пак единствена мярка за чара може да бъде. Бипа. А -а -а -а -а. Цялата зала възкликна разочаровано. Аткин вдигна ръка със знак «Всичко е наред», спря сигнала на таймара, включи го отново и слезе от подиума. Натам се запъти млад мъж, като заговори още преди да стигнал до микрофона. «Електронните нации не са експеримент далеч в бъдещето, който може да е сполучлив или не», каза той. Те вече са започнали съществуването си, те вече действат в този момент около нас, невидими мрежи между хора, които споделят еднакви ценности и идеи. Благодаря, Хари Аткин, че толкова добре ми отворихте път. Гражданите на тези нации може да са американци или испанци, японци или латвийци, но това, което свързва в едно невидимите им държави, е посилно от границите на всякаква география. Сутринта летеше по край нас, слънчеви лъчи, които се отразяват от диамант, изумруд и рубин, усилвайки блясъка си след всяка извивка и промяна. Колко самотни се бяхме чувствали ние с нашите странни мисли и каква славна радост е да си бъдеш у дома с това семейство от непознати. Благословено да е нейното сърце, каза Лесли. Колко би харесало това на Тинк, ако можеше да го знае? Тя го знае, естествено, прошепнах аз. Откъде мислиш? че е дошла идеята за Сеприн Хилади? Не беше ли казала тя, че е нашата идея фея, друго ниво на нас самите? Докоснах ръката на Лесли. А къде свършваме ние и къде започват хората в тази зала? Попитах аз. Аз самият не знаех. Къде започва и свършва съзнанието и духът? Къде започва съвестта и къде завършва? Къде са границите на интелигентността, любознателността и любовта? Колко пъти сме изпитвали желание да имаме повече тела? Просто няколко тела повече, за да можем едновременно да тръгваме и да оставаме. Да можехме да си живеем спокойно сред природата, да наблюдаваме безметежно изгрева на слънцето, да опитомяваме дивата природа, да отглеждаме растения и да живеем близо до земята, а в същото време да можехме да бъдем градски чеда, да се блъскаме и да ни блъскат навалицата, да гледаме филми и да ги правим, да ходим на лекции и да изнасяме лекции. Липсват ни достатъчно тела, за да се срещаме. С хора във всеки час и в същото време да се оставаме сами двамата, да строим едновременно мостове и учелнически килии, да научим всички езици, да освоим всякакви умения, да научим, практикуваме и предаваме всичко, което бихме искали да знаем и правим, да работим, докато капнем и да не правим нищичко. Откриваме, че гражданите на тези нации проявяват много по-силна лоялност едни към други. Отколкото към своите географски страни. И то без никога да са се срещали лично или дори да очаква да се срещнат, но те стигат до тази взаимна обич чрез качеството на своята мисъл, на характера си. Тези хора сме всъщност ние, но в други тела. Прошепна лесли. Те винаги са искали да пилотират хидроплани, а ние го правим вместо тях. Ние винаги сме искали да разговаряме за дълфини, да изследваме електронни нации, а те го правят вместо нас. Хора, които обичат те дни и същи неща, не са непознати, дори ако никога не са се срещали. бипа в които ценят те дни и същи неща, не са непознати, каза младият мъж, като се отдръпваше от микрофона, дори ако никога не са се срещали. Ние се спогледахме и се присъединихме към ръкоплесканията, после започна да говори следващата оратурка, като явно бе разчела изказването си по часовник. Както най-малките частици материя са чиста енергия, каза тя, така най-малките частици енергия могат да бъдат чиста мисъл. Ние направихме серия от експерименти, които позволяват да се допусне, че светът около нас може твърде буквално да е построение на нашата мисъл. Ние открихме подобие на частица, която нарекохме мислон. Страниците на бележниците ни се изпълваха една след друга. А всеки път чороликането на Таймъра предизвикваше едновременен взрив от разочарование и нови очаквания. Толкова неща имаше да се кажат, толкова неща да се научат. Как бе възможно и много изумителни идеи да се стекат на едно място? Дали пък всички в тази зала не сме един единствен човек? Запитах се аз. Усетих, че лесли ме гледа и вдигнах очи към нея. Ние имаме какво да им кажем, пошепна тя. Ще можем ли да живеем със себе си, ако не го споделим? Усмихнах и кратко се. Скъпият ми скептик. И от разнообразието идва това забележително единство, казваше ораторката. Толкова пъти сме. Забелязвали, че нещата, които откриваме, са съвсем същите като това, което сме си представили. Докато тя говореше, аз станах и отидох до централната дъска. Взехте бешира и изписах с печатни букви в края на списъка за главието на това, което щяхме да кажем в нашите 15 минути. Едно. После оставихте бешира, върнах се да седна до жена ми и взех ръката и кратко. Денят тедва започваше. Източник. Библиотеката на Александър Еминковски. Издание. Едно. 1993 Ист Анима. София. Роман. Превод. От Англ Нели Константинова Оан, Бай Ричър 1988-1989 Художник Яна Левиева Печат Дунав прес Русе Формат 1.40 по 2.10 мм ОВС Ист тираж 10.000 бърз страници 272 Цена 38 лева и 0 ISBN 954-8544-01-6 С портрет на автора и съпругата му Лесли Парижбах. Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всеотдайни помощници. HTTP двоеточия